Мої життєписні дані В кожному ідеологічному чи політичному русі найважливішу роль відограють два основні його складники – ідея і людина. Провідні ідеї і світоглядові засади в ідеологічному русі та керівні програмові постанови в політичному творять душу, істоту, внутрішній зміст руху. Люди, які визнають, поширюють і здійснюють ідеї та програму і з цією метою беруть активну участь в русі, творять його живий, діючий організм – Степан Бандера. Частина автобіографії написана в квітні 1959 року і призначена для американського генерального консуляту в Мюнхені, де Степ Бандера безуспішно намагався одержати американську візу для поїздки до США. Про ці заходи є згадки в листах Стеб Бандери до Ігната Білинського 27 червня 1959, проф. Ле Добрянського та Ін. Ця автобіографія була перший раз опублікована в тижневику Гомін України Торонто, Ч.Ч. 42-648, 45-651, з 14 жовтня по 4 листопада 1961 року. Передрукована з доповненням доктора Греваськовича в збірці матеріалів за редакцією Данила Чайковського: Московські вбивці Бандери перед судом, Українське Вово в Мюнхені, 1965, сторінка 439 445. Три виклики. Я народився 1 січня 1909 року в селі Угринів-Старий, повіт Калуш у Галичині, яка в той час належала до австро-угорської монархії, разом з двома іншими західноукраїнськими країнами – Буковиною і Закаркаттям. Мій батько Андрій Бандера, греко-католицький священник, був у той час парохом в Угринові Старому. До парафії належало ще сусіднє село Бережниця-Шляхецька. Батько походив із Стрия. Він був сином міщан-рільників Михайла Бандери і Розалії, дівоче прізвище якої було Білецька. Моя мати, Мирослава Бандера, походила зі старої священичої родини. Вона була донькою греко-католицького священника з Угринова Старого, Володимира Глодзінського і Катерини з дому Кушлик. Я був другою дитиною моїх батьків. Старшою від мене була сестра Марта, молодші. Олександр, сестра Володимира, брат Василь, сестра Оксана, брат Богдан і наймолодша сестра Мирослава, що померла немовлям. Дитячі роки я прожив у Гринові Старому, в домі моїх батьків і дідів, виростаючи в атмосфері українського патріотизму та живих національно-культурних, політичних і суспільних зацікавлень. Вдома була велика бібліотека. Часто з'їжджалися активні учасники українського національного життя Галичини, кревні і їхні знайомі, наприклад, мої вуйки Павло Глодзінський, один з основників Маслосоюзу і сільського господаря, українські господарські установи, Ярослав Веселовський, посол до Віденського парламенту, скульптор М. Гаврилко і інші. Під час Першої світової війни я пережив дитиною-юнаком чотирикратне пересування воєнних фронтів через рідне село в 1914, 15 і 17 роках, а в 1917 році – важкі двотижневі бої. Через Угринів переходив австрійсько-російський фронт, і наш дім був частинне знищений гарматними стрільбами». Тоді ж, літом 1917 року, ми спостерігали прояви революції в армії царської Росії, прояви національно-революційних зрушень і велику ріжницю між українськими та московськими військовими частинами. У жовтні-листопаді 1918 року, як насповна десятирічний хлопець, я пережив хвилюючи події відродження і будови української держави. Мій батько належав до організаторів державного перевороту в Калуському повіті з лікарем-доктором Курівцем, і я був свідком формування ним з селян до сіл військових відділів, озброєних захованою в 1917 році зброєю. Від листопада 1918 року наше родинне життя стояло під знаком подій у будуванні українського державного життя та війни в обороні самостійності. Батько був послом до парламенту Західноукраїнської Народньої Республіки, Української Національної Ради в Станиславові і брав активну участь у формуванні державного життя в Калущині. Особливий вплив на кристалізацію моєї національно-політичної свідомості мали величні святкування з Луки Зунур з Українською Народньою Республікою в одну державу в січні 1919 року. У травні 1919 року Польща вжила у війні проти української держави армію Генгаллера, яка була сформована й озброєна державами Антанти з призначенням до боротьби з большевицькою Москвою. Під її перевагою фронт почав пересуватися на схід. Разом з відступом української галицької армії подалася на схід ціла наша родина, переїхавши до Ягольниці біля Чорткова, де ми зупинилися». Тут замешкали у дядька брата матері О Антоновича, який був там парохом. У Ягольниці ми пережили тривожні і радісні моменти великої битви так званої Чортківської офензиви, що відкинула польські війська на Захід. Але через брак військового постачання припинилася офензива української армії. Знову мусів початися відступ, цим разом за річку Збруч. Усі чоловіки з моєї родини, в тому числі й батько, як військовий капелян у рядах Уга, перейшли за Збруч в половині липня 1919 року. Жінки й діти залишилися в Ягольниці, де пережили прихід польської окупації. У вересні того ж року моя мати разом із дітьми повернулася до родинного села – Угринова-Старого. Мій батько перебув усю історію Уга на Великій Україні, тобто на Надніплянщині, в роках 1919-1920, боротьбу з большевиками і біломосковськими військами – ТИФ. До Галичини він повернувся літом 1920 року. Спершу укривався перед польськими офіційними органами з уваги на переслідування українських політичних діячів. Восени того ж року батько повернувся на попереднє становище пароха в Угринові Старому. Весною 1922 року померла моя мати на туберкульозу горла. Батько був на парафії в Угринові Старому до 1933 року. Того року перенесли його на парафію до волі Задеревецької, повіт Долина, а опісля до села Тростянець, теж у Долинщині, вже після мого арештування. У вересні або жовтні 1919 року я поїхав до Стрия і тут, після складення вступного іспиту, вступив до Української гімназії. До народньої школи я не ходив взагалі, бо в моєму селі, як і в багатьох інших селах Галичини, школа була нечинна від 1914 року з уваги на покликання учителя до війська та інші події воєнного часу. Навчання в обсягу народньої школи я дістав у домі батьків разом з сестрами і братами, користуючись несистематичної допомоги домашніх учительок. Українська гімназія в стрию була організована і втримувана спершу заходами українського громадянства, а згодом дістала право публічної державної гімназії. Около 1925 року польська державна влада відібрала їй окремішність, перетворивши її на українські відділи при місцевій польській державній гімназії. Українська гімназія в Стрию була класичного типу. У ній я пройшов усі вісім кляс у роках 1919-1927, виявляючи добрі успіхи в науці. В 1927 році я склав там матуральний іспит. Матеріальну спромогу вчитися в гімназії я мав завдяки тому, що мешкання й утримання забезпечили батьки мого батька, які мали своє господарство в тому ж місті. Там ще жили мої сестри і брати під час шкільної науки. Літні святкові ферії ми проводили в родинному домі в Угринові-Старому, який був віддалений від стрия около 80 кілометрів. Як у батька під час ферій, так і в діда під час шкільного року я працював у господарстві у вільному від науки часі. Крім того, почавши від четвертої гімназійної кляси, я давав лекції іншим учням і тим способом заробляв на власні видатки. Виховання і навчання в українській гімназії в Стрию відбувалося за пляном і під контролем польських шкільних властей. Проте ж деякі вчителі зуміли вкласти в обов'язуючу систему український патріотичний зміст. Але основне національно-патріотичне виховання молодь набула в шкільних молодечих організаціях. Такими явними легальними організаціями в стрию були «Пласт» – організація українського скаутінгу, і «Сокіл» – спортово-руханкове товариство. Крім того, існували таємні гуртки підпільної організації середньошкільників, яка стояла в ідейному зв'язку з Українською військовою організацією – УВО, і мала своїм завданням виховувати дібрані кадри в національно-революційному дусі, впливати в тому напрямі на загал молоді та залучати старші річники до допоміжних діль революційного підпілля, наприклад, збірки на втрилання Українського таємного університету, поширювання підпільних і заборонених польським урядом українських закордонних видань, протидія спробам виломів з фронту національної солідарності, бойкоту польської товариств, конскрипції, перших виборів тощо. До пласту я належав від третьої гімназійної класи від 1922 року. У строю був у п'ятому пластовому курені імкне кназ Ярослава Осьмомисла, а після матури в другому курені старших пластунів загін Червона калина, аж до заборони пласту польською державною владою в 1930 році. Мої попередні старання вступити до пласту в першій, зглед другій клясі, були безуспішні через ревматизм суглобів, на який я хворів від раннього дитинства, не раз не міг ходити і в 1922 році був ок два місяці в лічниці на водну пухлину в коліні. До підпільної організації середньошкільників я належав від четвертої кляси і був членом провідного звена «Ланки» Стрийської гімназії. «Після закінчення гімназії і іспиту зрілості в половині 1927 року я старався виїхати до Подібрат у ЧСР на студії в Українській господарській академії, але цей плян відпав, бо я не міг одержати пашпорту на виїзд за кордон». Того ж року я залишився в батьківському домі, займаючись господарством і культурно-освітньою працею в рідному селі. Працював у читальні просвіти, провадив театрально-аматерський гурток і хор, заснував руханкове товариство «Лух» і належав до основників кооперативи. При цьому я провадив організаційно-вишкільну роботу по лінії підпільної УВО в довколішніх селах.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 Студії на цьому відділі тривали вісім семестрів, два перші роки у Львові, а в двох останніх роках більшість викладів семінарійних і лабораторійних праць відбувалися в Дублянах коло Львова, де містилися агрономічні заведення Львівської політехніки. Абсольвенти складали, крім поточних іспитів під час студій, дипломний іспит і отримували диплом інженера-агронома. Згідно з планом студій, я пройшов вісім семестрів у роках 1928-29, 1931-32, доповнивши два останні семестри в 1932-33 році. Мої студії закінчилися абсолюторією приписаних восьми семестрів, а дипломного іспиту я вже не вспів зробити через політичну діяльність і ув'язнення. «Від осени 1928 року до половини 1930 року я мешкав у Львові, потім два роки в Дублянах і знову у Львові 1932-1934». Під час ферії перебував на селі у батька.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 В ділянці культурно-освітньої праці з рамени товариства «Просвіта» я відбував у неділі і свята поїздки в довколішні села Львівщини з доповідами та на допомогу в організуванні інших імпрез. У ділянці молодечих і спортово-руханкових організацій я був активним передусім у пласті, як член другого курення старших пластунів «Загін Червона Калина», в українському студентському спортовому клубі УССК, а деякий час теж у товариствах «Сокіл Батько» і «Лух» у Львові. До моїх спортових занять належали біги, плавання, лещетарство, кошиківка і передусім мандрівництво. У вільний час я залюбки грав у шахи, крім того співав у хорі та грав на гітарі і мандоліні. Не курив і не пив алкоголю. Найбільше часу і енергії я вкладав у своєму студентському періоді в революційну національно-визвольну діяльність. Вона полоньовувала мене щораз більше, відсуваючи на другий плян навіть завершення студій». Виростаючи від дитинства в атмосфері українського патріотизму і змагань за державну самостійність України, я вже в гімназійному періоді шукав і знаходив контакт з українським підпільним національно-визвольним рухом, що його в той час організувала і очолювала на західньоукраїнських землях Революційна Українська військова організація – УВО. З її ідеями і діяльністю я познайомився частково через родинні зв'язки, а ще більш під час праці в підпільній організації середньошкільників. У вищих гімназійних клясах я почав виконувати деякі допоміжні завдання в діяльності УВО, поширювання її кличів, підпільних видань та служба зв'язку. Членом УВО я став формально в 1928 році, діставши призначення до розвідувального, а потім до пропагандивного відділу. Одночасно я належав до студентської групи української націоналістичної молоді, яка була тісно зв'язана з УВО. Коли на початку 1929 року постала ОУН – Організація українських націоналістів, я зразу став її членом. Того ж року я був учасником першої конференції ОУН Стрийської округи. Мої завдання в ОУН були загальноорганізаційні – накалуський повіт і членська праця в студентських клітинах. Одночасно я виконував різні функції у відділі пропаганди. В 1930 році я провадив відділ кольпортажу підпільних видань на західньоукраїнських землях. Опісля до цього долучився технічно-видавничий відділ, а з початком 1931 року ще й відділ достави підпільних видань за кордону. В тому самому році, 1931, я обняв керівництво цілою референтурою пропаганди в Крайовій екзекутиві ОУН, яку в той час очолював Іван Габрусевич. Загинув у німецькому констаборі Заксенхаузен в Оранієбургу коло Берліну в 1944 році. В 1932-1933 роках я виконував теж функцію заступника крайового провідника, а в половині 1933 року був призначений на становище краєвого провідника ОУН і краєвого коменданта УВО на ЗЕУЗ. Ці обидві функції були злучені від половини 1932 року, коли то на конференції в Празі в місяці липні завершено процес злиття УВО і ОУН так, що УВО перестала бути самостійною організацією і перетворилася у військову та бойову референтуру зглад відділ ОУН. Зв'язок з закордонними властами УВО і ОУН я втримував від 1931 року з рації виконуваних мною організаційних функцій, виїжджаючи кількакратно за кордон різними конспіративними дорогами. В липні 1932 року я з кількома іншими делегатами від КОУН на ЗУС брав участь у конференції ОУН у Празі ТЕЗВАН. Віденська конференція, яка була найважливішим збором ОУН після основуючого конгресу. У 1933 році відбулися теж ширші конференції в Берліні і в Данцігу, на яких я теж був. Крім того, на вущих конференціях-зустрічах я мав кілька разів змогу говорити про революційно-визвольну діяльність організації з провідником УВО ОУН Слав Поп, полковник Євгеном Коновальцем та з його найближчими співпрацівниками. Революційно-визвольна діяльність НАЗУЗ за час керівництва продовжувалася в основному за до тогочасними напрямними, а сильніше акцентування одних ділянок і послаблення інших було достосоване до ситуації і до розвитку визвольного руху. Окремо відмітити можна б наступні моменти. А. Широка розбудова членських кадрів й організаційної мережі по цілому терені ЗУЗ під Польщею. Особливу увагу присвячено охопленню північно-західніх земель і тих теренів, які були пенетровані комуністичною роботою. Теж розгорнено акцію серед українців, які жили на польських землях, особливо по більших містах. Поскільки перед тим кадрово-організаційна праця йшла головно по лінії колишніх військовиків і студентської молоді, тепер її поведено серед усіх суспільних шарів з окремою увагою на село і робітництво. B зорганізовано систематичну кадрово-вишкільну працю на всіх організаційних шаблях. Ставлено три головні роди вишколу: ідеологічно-політичний, військово-бойовий і вишкіл підпільної практики, конспірація, розвідка, зв'язок і т.д. В Крім політичної, пропагандивної і бойової діяльності самої організації, розгорнено нову форму праці – масові акції, в яких приймали активну участь широкі кола суспільства, діючи за ініціативою, вказівками та під ідейним керівництвом організаційних кадрів. У такому пляні проведено протимонопольну акцію – бойкот продуктів державного тутюневого й алкогольного монополю з розрахунком на морально-політичний ефект. Шкільну акцію проти польської денаціоналізаційної політики на тому відтинку та в обороні українського шкільництва й національного виховання г. Побіч революційної діяльності проти Польщі, як окупанта й гнобителя західноукраїнських земель, поставлено другий фронт проти большевицької боротьби, як рівнорядний і так само активний, теж на ЗУЗ, а не тільки ОСУЗ. Цей фронт був спрямований проти дипломатичних представників СССР на ЗУЗ, атестат Мелемека на секретаря і політичного керівника Сов'єтського консульства у Львові Майлова і політичний процес проти большовицької агентури, помпартії та совєтофільства. Метою тих акцій було заманіфестувати єдність Визвольного фронту, солідарність Західної України з проти боротьбою осередніх і східніх земель України та викорінити на Західній Україні комуністичну й агентурно-совєтофільську працю серед українського населення. В бойових діях занехано експропорціяційні акції, які переводжено давніше проти польських державних установ, зате сильніше заакцентовано бойові акції проти національно-політичного утиску і поліцейного терору польської влади супроти українців. «Цей період моєї діяльності закінчився моїм ув'язненням у червні 1934 року. Передше я був кількакратно арештований польською поліцією у зв'язку з різними акціями у ВОЙ-ОУН напрям, при кінці 1928 року в Калушій у Станиславові за організування в Калуші листопадових свят, маніфестації в десятиріччя 1 листопада і створення ЗУНЕР у 1918 році». На початку 1932 року я був притриманий при нелегальному переході польсько чеського кордону і того року просидів три місяці в слідчій тюрмі у зв'язку з атентатом на польського комісара Чеховського ІТП. Після арештування в червні 1934 року я перебув слідство у в'язницях Львова, Кракова й Варшави до кінця 1935 року. При кінці того року і на початку 1936 року відбувся процес перед Окружним судом у Варшаві, в якому я, разом з 11 іншими обвинуваченими, був суджений за приналежність до ОУН та за зорганізування атентату на міністра Броніслава П'єрацького внутрішніх справ Польщі, який відповідально керував польською екстермінаційною політикою супроти українців. У варшавському процесі мене засудили на кару смерти, яку замінено на досмертну тюрмальну, Му на підставі амнестійного закону, схваленого польським сеймом, під час нашого процесу. В літі 1936 року відбувся другий великий процес ОУН у Львові. Мене судили як краєвого провідника ОУН за цілу діяльність ОУН у того періоду. На лаві підсудних було більше членів очолюваної мною краєвої екзекутиви. Вирок у Львівському процесі мені злучили з Варшавським на досмертне ув'язнення. Після того я сидів у в'язницях Свентекшиш коло Кельц, у Вронках коло Познання і в Берестю над Бугом до половини вересня 1939 року. П'ять і чверть року я просидів у найтяжших в'язницях Польщі, з того більшу частину в суворій ізоляції. За той час провів я три голодівки по 9, 13 і 16 днів, одну з них спільно з іншими українськими політичними в'язнями, а дві індивідуально – у Львові й Бересті. «Про підготову організації до моєї втечі, що була предметом судового процесу, я довідався щойно на волі. Німецько-польська війна у вересні 1939 року застала мене у Берестю над Бугом». З першого дня війни місто було бомблене німецьким литунством. 13 вересня, коли положення польських військ на тому відтинку стало критичне через окрилюючі операції противника, в'язнична адміністрація і сторожа поспішно евакуювалися, і я разом з іншими в'язнями, в тому числі ж українськими націоналістами, дістався на волю. Мене визволили в'язни націоналісти, які якось довідалися, що я там сиджу в суворій ізоляції. З гуртом кільканадцятьох звільнених зв'язниці українських націоналістів я подався з Берестя на Південний Захід у напрямі на Львів. Ми пробиралися бічними дорогами, здалека, від головних шляхів, стараючись оминати зустрічі як із польськими, так і з німецькими військами. Ми користались допомоги українського населення. На Волині і в Галичині, вже від Ковельщини, ми пов'язалися з діючою організаційною мережею ОУН, яка почала творити партизанські відділи, дбаючи про охорону українського населення та заготовляючи зброю й інші бойові припаси для майбутньої боротьби. В Сокалі я зустрівся з провідними членами ОУН того терену. Одні з них були на волі, інші повернулися з в'язниці. З ними я обговорив ситуацію і напрямні дальшої праці. Це був час, коли розвал Польщі вже був очевидний і стало відомим, що большевики мають зайняти більшу частину ЗУЗ на підставі договору з гітлерівською Німеччиною. Отже, ціла діяльність ОУН на ЗУЗ мусила бути швидко переставлена на один протибольшевицький фронт та достосована до нових умов. З Сокальщини я вирушив до Львова в товаристві пізнішого члена бюра проводу ОУН Дмитра Маєвського-Тараса. До Львова ми прибули кілька днів після маршу туди большевицького війська і окупаційної влади. У Львові я був два тижні. Жив конспіративно, але з уваги на початкове неналаднання большевицької поліцейської машини, користувався значною свободою рухів і ввійшов у контакт не тільки з провідним активом ОУН, а й з деякими провідними діячами українського церковного і національно-церковного життя». Спільно з членами Краєвої екзекутиви й іншими провідними членами, які були в той час у Львові, ми устійнили пляни дальшої діяльності ОУН на українських землях і її проти большевицької боротьби. На першому місці поставлено – розбудову мережі дії ОУН на всіх теренах України, що опинилися під большевиками. Плян широкої революційної боротьби при поширенню війни на території України і незалежно від розвитку війни проти акцію на випадок масового знищування большевиками на ЗУЗ. Я зразу мав план залишитися в Україні і працювати в безпосередній революційно-визвольній дії ОУН. Але інші члени організації настоювали на тому, щоб я вийшов за кордон большевицької окупації і там вів організаційну працю. Остаточно перерішив цю справу прихід кур'єра від проводу з-за кордону з такою самою вимогою. У другій половині жовтня 1939 року я покинув Львів і разом з братом Василем, який повернувся до Львова з польського концтабору в Березі Картузькій та з чотирма іншими членами перейшов совєтсько-німецьку демаркаційну лінію окружними дорогами, частково пішком, частково поїздом прибув до Кракова. Краків став у той час осередком українського політичного, культурно-освітнього і суспільно-громадського життя на західніх окраїнах українських земель поза большевицькою, а під німецькою військовою окупацією та серед скупчень української еміграції в Польщі. В Кракові я увійшов у працю тамошнього осередку ОУН, в якому зібралося багато провідного членства ЗУЗ польських в'язниць. Було теж декілька провідних членів, які вже давніше жили в Німеччині, Чехословаччині й Австрії. У листопаді 1939 року я поїхав на два тижні до місцевості Піщани, Пєщани, у Словаччині на лікування ревматизму разом з двома-трьома десятками звільнених з польських тюрем українських політичних в'яжнів. Серед них було багато визначних провідників націоналістичного руху на ЗУС. До піщан приїхало ще декілька провідних членів ОУН, які були в останньому часі активні в організаційній праці на ЗУС, на Закарпатті і на еміграції. Це уможливило відбути в піщанах низку нарад провідного активу ОУН, на яких проаналізовано ситуацію, до тогочасний розвиток визвольної боротьби, внутрішньоорганізаційні справи в краю і за кордоном. На цих нарадах викристалізувалася низка справ, важливих для дальшої боротьби ОУН, що вимагали розв'язання. Зі Словаччини я поїхав до Відня, де теж була важлива закордонна станиця ОУН, в якій концентрувалися зв'язки ОУН із ЗУЗ в останні роки польської окупації, а також з Закарпатською Україною. При кінці 1939 року або в перші дні 1940 року до Відня приїхав теж провідник ОУН на українських землях Тимчий-Лопатинський. Тут устіяно, що ми обидва поїдемо до Італії на зустріч з тодішнім головою проводу українських націоналістів полк Амельник. Моя поїздка до нього була проєктована ще в Кракові. У висліді організаційних нарад у Львові, Кракові, Піщанах і Відні мені припало бути речником провітного активу ОУН на УЗЕ, активу звільненого з тюрем та того закордонного активу, що вийшов з краєвої боротьби останніх років і стояв у живому зв'язку з краєм. «Я мав з'ясувати голові проводу організації ряд справ, проєктів і вимог внутрішньоорганізаційного і політичного характеру для наладнення здорових відносин між ПУУном і Крайовим революційним активом. Після смерті основоположника і провідника ОУН Полка Є Коновальця створилися ненормальні відносини напруження і розходжень між Крайовим проводом і активом організації та ПУУном». Причиною того було з одного боку недовір'я до деяких осіб найближчих співпрацівників полка Амельника, зокрема до Ярослава Барановського. Це недовір'я зростало на підставі різних фактів його праці і організаційного життя. З другого боку, зростало настороження краєвого активу до політики закордонного проводу. Зокрема, після так званого Віденського договору в справі Закарпатської України це перетворилося в опозиційну поставу до орієнтації на гітлерівську Німеччину. Договір Ріббентропа-Молотова і політичне узгіднення між Берліном і Москвою на початку війни надало цьому розходженню політичної гостроти. Прибиття краєвого провідника ОУН зактуалізувало поїздку до полк Амельника. З тим чиєм Лопатинським ми мали однозгідне становище в усіх засадничих питаннях революційно-визвольного руху, яке зрештою було так само одностайне серед загалу краєвого активу. Ми сподівалися спільно переконати полк Амельника і ліквідувати наростаючі розходження. До Італії я поїхав перший, в першій половині січня 1940 року. Був у Римі, де станицею ОУН керував проф. Єонацький». «Там зустрінувся я, між іншим, з своїм братом Олександром, який жив у Римі від 1933-1934, студіював там і зробив докторат з політично-економічних наук, одружився і працював у нашій місцевій станиці. З полк Амельником я відбув зустріч і розмову в одному з міст Північної Італії, найперше з крайовим провідником Тимчієм Лопатинським. Ці розмови закінчилися негативним вислідом, оскільки раніше розходжувався, Женя стосувалися головно до співпрацівників а мельника, то у висліді його становища вони мусили звернутися так само проти ного. Полковник Мельник не погодився відсунути Я-Барановського з ключового становища в Пуні, що давало йому вирішний вплив і детальний вгляд у найважливіші справи організації, зокрема в справи краєві, та зв'язків між краєм і за кордоном. Так само він відкинув нашу вимогу, щоб плянування революційно-визвольної проти большевицької боротьби не зв'язувати з Німеччиною, не узалежнювати її від німецьких воєнних плянів. Тимчий Лопатинський і я обстоювали становище краєвого активу, що боротьба ОУН в Україні мусить бути достосована передусім до внутрішньої ситуації в СССР, а передусім в Україні, та що не маємо таких союзників, щоб узгіднювати наші плани з їхніми. Якщо б большовики розпочали масове винищування чи висилання національного активу на окупованих західних землях, щоб знищити головну базу організованого руху, тоді ОУН повинна розгорнути широку революційно-партизанську боротьбу, не дивлячись на міжнародню ситуацію. 1. Тому, що полк Амельник не хотів поступитися в політичній і персональній площинах, у лютому 1940 року створено революційний провід ОУН, очолений Степаном Бандерою. Рік пізніше революційний провід скликав Другий великий збір ОУН, на якому одноголосне вибрано головою проводу Степана Бандеру. Під його проводом ОУН знову стає кипучою революційною організацією. Вона розбудовує організаційну мережу на рідних землях, творить похідні групи ОУН з того членства, що було за кордоном, і в порозумінні з прихильними українській справі німецькими військовими колами творить Український легіон та організує визвольну боротьбу спільно з іншими поневоленими Москвою народами. Перед вибухом німецько-російської війни Бандера ініціює створення Українського національного комітету для консолідації українських політичних сил до боротьби за державність. Рішенням проводу організації ЗО 6 червня 1941 року проголошено відновлення української держави у Львові. Але тому, що Гітлер доручив своїй поліції негайно зліквідувати цю «змову українських самостійників», німці заарештували Стен Бандеру вже кілька днів після акту проголошення відновлення української держави. Німецьким в'язнем був Степан Бандера до грудня 1944 року. Тоді звільнено його і кількох інших провідних членів ОУН з ув'язнення, пробуючи приєднати собі ОУН і УПА як союзника проти Москви. Німецьку пропозицію Степан Бандера рішуче відкинув і на співпрацю не пішов. На Крайовій ширшій нараді проводу ОУН на УЗЕ у лютому 1945 року, що була трактована як частина великого збору ОУН, обрано нове бюро проводу в такому складі – Бандера, Шухевич, Стецько. Цей вибір підтвердила конференція ЗЕЧ ОУН 1947 року, і тоді Степан Бандера став знову головою проводу всієї ОУН. Як провідник ОУН Стен Бандера у післявоєнний час вирішує далі продовжувати збройну боротьбу проти Москви. Він інтенсивно організує крайовий зв'язок і бойові групи ОУН, які втримують контакт з краєм постійно аж до його смерти. У 1948 році в закордонних частинах ОУН витворюється опозиція, якій Степан Бандера протиставився в площині ідейній, організаційній і політичній. Того ж року, за його апробатою, представники ЗЕЧ ОУН входять до Національної ради, щоб консолідувати політичну діяльність української еміграції. Але два роки пізніше провід ЗОУН вирішив вийти з Унради, бо вона не давала моральної підтримки революційній боротьбі і узурпувала право репрезентувати український народ від імені фіктивних партій. Щоб справніше поладнати конфлікт з опозицією Зеп у ГВР, у квітні 1948 року Бандера запропонував Лебедеві перебрати головство проводу Зеч Оуен і сформувати його з участю членів опозиції, що чого Лебедь уже в липні зрезигнував, віддаючи назад керівництво Бандері. Для утихомирення дальшої опозиційної критики Стен Бандера в грудні 1950 року уступив з посту голови проводу ЗЕЧ ОУН, підкресливши тим безпідставність закидів про його диктаторські амбіції і плануючи перейти в Україну. Тим часом він виконував функції в проводі 34 ОУН як член цього проводу під головуванням спершу Стен Ленковського, друге від квітня 1951 року під головуванням Ястицька. Коли опозиція вперто поширювала вістки, що ОУН в Україні перейшла з націоналістичних позицій на соціалістичні і те саме мають зробити зеч ОУН, Стен Бандера радикальним потягненням вирішив примусити краєго ОУН виразно визначити ідейно-політичні позиції, щоб унеможливити дальшу спеціальну спекуляцію краєвими позиціями і підшивати під фірму «Неокомунізм». 22 серпня 1952 року він уступив з посту голови проводу всієї ОУН. Це його уступлення не було, одначе, прийняте ніякою компетентною установою ОУН, і Стед Бандера остався далі провідником ОУН до своєї смерти в 1959 році. Четверта конференція ЗЧОУН у травні 1953 вибрала Стед Бандеру знову на голову ЗЧОУН-проводу. В лютому 1954 року прийшло до розриву з новою опозицією, що наростала в закордонних частинах ОУН з 1953 року, після невдалих спроб договоритися на форумі колегії уповноважених, до якої з волі краю входили ЛРБТ, Триматла і Стед Бандера. Рік пізніше, 1955 рік, відбулася п'ята конференція ЗЧОУН, яка наново вибрала головою проводу ЗЧОУН Бандеру, і з того часу знову інтенсивно поведено роботу організації. Тоді присвячено особливу увагу організуванню теренів, крайовим зв'язкам і зовнішній політиці. 15 жовтня 1959 року Степан Бандера впав жертвою скрито вбивства. Медична експертиза виявила, що причиною смерти була отрута. Два роки пізніше, 17 листопада 1961 року, німецькі судові органи проголосили, що вбивником Степана Бандери є Богдан Сташинський з наказу Шелепіна і Хрущова. Після докладного слідства проти вбивника Сташинського відбувся процес від 8 до 15 жовтня 1962 року. Присуд проголошено 19 жовтня, в якому Сташинського засуджено на 8 років важкої в'язниці. Німецький Верховний суд у Карльс-Ругі ствердив, що головним обвинуваченим у вбивстві Бандери є совєтський уряд у Москві. Значення широких мас та їх охоплення. Про перше. Наша внутрішньополітична праця скерована на те, щоб дослівно охопити весь загал громадянства, щоб дійти до кожного українця, як причетного, так і непричетного до загального громадського життя, однаково, в рамках того життя чи поза ними, і незалежно від них. Найважливіша справа – здобути безпосередній вплив включити у нашу боротьбу найбільшу і найвартівнішу їх частину. Тому за об'єкт своєї політичної праці беремо всю народню масу. Для нас вона важлива з таких міркувань. По-перше, маса – це збірна одиниць. Для того, щоб впливати на найбільшу кількість українців одночасно, охоплюємо своїм впливом всю масу. В ній живуть і з неї виростають найцінніші своєю ідейністю, бойовістю і здібностями одиниці, тоді як відповідна акція їх розбудить, дасть їм нагоду і відкриє дорогу, щоб вони виявили себе. Багато таких високоцінних людей живе, можна б сказати, у глухій, гущі маси, але про їхні здібності і цінні для політичної праці прикмети не знають ані вони самі, ані ніхто інший. Треба піти в найгустішу масу, на саме дно, щоб до них дійти, і треба відповідної акції, щоб їх покликати. По-друге, нам треба опанувати своїми ідеями, боротьбою і відповідними акціями теж саму масу, як збірну одиницю. Треба втягнути її у політичну дію, бо вона дає політичному рухові та організації широке опертя. Масовість вже надає революційній боротьбі та кожній політичній дії велику розгінну силу та помножує її кількість. У нашій боротьбі маса це важливий фактор, як збірнота одиниць. Її приєднуємо і гуртуємо, і навпаки, з допомогою одиниць охоплюємо й опановуємо масу. Йдемо цими обома шляхами одночасно, а одна праця підсилює другу. Насамперед, ми повинні докладно пізнати кожне середовище, серед якого думаємо вести політичну роботу. Не вистачить знати загальну характер і прикмети елементів, що в ньому гуртуються, чи загальну психологію маси. Треба вивчати кожне конкретне середовище, зокрема, треба пізнати його особливі прикмети. Очевидно, все це приходиться робити вже під час самої діяльності, бо на довгі вступні спостереження і дослідження перед приступленням до праці ми в нинішніх обставинах не можемо собі дозволити. Пізнати середовище – значить пізнати пересічний його тип, його окремі вияви, відхилення від пересічного, різного роду особливості. Треба пізнати і збагнути людей, спосіб їхнього думання, сприймання і реагування на ті чи інші явища, знати, чим вони живуть, як і що переживають, як ставляться до різних явищ». Насамперед, треба поцікавитися їхнім матеріальним станом, умовами побуту, життя, праці, можливостями влаштувати і поліпшити їхнє життя, їхні умови, потреби і бажання. Для того треба нашим членам входити в життя МАС, в усі його вияви, шукати різних зустрічей з людьми та цікавитися якнайбільшою кількістю їхніх справ. Для того, щоб могти і вміти повести успішну працю для опанування широких мас, треба брати їх такими, якими вони є в дійсності, це значить також з усіма їхніми хибами і недомаганнями. Підходячи до мас, не слід розраховувати тільки на високовартісні чи вже вироблені елементи, і тільки такими займатися, а на інших махнути рукою. При всіх акціях, які розраховані на ширші маси, конечним є пристосовувати свою тактику і цілий підхід до рівня пересічного громадянина, до його зацікавлень, способу думання та його здібностей і готовості йти шляхом політичної боротьби та відповісти вимогам, що їх вона ставить. Тож тактика політичної праці серед широких мас мусить бути нескладна і в кожному відношенні пристосована до політичного рівня даного середовища. Такі вимоги ставить само життя, і без цього політична праця, наставлена на широкі маси, є безуспішна, особливо спочатку. Якщо б ми переставили всю свою працю на масові рейки, тоді у висліді понизився б її рівень. Але цього не думаємо робити. Подібно як досі, так і надалі нам треба продовжувати ті роди і форми нашої діяльності, які розраховані на кращі передові елементи. Роботу, що має активізувати, притягати, гуртувати, вирощувати і заправляти найкращі передові одиниці з маси, мусимо далі посилювати, і не може бути й мови про те, щоб її занедбати або припинити. Йдеться про поширення нашої діяльності, а не про переставлення її на інші рейки. Маємо заактивізувати і скріпити політичну роботу, призначену для широких мас, не послаблюючи праці, розрахованою на передові провідні елементи. Ведемо свою внутрішньополітичну працю кількома шляхами одночасно. Чим вищі вимоги ставимо до середовища, тим вищий політичний рівень даної праці та одночасно тим вужчі її рамці і тим вужчі охоплювані ними кола. Навпаки, чим ширші кола охоплює політична акція і чим нижчий пересічно рівень її учасників, тим простіший характер даної політичної роботи. Коли масову політичну працю ми пристосовуємо до характеру і рівня широких мас, то робимо це тільки з тектичних міркувань. Насамперед, зміст завжди остається незмінний, міняються лише зовнішні форми і практична постановка роботи. Але і в цьому відношенні не думаємо постійно пристосовуватися до рівня мас. Як тільки в певному середовищі здобудемо ґрунт під ногами, зразу ж починаємо формувати ці маси, підтягаючи їх на вищий рівень, та крок за кроком починаємо вести їх до цілі. Маючи вплив на масу, починаємо нею кермувати, і стану маси, до якої спочатку нам треба було пристосовувати свою тактику, переводимо її до ролі свідомого, виробленого і активного чинника в нашій політичній боротьбі. При першому погляді на цю справу може здаватися, що за недостатньої кількості людей на цих теренах не зможемо цього робити серед передових елементів, тобто що будемо примушені братись за одну або за другу працю. Та в дійсності так не мусить бути. Робота широкого масового характеру, вироблення відповідної методики праці, створення потрібної організаційної апаратури, вишуковування правильних шляхів і надання потрібної розгінної сили – все це вимагає спочатку великого вкладу енергії та відставлення поважної кількості людей до праці. Але для продовжування і дальшого поглиблення праці не треба додавати нових сил, навіть неконечно залишати зайнятих на початку. Бо вже в скорому часі початковий вклад сил буде оплачуватися припливом нових розбуджених до активності – сил. У висліді активної праці серед широких мас до нашої диспозиції стане багато нових людей. Їм можна буде великою мірою доручити менш складні політичні завдання і відтяжити людей з більшим політичним виробленням, дуже потрібних нам сьогодні для відповідальнішої політичної дії. Діяльність серед мас значною мірою вестимуть далі ті нові люди, які виявляться і прийдуть до нас. У висліди активізації мас та здобуття серед них впливу будемо мати тривкішу і сильнішу позицію у багатьох ділянках громадського життя. Тому що зміст праці серед широких мас не є інший від змісту нашої політичної праці, яку ми досі вели серед вущих кіл, доводиться тільки вибрати для неї відповідну форму. Головне завдання – це устійнення змісту. Сама ж популяризація готового не важка і не вимагає багато праці. У сучасний момент ми розпоряджаємо таким великим політичним капіталом, що масовою політичною роботою не зменшимо його, а навпаки – збільшимо. Пам'ятаємо далі, що наша боротьба проти гітлерівської Німеччини тепер має велике значення, а з часом буде його втрачати. Якщо цього тепер не використаємо, то з таким трудом здобутий політичний капітал великою мірою розтратимо. Отже, якщо ми не охопимо мас, то вони частинно підуть не з нами, чи частинно навіть проти нас, та великою мірою здеморалізуються. А ми потребуємо мас у нашій політичній боротьбі, в тому теж і мас еміграційних. До проблеми політичної консолідації. Ця стаття Степана Бандери за підписом С. А Сірий була надрукована у місячному журналі «Визвольна політика. Лондон. Рік вид І. ч 4-5. Червень-липень 1946 року». Один рік після Другої світової війни, коли увага загалу української еміграції була звернена на зовнішньополітичні події і справи, чи на дальшу долю діпістів у таборах утікачів, автор статті закликає до політичного об'єднання всіх українських творчих сил на чужині, добачаючи в них поважний фактор допомоги для воюючої батьківщини. Об'єднати ті всі сили, сконсолідувати їх в одну цілість без затрати їхньої окремішньої специфіки – це було, за словами Степана Бантери, найважливіше завдання. Ця проблема займала його від 1945 року. Тому до питання політичної консолідації він повертався у своїх статтях і листах протягом років. Дивись! Слово до українських націоналістів-революціонерів за кордоном з 1948 року, за завершену політичну структуру з 1958 року, інтерв'ю для радіостанції В. Шарвана в Бофало США в 1959 році, а теж листи до Генка з 15-12-1945 до Креза з 16-8-1947 і до Настаса з 11-1-1945. Крім того, виїмки статті до проблеми політичної консолідації були поміщені у повідомленнях проводу Ч2 за серпень 1946 рік. У своїх статтях на тему консолідації Степ Бандера постійно ставив незмінну передумову, щоб політичні угрупування керувалися одним основним політичним імперативом – змагання за здійснення головної мети самостійної Соборної Української держави і для тієї мети підпорядкували всі свої вущі партійні інтереси, і щоб вони йшли до цієї мети одним шляхом – шляхом національно-визвольної революції. Прагнення до консолідації цілого українського політичного життя на еміграції, передусім те, що нуртує серед широкого загалу громадянства, у найглибшому джерелу має здорове вичуття великої потреби нашого буття і визвольної політики. Зате у практичних політичних планах і заходах, що походять від різних партічних осередків, помітна перевага вузькопартійних цілей і тенденцій, якими ці осередки намагаються скерувати здоровий гін мас до консолідації в річище партійної політики та спрямувати на свої партійні лотоки. Всі, що захоплені ідеєю консолідації, без вузькопартійних розрахунків, прагнуть до зібрання, згуртування всіх сил, протиставляючись розпорошуванню політичної енергії української еміграції, прагнуть до дальшого уодностійнення і координування діяльності в усіх ділянках, а передусім політичної акції». Одначе, реально досягти тих бажаних ефектів не так легко, як це здається при поверхневому розгляді проблеми. Сама механічна консолідація, про яку, звичайно, думає велика більшість її речників, напевно, не принесла б поважних позитивних наслідків. Навпаки, коли б ми пов'язали різні політичні угрупування тільки формально, а вони далі хотіли б іти власними політичними шляхами не тільки у другорядних питаннях, а й у принципових справах української внутрішньої і зовнішньої політики, то у висліді замість скріплення було б послаблення, замість об'єднання – взаємне паралізування. Механічне об'єднання без справжнього узгіднення найважливіших справ нашої визвольної політики, без однієї спільної політичної платформи, яка визначала б один шлях до однієї спільної мети, не тільки що не скріплювало б цілості української політичної енергії на шляху визволення, але й гальмувало б акцію складових частин нашої політичної дійсності та нейтралізувало б досягнення їхньої позитивної роботи». Образ такої політичної єдності української еміграції та наявних серед неї політичних сил був би тільки оптичною оманою, ця єдність видавалася б справжньою тільки при надто поверхневій обсервації. До того ж, квола зовнішня активність утвору механічної консолідації, спричинена суттєвими внутрішніми розходженнями, у зовнішньополітичному ефекті дорівнювала б імпотенцію цілості українських сил на еміграції. Істотною рисою усяких плянів механічної консолідації є намагання створити збірну конструкцію конгломерат різних за змогою всіх політичних угрупувань, без урахування процесу докорінної внутрішньої політичної консолідації, внаслідок якої всі угрупування, учасники об'єднання, прийняли б одну загальну політичну платформу, спільну лінію і спільні засади визвольної політики. В таких проектах не виключаються і ці моменти внутрішньої консолідації, але вони стоять там практично на дальшому плані, тобто мають бути наслідком попереднього механічного поєднання. Думки про механічну консолідацію є й серед тієї частини еміграційного громадянства, що не досить глибоко розуміє суть нашої політичної проблематики, прагне до єдності й одностайної політичної акції, а в зовнішніх виявах хоче бачити вже й таку саму внутрішню суть. Часто думають так, аби вже тільки різні політичні угрупування створили якийсь спільний політичний орган, а решта це прийде згодом. Але в таких спрощених, поверховних методах немає дороги до визначеної цілі. Навпаки, вони можуть тільки спиняти і утруднювати процес природньої консолідації. Якщо починати від створення механічного зліпку, а щойно потім братися за головні, суттєві проблеми і труднощі, тоді безуспішні заходи і спроби тільки підривали б ґрунт для інших консолідаційних починів, побудованих на здорових засновках. Невдалі заходи і нежиттєві твори марно абсорбували б енергію політичних осередків і сил, створили б стан взаємного паралізування і нейтралізування, витрати енергії на безконечне перетягання линви, застій та неспроможність до активності назовні. Перш ніж давати відповідь на питання, яка консолідація в нас є можлива і потрібна, доцільно з'ясувати собі позитивне розуміння цієї проблеми. Маємо на увазі створення такого укладу і взаємовідносин українських політичних напрямків, сил, тенденцій і акцій, щоб усі вони, зберігаючи свої позитивні питоменності, окремі цілі та прикмети, затримуючи свій власний шлях розвитку, прагнули передусім до здійснення однієї спільної національної мети, прямували до неї в найзагальнішому визначенні, одним спільним шляхом у кардинальних питаннях національного буття, визнавали один ієраїм, Єрархічний уклад головних вартостей, однакові критерії оцінки основних питань національної політики, шанували й реалізували один головний принцип внутрішньонаціонального порядкування справ і визнавали авторитет одного найвищого керівного чинника та репрезентації України. В таких рамцях мусить бути місце для процесів внутрішньої диференціації, кристалізації та росту окремих течій, рухів і угрупувань, можливість для постійного розвитку в укладі і відносинах поміж тими чинниками та природні умови здорового суперництва і змагання за впливи. Отже, як з одного боку, не визнаємо тенденції механічного, самого тільки зовнішнього в'язання різних угруповань, які потім ходили б цілком різними перехресними дорогами, так з другого боку, не прикладаємо рук до таких концепцій, які політичну консолідацію спрямовують на шлях гальмування природного поступу та розвитку політичної думки і дії через петрифікацію наявного укладу і співвідношення сил, та які тенденції створюють закостенілу структуру внутрішньо української життя, що унеможливить вільний, здоровий розвиток окремих рухів, політичних напрямків і сил. У питанні, чи існують найважливіші, зокрема об'єктивні передумови для процесу консолідації українських політичних угруповань на чужині, головне значення мають два моменти. По-перше, чи ті українські політичні чинники, що їх маємо на увазі, мають одну спільну мету? по друге, чи за сучасної загальної політичної ситуації до тієї мети можна йти кількома шляхами чи тільки одним шляхом? До українських національних політичних чинників і угрупувань можна зараховувати тільки ті, які стоять на платформі державної самостійності і соборності України, тобто визнають за головну й найважливішу мету української політики та всіх змагань українського народу: звільнення України від московсько-большевицького поневолення і відновлення суверенної української держави. Це є основна передумова для того, щоб якесь угрупування брати до уваги при політичній консолідації, та, взагалі, щоб якою-небудь мірою признавати йому місце серед українських політичних факторів. Більшість українських політичних угрупувань на еміграції декларативно стоїть на такій загальнонаціональній політичній платформі. Інша справа – чи й наскільки поодинокі угрупування своєю практичною політичною працею підтверджують це своє декларативне становище? Але цього питання не будемо розглядати. Треба зважати на кожний такий політичний чинник, який у живій політичній практиці не зійшов на протилежні позиції, а який має надійні елементи, що при включенні їх у широкий уклад політичних сил з правильним політичним шляхом вони нададуть йому здорового національно творчого змісту. Усім чинникам з такими завдатками треба дати місце і змогу ввійти до консолідаційної конструкції. Першою і головною передумовою участі в політичній консолідації є те, щоб політичні угрупування керувалися одним основним політичним імперативом – змагання за здійснення головної мети самостійної української держави і з тією метою підпорядкували всі свої вущі партійні інтереси. Друга передумова – до повної політичної консолідації. Це визнання тільки одного шляху, щоб досягти ту спільну мету, бо навіть за ідеального дотримання першої передумови консолідація жвавої політичної праці всіх угрупувань була б дуже трудна, якщо б у даній політичній ситуації було більше, ніж один шлях, якими можна йти до визволення і державної незалежності. Якщо б, крім однієї можливої самостійницької політики, було місце на другу чи більше, які б теж мали шанси на успіх, то очевидно, що одні угрупування прямували б однією дорогою, а інші вибирали б інші шляхи відповідно до своєї загальної політичної орієнтації. Така ситуація створювала б непригожий ґрунт для повної консолідації, якщо розуміти її не тільки як визнавання спільних найвищих вартостей і прямування до однієї мети, але як уніфікацію стайнивання практичної політичної діяльності у найважливіших справах так, щоб була одна українська самостійницька політика. Скільки можливих шляхів стоїть перед політичною політикою, це залежить від різних чинників насамперед від даної загальної ситуації. Це складне питання, що його не можна шабльоново розв'язувати. Основне правило, випробуване й утверджене історичним досвідом народів, наказує, що навіть тоді, коли перед політикою нації як цілости відкривається більше шляхів, вона не повинна розділятися, а в найважливіших справах мусить зберегти свою одностайність. Але бувають надзвичайні ситуації в житті народів, коли ця засада не може бути збережена, і під тиском життєвої конечності змагання народу за підстави власного буття і розвитку йдуть одночасно різними дорогами. Часом буває така ситуація, що у корінних для буття нації питаннях немає абсолютної, безсумнівної певності, що перед цілою нацією стоїть тільки один однісінький шлях і вихід. У таких моментах діє автоматизм політичної диференціації. Не завжди доходить до практичного поділу фронтів. Часом цей процес не знаходить практичного вияву і не виходить поза сферу споглядань і настроїв. Але у надзвичайних ситуаціях, коли йдеться про основні радикальні життєві питання народу, в яких вирішується його доля, а шанси, як і ризико, розходяться по двох або кількох дорогах, Політичний інстинкт народу спрямовує живу національну політику одночасно на різні, часто протилежні шляхи, щоб забезпечитись перед найбільшим ризиком, себто ставленням долі народу на одну карту. Хоча це створює складний і прикрий внутрішній стан та трудну зовнішню ситуацію народу, однак іноді це конечний і врешті-врешт спасенний вияв політичної зрілості нації. Часто навіть у Тому немає плянового розподілу роль, а діє своєрідний автоматизм, так що різні політичні сили йдуть різними шляхами, які їм відповідають. Під час минулої світової війни такий процес розподілу фронтів проявився серед багатьох європейських народів у критичних для них ситуаціях. Спостереження над тими явищами переконують, що в одних випадках це було корисне для тих народів, а в інших – шкідливе. Тяжко устійнити абсолютну засаду в оцінці процесів розщіплення практично-політичного діяння нації на два чи більше шляхів. Загальне правило таке, що ті процеси є негативні, бо розпорошують сили й енергію нації в той час, коли їх треба якнайбільше зосереджувати. Через такий поділ нація часто програє на всіх ставках, тоді як, зосередивши всю свою потенцію, на одному з можливих шляхів досягла б своєї мети. Але бувають виняткові ситуації, в яких політика нації щодо зовнішніх сил та міжнародних констеляцій і процесів мусить йти одночасно різними, розгалуженими, а часто протилежними шляхами. Коли ситуація вимагає поділу роль і ставлення більше, ніж на одну ставку, тоді наказом часу є не уніфікація політики, а її диференціація. Така ситуація буває здебільшого у народів, які борються за свій суверенітет. Часом для скріплення зовнішньополітичного ефекту дій одного політичного напрямку потрібна наявність і співграшчі інших напрямків. Буває так, що політична акція по одній лінії дає позитивний ефект якраз в іншому напрямку, що його може використати і обернути на добро цілости тільки інший політичний чинник, який веде відповідну політичну лінію. У таких історичних моментах, коли у змаганні вирішується доля нації, треба виходити від головного питання, яка є можлива і найдоцільніша актуальна політика та який внутрішньополітичний уклад найкраще відповідає вимогам моменту. Тому-то політична консолідація не може бути самоціллю, а засобом, політичним інструментом. Для розвитку і росту сили народу процес консолідації різнородних політичних елементів. Сам собою може мати додатні і від'ємні, гальмуючі впливи. Але в таких обставинах, коли йде про оборону самих основ життя і розвитку нації, усі внутрішні політичні процеси мусять бути підпорядковані вимогам і потребам тієї боротьби за існування. Також розвиток і уклад сил народу має бути якраз такий, який найкраще допомагає витривати в ту історичну хвилину. Тож аспект боротьби проти наступу ззовні має в цьому питанні домінантне значення. Чи перед українською самостійницькою політикою в теперішній ситуації стоїть більше, ніж один відкритий шлях? Лише один єдиний – це шлях безкомпромісової революційної боротьби проти большевицько-московського імперіалізму, на який-то шлях стали всі самостійницькі сили України. Що такий шлях є єдиний, найкраще підтверджує той факт, що немає жодної іншої самостійницької визвольної концепції чи акції. Це стосується не тільки до краю. 3. Годі відділити політичні дії за кордоном від політичної дійсності в Україні. Бо всяка еміграційна політична концепція без підпори і відповідника на рідних землях – це галузка, відірвана від пня. Але й серед чисто еміграційних політичних угруповань, після повного банкрутства однієї орієнтаційної політики за другою, дозріло переконання, що в теперішньому становищі України єдино можливою і правильною є революційна визвольна концепція безкомпромісової боротьби проти більшовизму, яка розраховує на власні сили України та на спільну боротьбу інших народів, що в подібній ситуації борються за своє життя проти того ж самого ворота і яка стороннім силам і змінним міжнародним констеляціям надає значення додаткових або допоможних чинників. Тепер жодне політичне угрупування на еміграції не ставить і не реалізує іншої, поважної визвольної концепції. Точніше, треба сказати, що тепер більшість еміграційних політичних угрупувань не здійснює жодної живої політичної концепції. Власним змістом їхнього існування є спорадниче реагування на деякі події і здебільшого оперування далеким від дійсності програмістичним і декларативним теоретизуванням. А на полі чинної політики стоїть тільки одна самостійницька революційно-визвольна концепція. Отже, цілком реально існує друга основна передумова для консолідації українських політичних чинників також за кордоном не лише немає об'єктивних перешкод, а навпаки, сучасне політичне становище, останні перепетії української політичної дії та актуальна політична рація просто підказуються як конечність, щоб усі українські політичні чинники і сили одностайно прямували єдиним шляхом до визволення, соборності й державної суверенності України. Розглядаючи питання консолідації українських політичних сил і дій, треба зважати на наявний стан українського політичного життя та уклад політичних сил у краю і на еміграції. Від цього треба виходити, щоб створити бажану українську політичну дійсність та відповідну формацію цілості українських сил. Позитивні моменти того ж стану треба прийняти як підставу, підвалену наміченого укладу, а негативи слід переглянути як ті місця, що їх треба виправити чи перебудувати. В Україні точиться безупинна й безоглядна боротьба поміж двома непримиренними світами. Проти московсько-большевицького імперіалізму й тоталітаризму, проти большевицького поневолення, насильства та цілої системи большевицького режиму стоїть одностайний фронт українського революційного самостійницького визвольного руху. В боротьбі проти большевизму стоїть єдина монолітна українська самостійницька сила. В твердих бідбольшевицьких умовах немає місця для половинчатих позицій, для слабих, готових на все політичних утворень. Там немає місця на животіння, безоглядна боротьба або капітуляція. В таких умовах усі політичні групи, які шукають можливості компромісу, себто можливостей існувати і діяти на середньому полі поміж фронтами боротьби, відійшли з поля активних дій у небуття. В Україні залишилась і втрималась одна єдина визвольна концепція – концепція українського революційного націоналістичного руху. Одна політична дія – революційна боротьба, єдина дійова політична сила – революційна ОУН і одна мілітарна сила – революційна УПА. Визвольно-революційна боротьба ОУН і УПА стала визвольною боротьбою українського народу, в яку включилися всі активні самостійницькі елементи, без уваги на своє партійно-політичне обличчя. Ініціатором, мотором, провідною і головною пробойовою силою в революційних визвольних змаганнях в Україні надалі є революційна ОУН. Таке поширення боротьби, що охоплює всі самостійністські елементи цілої України, знайшло відповідне політично-структуральне оформлення у створенні загальнонаціональної політичної формації революційно-державного типу. УПА зродилася з ініціативи ОУН як загальнонаціональна революційна армія, в якій борються всі, хто хоче боротися за визволення України з-під Москви та за самостійну Соборну Українську державу. В УПА немає жодного партійного принципу, ні партійної політики. У висліді цілого історичного розвитку визвольних змагань під час останньої війни, зокрема у висліді того факту, що революційна боротьба самостійницьких сил в Україні огорнула весь нарід і всі ділянки життя, сформувалася ціла підпільна система самостійного державного життя, яка існує та діє незалежно і проти окупаційної, спершу гітлерівської, а потім большевицької державної системи. Ця формація поєднує в собі елементи державної організації з елементами підпільної системи організування суспільного життя і політичної акції. Як завершення процесу творення українського підпільного державного життя і революційної державної формації створилася Українська головна визвольна рада – революційний найвищий державний орган України. В Україні стоять проти однієї дві державні формації. Перша – ТЗВ УССР – це експозитура московсько-большевицького імперіалізму та його інструмент для поневолення і визиску України, що тримається лише з допомогою безоглядного терору. Вона не стоїть на стороні добра України, не захищає життєвих прав українського народу, а стоїть на послугах чужого московського імперіалістичного центру та большевицької партії. УССР не походить з волі України, навпаки є протиставленням до неї та політичним утвором для її уярмлення. Проти цієї чужої, безправної, безнасильницьки накиненої формації ТЗВ УССР стоїть самостійна українська державна формація, що її найвищою владою УГВР. Як формація революційна, державна, вона веде боротьбу проти большевицької системи, існує і діє в Україні завдяки застосуванню відповідних підпільних метод проти большевицької навали. Хоч вона повністю не виконує суверенних прав і всіх державних функцій в Україні, хоча досі не усунені з України большевицька система і режим, проте в сучасну пору якраз вона, а не УССР, є втіленням української державності, українським державним утвором, що здійснює волю України, захищає її права та репрезентує її перед чужим світом. УГВР, як революційний найвищий орган України, хоч і не виконує всіх функцій нормального державного уряду, зате виконує найважливішу і найсуттєвішу роль найвищого державного органу нації, що стоїть у боротьбі за своє існування, а саме, вона очолює цю боротьбу. Хоча вона не має тих усіх формальних і наявних атрибутів, що їх зовнішньо відзначають державні органи і їхні функції, зате тим більшу вартість і значення має те, що державницька діяння УГВР має визнання і послуг в українського народу. Це небувалий вияв найвищого морально-політичного авторитету Національно-державного органу, тим більше тому, що він не користується засобами нормальної державної екзекутиви і примусу, а навпаки, є переслідуваний найбезогляднішими методами і засобами тоталітарно-терористичної окупаційної системи. Широкі народні маси йдуть за ним, виконують його доручення і вказівки, незважаючи на те, що тим наражуються на найжорстокіше переслідування і винищування з боку большевиків, але не відступають від нього навіть в обличчі смерти. В тих умовах, більше ніж в умовах нормального державного життя, виявляється і постійно засвідчується правда і правність української самостійної державної формації з революційним найвищим державним органом УГВР на чолі, її морально-політичний авторитет, позиція і значення. Український народ не виборами і голосуванням, а своєю жертвеною безнастанною боротьбою ще й ще задокументовує свою незламну волю до самостійного життя і підтверджує той мандат, що його він, як єдиний суверен України, дає Українській головній визвольній раді, яка очолює і репрезентує незалежну українську державність. В Україні, отже, вже завершився процес політичної консолідації усіх самостійницьких національних елементів на платформі УГВР. Як ця консолідація оформилась і як вона здійснювалась? Там у противагу до большевицького режиму та його системи є тільки один самостійницький табір. Об'єднуючим чинником є спільна визвольна боротьба, в якій беруть безпосередню чи посередню участь, або, бодай, з нею солідаризуються і співчувають їй усі, що є проти большевизму, а за самостійну українську державу. В УПА борються добровільці-революціонери, незалежно від своєї партійної орієнтації, а в УГВР є найчильніші діячі, провідники-активісти з різних політичних середовищ. Як організована політична сила залишилась на полі боротьби в Україні тільки одна революційна ОУН? Треба ствердити факт, що тепер в Україні немає жодної іншої самостійницької політичної організації чи угруповання, яке проявляло б своє існування помітною політичною діяльністю. Тут не будемо широко аналізувати цього факту, проте зазначимо, що причина є, з одного боку, в дуже тяжких большевицьких умовах – а з другого – в слабостях усіх інших політичних ідей і угрупувань. А висліди або визнавці інших політичних напрямків не в силі спромогтися на власну політичну акцію в підбольшевицьких умовах, або ідеї та весь політичний зміст інших політичних напрямків не може захопити того елементу, який у тих умовах готовий до боротьби. Зате, до визвольної боротьби, що її розпочала і організувала революційна ОУН, приєдналися і активно в неї включилися численні елементи інших політичних напрямків, не як політичні угруповання, а індивідуально, як одиниці, що хочуть боротися за волю України і включаються, віснуючи вже, випробувані і загартовані революційні лави. Для всіх тих патріотів-борців вузькопартійні справи стоять на дальшому пляні, а найважливіше – це актуальна боротьба. Оцінюючи і шануючи таку високопатріотичну поставу самостійників інших партійних напрямків та щоб улегшити визнавцям інших партійних програм взяти участь у революційній визвольній боротьбі, ОУН дала почин до створення Загальнонаціональної революційної збройної сили – УПА. А згодом з поширенням революційної боротьби до розмірів усенароднього революційного руху завдяки поставі УПА дійшло до створення УГВР. Хоч крім ОУН, в Україні не існує і не веде активної діяльності жодна політична самостійницька організація. Проте УГВР у своїй концепції, побудові та своїм особовим складом не є однопартійним органом, а як державна формація і як державний орган є заснована на принципі понадпартійному. В УГВР репрезентовані різні політичні напрямки, бо там є діячі з різних політичних середовищ. Ініціатива до того вийшла від УПА. За політично-світоглядовим розумінням ОУН, монопартійна система в державному житті та в державній формації не відповідає потребам повного і здорового національного розвитку. В державній організації народу мусить бути місце для політичної диференціації, кристалізації і вільного розвитку політичних угрупувань та для здорового творчого змагання поміж ними. Самі ж державні органи у виконанні своїх функцій мусять стояти на позиціях понадпартійних, насамперед дбати про добро цілості, а далі справедливо захищати інтереси всіх позитивних складових частин. Теперішній стан в Україні, де чужа ворожа сила здушує і паралізує вільний розвиток політичного життя, а нормальний Боремося за повну політичну свободу у вільній Україні, і в суверенній українській державі має бути загарантована можливість для існування і розвитку політичних угрупувань. Процес організування й активізації політичних угрупувань не перечив би концепції і державній формації, яку очолює УГВР, а може кожночасно проходити в її ранках. Якщо б уже тепер в Україні вели або розпочинали свою діяльність й інші політичні організації чи угрупування, які справді стояли б на позиціях визвольної боротьби і державної самостійності України, то вони вже зараз знайшли б своє місце в рамках УГВР. Так ось в Україні в розпалі та найбільшому напруженні визвольної революційної боротьби довершилися одночасно два дуже важливі історичні процеси. Створилася самостійна революційно-підпільна формація України і здійснилася політична консолідація всіх самостійницьких елементів українського народу. Ця консолідація зродилася органічним порядком історичного розвитку. Вона жива і тривала, бо постала в ім'я безсмертної, великої, спільної всім ідеї та реалізувалася на державницькій платформі у рамках державної формації треба собі ясно усвідомити і виразно заявити, що створення підпільної державної формації та діяльність революційного державного уряду в Україні в підбольшевицьких умовах – це таке високе морально-політичне і революційно-організаційне досягнення, якого не знаходимо в історії інших народів у сучасній, такій багатій на події добі. Подібні політичні явища в інших народів, хоч значно слабші і витворені не в таких тяжких обставинах, та ще й при зовнішній допомозі, мають у світі визнання і славу найвищих досягнень у боротьбі за самостійність. Нерозуміти і недооцінювати своїх власних здобутків, щоденно скуплюваних такими висотими жертвами, це вияв морального звероднення і політичного засліплення, недооцінювання вартості і спроможності свого народу. А вже непростим національним злочином є применшування чи знецінювання того досягнення визвольної боротьби перед чужим світом. А тепер розглянемо стан на еміграції. Тут українське політичне життя та уклад політичних сил значно інший, ніж на рідних землях. Завдяки свободі тут існують численні політичні угруповання й організації. Немає тут безпосередньої боротьби з ворогом, а політичне життя значною мірою виповняється яловою партійщиною, дрібними міжпартійними розграмами і спорами та відірваним від життя й актуальної дійсності програмістичним теоретизуванням. В інших умовах, за іншого стану, ніж у краю, і процес політичної консолідації на еміграції мусить проходити інакше та знайти відповідні форми. Розглядаючи питання, котра з консолідаційних концепцій на еміграції найправильніша, треба найперше устійнити, якому моментові надаємо в цій справі вирішального значення. Наша позиція така, що в сучасному становищі України, в усіх питаннях української політики, в цілому й в поодиноких частинах, найважливішим є аспект самої визвольної боротьби, а вирішальним критерієм є її вимоги і потреби. Усе, що цій боротьбі допомагає, сприяє її і зміцнює її, усе, що підносить її успішність та ефект лінією визволення, все те добре, позитивне. Так і консолідаційний процес українських політичних сил та акцій на еміграції мусять бути підпорядковані тому загальному правилові. Консолідація має завдання сприяти тому, щоб у визвольну дію включити, якщо можливо, всі політичні сили, щоб скоординувати їхні дії та піднести її позитивний для справи визволення ефект. Щоб створити таку внутрішньоукраїнську політичну констеляцію і таку структуру, яка запевнить максимальне зосередження українських сил у безпосередній боротьбі, септо у зв'язанні з тією боротьбою дії, створить одностайну внутрішньо згуртовану формацію усіх самостійницьких сил, що монолітно і скоординовану проти ворогові та завжди одностайно й однозгідно виступатиме перед цілим зовнішнім світом. Ці всі головні цілі консолідації є активні і на еміграції. Хоч тут немає безпосередньої боротьби з ворогом, як на рідних землях, проте вся політична робота мусить бути спрямована як допоміжна дія для краєвої боротьби. Політичні сили еміграції мусять скоординовано вести таку зовнішньополітичну діяльність, щоб якнайбільше помагати і підтримувати визвольну боротьбу в Україні добитися як найкращого зовнішньополітичного ефекту краєвої боротьби та заманіфестувати й утвердити перед цілим світом факт, що всі національні самостівницькі сили України, як у краю, так і на еміграції, становлять одноцілий фронт та одноцілу політичну формацію в боротьбі проти московського большевизму за державну самостійність України. Коротко, консолідація мусить принести внутрішнє скріплення Українського визвольного фронту, зміцнення його зовнішніх позицій і збільшення зовнішньо-політичного успіху революційної визвольної боротьби. Обидва ці моменти, внутрішній і зовнішній, вміщують у собі всі найважливіші цілі консолідаційних плянів. З такого визначення цілей уже виразно видно, яка концепція та яка постава консолідації дасть найкращий ефект. Перша і найважливіша справа – це координація політичного життя і дій еміграції з визвольною боротьбою в краю. Уніфікувати цілість української самостійницької політики так, щоб була тільки одна її лінія, і щоб уся політична акція на еміграції усіх її чинників була пов'язана з визвольною боротьбою в Україні. Об'єднання цілої еміграції усіх політичних чинників та пов'язання її з визвольним рухом на рідних землях в одноцілій національній державній формації, в якій знайдуть своє місце всі самостійницькі елементи, політичні угрупування, організації та інші чинники, щоб увесь український самостійницький світ творив одностайну цілість державного типу. Таку розв'язку дає концепція консолідації на державницькій платформі в рамках самостійної діючої державної формації з принципом політичного примату визвольної боротьби в Україні, консолідації на платформі і в рамках УГВР. Українська самостійна державна формація, очолювана УГВ-радою, що охоплює і об'єднує всі самостійницькі елементи в краю, дає найкращу платформу і організаційні форми для такого самого об'єднання та охоплення цілої еміграції усіх її самостійницьких елементів. Завдяки тому, що вона не є партійним чи міжпартійним органом, а формацією державною, в ній можуть знайти своє належне місце всі елементи і чинники, які становлять цілість української національної еміграції. Отже, політичні організації і угруповання різні політичні чинники, які репрезентують українську державну традицію, які свого часу одержали були від народу мандат як голови і члени урядів української держави або як парламентарні представники українського народу чи його частин, репрезентації центральних загальногромадських установ, станових, професійних організацій, українських церков, наукового світу, загалом цілої національної еміграції. Усі ці чинники, увійшовши в одну загальну державну формацію УГВР в її закордонній частині, братимуть активну співучасть у державницьких змаганнях, що базуються головно на крайовій визвольній боротьбі. Вони будуть пов'язані з нею політично та будуть сприяти посилюванню і закріплюванню її зовнішньополітичних успіхів і таким чином вноситимуть свій позитивний вклад у визвольну справу. Через те вони здобувають і закріплюють, тепер і на майбутнє, собі місце в укладі українських державно-творших елементів. Притому всі ці чинники, координуючи свою діяльність в одностайній лінії державницької визвольної політики, зберігають свою окремісність та реалізують свої питоменні вущі цілі. Як здійсниться ця концепція консолідації, то у висліді ціле життя української еміграції матиме таку внутрішню структуру, яку мають, звичайно, народи, що живуть державним життям. Відповідні закордонні органи УГВР виконуватимуть функції найвищого, керівного, державного чинника хоч без усіх засобів нормальної державної екзекутиви і таких санкцій, а користуючись засобами політично-моральних категорій, як авторитет загально визнаного державного чинника, внутрішньою солідарністю і самодисципліною. Теперішня постава деяких чинників на еміграції, які негативно чи індиферентно ставляться до визвольної боротьби в Україні, зокрема до УГВР, з вузькопартійних мотивів, не може мати суттєвого вирішального значення ані на стан і розгортання подій на рідних землях, ані на зовнішню політичну позицію нашої справи, що її репрезентує УГВР. Але все-таки не може бути без значення факт, чи ті чинники засвідчують свою солідарність і тим сприяють успіхові справи, чи ведуть неприхильну і шкідливу акцію, бодай тільки інформативну. Хоч би їхня неприхильна до УГВР акція не мала ніяких безпосередніх наслідків, то вже сам факт того, що вона є, українська, підриває моральні позиції, а це кидає тінь. Зате, одностайна постава у принципових справах українського визволення, засвідчувана перед цілим народом і перед чужим світом, і то при збереженні здорової внутрішньополітичної диференціації, напевно і значною мірою приведе до внутрішнього скріплення визвольного фронту та до зміцнення зовнішньополітичних позицій української справи. Питання, чому саме така консолідація на державницькій платформі, а не на базі тільки міжпартійного порозуміння, великою мірою висвітлене попередніми міркуваннями. Вирішальне значення мають передусім вимоги визвольної політики і боротьби. Державна формація УГВР дає найкращу платформу та організаційні рамки для об'єднання всіх самостійницьких політичних чинників на еміграції. Вона ставить передусім важливі понад партійні державницькі політичні завдання, навколо яких у спільній політичній акції об'єднаються всі сили української еміграції, в тому числі й усі політичні угруповання. Державницька платформа і такі організаційні рамці найкраще допоможуть розв'язати всі міжпартійні проблеми, а спільна жвава акція найкраще згуртує всі позитивні сили. Якщо ж консолідація на державній базі, то чому саме на платформі УГВР, а не, наприклад, на платформі УНР? Такі будуть між ін голоси опозиції проти цього плану. На це відразу відповідаємо, причому не намагаємося дати вичерпної відповіді. Зокрема, не потрібно тут вдаватися до аналізи державно-правних позицій чинників з табору УНР, бо ціль усіх цих міркувань висунути такі позитивні моменти, які доводять до політичного замирення і поєднання, а не загострювати спірні роз'єднуючі питання. Отже, будемо оперувати реальними політичними фактами та заторкнемо тільки те, що є конечним для висвітлення поставленого питання, що його не можна тут оминути. Передусім, УНР як політичний чинник може виступати тільки в ролі фактора еміграційного. Історія його діяльності, зокрема з останніх двох десятиліть, так наочно ствердила і задокументувала цей політичний факт, як для українського, так і для чужого політичного світу, що нема потреби його доводити, як і неможливо його серйозно заперечувати. Висуваючи тезу про теперішній так званий уряд УНР як носія і репрезентанта української держави, то, промовчуючи державноправну сторінку цього питання, можна б тільки апелювати до минулого, до історії української державності з 1918-1920 років та підтримувати думку, що він на еміграції зберіг мандат і компетенції правосильного уряду. Якби в нашій визвольній боротьбі і в цілому політичному розвитку в Україні від початку минулої світової війни не було того революційного державного життя і того процесу зростання з живої дійсності революційної державної формації, процесу завершеного створенням УГВР, тоді нашій самостійницькій політиці довелось би тепер, мабуть, покликатися на минуле і впротивагу до московсько-большовицького ставлення, так званого уряду УССР, висувати як репрезентантів української державності традиційний еміграційний уряд. Інша справа – чи тоді цю роль мав би виконувати уряд УНР, чи, наприклад, УДП з 1941 року. Але цього питання тут не будемо розглядати, бо така потреба не актуальна. Але підпільна державна формація та революційний найвищий державний орган України – УГВР, що існує і діє в Україні як політичний факт і фактор – має величезну перевагу над еміграційними чи традиційними урядами, як для самої революційної боротьби, так і для міжнародного становища української справи. Було б зайвим це тут ширше доводити. У кого мало важить і кого мало переконує значення і потреба визволяти визвольну політику і революційну боротьбу в самій Україні, той хай погляне, яку вагу і яке значення в сучасній світовій політиці мають аналогічні фактори інших народів, яку оцінку знаходять ті чинники у політиці чужих держав. Це ж на наших очах під кінець війни і після її закінчення різні еміграційні уряди, які віддали своїм союзникам під час війни значні прислуги і здобули собі значні позиції, зустріли з боку тих же союзників численні акти, якими підривається або ліквідується їхнє значення і роля. А натомість політика їхніх союзників великодержав старається ціною їхнього падіння чи підупадання здобути собі впливи і позиції щодо тих політичних процесів і сил, які існують і діють у батьківщині тих еміграційних урядів. Підставою такого ставлення західних великодержав до еміграційних і крайових факторів поневолених народів є, крім мотивів політичної тактики супроти ССР, консеквентний і холодний реалізм їхньої політики щодо тих народів. Розраховуючи на те, що дотичні поневолені народи мають відіграти у міжнародних подіях реальну роль як силові, а не тільки пропагандивні фактори, політика великодержав оглядається передусім на те, що діється в тих країнах, на той розвиток подій, які там відбуваються, і на ті сили та чинники, які формують крайову дійсність. Сьогодні для них мають більше значення навіть слабі, проблематичні взаємини з дотичними крайовими чинниками, ніж підтримка відданих їм союзників, еміграційних урядів. З політичного погляду це не є ані невірність союзникам, ані невдячність, а просто-напросто тверезий політичний реалізм, який вважає запідметний політичний чинник саме на рід як цілість, себто його головну, діючу на своєму терені частину, а не еміграційний відламок. Такі політичні показові лекції мусять вивчати ті українські еміграційні політичні чинники, зокрема ті, які задалеко відійшли від ґрунту політичної істини, тобто істини, що нарід у визвольній боротьбі мусить керуватися насамперед раціями і потребами цієї боротьби, і занадто покладаються на порятунок від зовнішнього світу, а, вдивляючись у чужі політичні обрії, беруть для оцінки нашої політичної проблематики чужі критерії та міри, вироблені для інших відмінних політичних політичних ситуацій. На тих прикладах, що їх так багато дають теперішні світові події, можна легко переконатися, що і в чужій тверезій політиці високої класи, така політична проблематика, як у нас, розцінюється тими самими критеріями і мірами, якими послуговується і наш доморослий революційний рух. Може, через те й легше буде знайти спільну політичну мову. Спостерігаючи позиції з одного боку крайових, а з другого еміграційних політичних чинників інших народів, ставлення їх до одних і других західних великодержав та цілу еволюцію тих відносин за останні роки, тим легше стає зрозумілим, яке велике політичне значення має існування і діяння в Україні підпільного державної формації і такого ж революційного уряду. Протиставлення його большевицькій експозитурі має на міжнародній арені значно сильніші атути і переконливішу силу, ніж виставлення еміграційного уряду. Бо ж сам факт його існування і діяння на українській території і те, що большевики не можуть його знищити, хоч докладають всіх зусиль тоталітарно нквд державної машини, це таке сильне і наочне свідоцтво про його вкорінення у народі і його силу, що жодна ворожа пропаганда не може нічого вдіяти проти цього свідоцтва. Зате кожен еміграційний уряд, навіть такий, що має одночасно всі атути своєї легітимності і мілітарну силу, але разом і те, що він є еміграційний, що його осідок є на чужині, а не в рідному краї, не може мати такого значення. Коли ж говорити про уряд УНР, то хіба ніхто не міг би твердити, що його найслабшим місцем є те, що він перебуває на еміграції». Коли ж політичне середовище УНР хоче обстоювати тезу про уряд УНР як уряд України, тоді треба ствердити, що в такій ролі він цілком не проявився в останні роки. Такі важливі і такі багаті на далекосяжні події в історії визвольної боротьби. Важко зрозуміти, як можна висувати такі претензії, знаючи, що претендент на позицію уряду України не то, що не керував визвольною боротьбою останнього періоду, але навіть не реагував на події в Україні в тому сенсі, як цього треба було вимагати від носія і репрезентанта Державної Незалежності України. В такій ролі властивим змістом діяння того уряду була б хіба не активність. Тут треба ще раз підкреслити, що на цьому місці не хочемо ні полемізувати, ні аналізувати чи висвіджувати позиції і ролю УНР. Якщо б це було потрібне, тоді довелося б піддати критичні аналізі насамперед державно-правний бік, як теж цілу політичну діяльність чинників УНР від початку їхньої еміграційної історії. Тепер цього не робимо, бо прагнемо до такої політичної консолідації, в якій усі причетні політичні чинники стають на правильну політичну платформу, входять у непохитну самостійницьку і соборницьку державну конструкцію та в ній вестимуть устійнену і випробувану правильну працю. Маємо на думці теперішню визвольну політику і перспективи майбутнього, тож при тому було б зайвим порушувати негативні моменти, якщо будуть гарантії, що вони належать тільки до минулого, а даний політичний табір стає на правильній позиції. Хіба що було б інакше? Тоді треба б не допустити до того, щоб негативи з минулого утруднювали чи обтяжували змагання за майбутнє. Тоді була б потреба розправлятися з тими негативами. Коли ж довелося заторкнути концепцію про уряд УНР, то ніяк не можна обійти факту, що той політичний чинник в останні роки так наочно виявив перед цілим українським народом і перед чужим світом свою неспроможність до власної державницько-визвольної політичної дії, що висування його на чоло українських державницьких змагань принесло б уже з тієї одної причини за велику шкоду для визвольної справи. Чи ж можливим є серйозно ставити перед українським народом верхівку УНР як той найвищий чинник, який очолює визвольну революційну боротьбу, який репрезентує українську державність революційну, який дає найвище державне завершення непримиренному динамізмові і активності сучасної української революції? Чи ті два елементи – найвищий революційний активізм і крайню неактивність та опортунізм УНР, і то в найгарячіші моменти, можна сполучити в таку політичну цілість, щоб саме цей останній був керівним і прапорним? Чи може українська визвольна політика мала б виглядати так, що визвольна революція – це одна справа, а уряд – друга? Чи за такого укладу можна в одноцілих визвольних змаганнях зосередити всю політичну енергію, змобілізувати до боротьби всі сили народу? Чи можна таким способом створити відповідно сильний фронт самостійницької політики проти большевицького тоталітарного імперіалізму? Чи на думку еміграційного уенерівського табору, українська справа виступила б тоді в своїй найсильнішій формі на міжнародному форумі і здобула б, можливо, найкращі позиції. Сьогодні Україна в міжнародному укладі сил це немов вулкан визвольної революції, якого не можна ні згасити, ані здушити, це джерело безнастанних потрясін у протиприродній політичній структурі на сході Європи. Україна – це та непримиренна сила, яка бореться проти всякого наїзника, проти всякого поневолення. Вона діє виключно за своїм власним законом, має своє невідхильне прямування до соборної суверенної української – держави. Серед найтяжчих умов Україна не тільки продовжує боротьбу, а й живе власним, оформленим у підпільно-державному творі життям. Український народ веде не тільки власні змагання, він нині стає осередком, організатором і передовою силою спільного визвольного проти Большевицького фронту всіх поневолених цим большевизмом народів. Україна – історичний руйнівник московсько-більшовицького імперіалізму та гніту, а також центр нового ладу свободи і справедливості на руїнах СРСР. Це її історична місія та світова роль. Для максимальної ефективності, боєздатності та зовнішньополітичного успіху вся самостійницька Україна та її сили мають бути єдиною цілістю з відповідною внутрішньою структурою та зовнішньою формою. Усі елементи мусить стояти на своїх місцях, а найвизначніші – очолювати. Цим вимогам найкраще відповідає революційно-державна формація, очолювана УГВР – Українською головною визвольною радою. Вона органічно виросла в Україні під час боротьби, сформувавшись під впливом сил і тисків оточення. У цій формації всі складники та зовнішні форми природно пристосовані до реальної дії. Саме в такій формі українська державницька формація має виступати перед світом, оскільки вона підкреслює її риси та є джерелом нашої сили. Ця революційно-державна формація, зроджена на рідних землях, має бути головним осередком. Вона повинна надати державно-організаційні рамки для включення всіх еміграційних самостійницьких сил і чинників у єдину цілість, які знайдуть місце у її розбудованій закордонній частині. Щодо державної традиції, на яку посилаються кола УНР, ми визнаємо їхні історичні позиції, але вважаємо, що продовження державницьких традицій пов'язане не з особами чи політичною групою, а з живою політичною акцією та визвольною боротьбою, яка реалізує ці традиції у дійсності. Збереження державницьких традицій не полягає на тому, щоб твердо триматися самої формальної, а ще більше персональної традиції, тобто з колишньої ролі і постів окремих осіб чи груп виводити їхнє незастаріле виключне право не тільки репрезентувати минуле, а й у теперішній українській політичній дійсності посідати такі пости і персональні позиції, до яких уже не дає підстав сучасна їхня діяльність. Визнавці такого розуміння державних традицій часто ставлять як найвищий і вирішний критерій питання, чи поодинокі явища і цілий розвиток живої політичної дійсності і визвольної боротьби вкладаються у ці зовнішні формальні рамці, а ще більше, чи респектують вони їхні традиційні персональні управнення. Якщо так, тоді це, на їхню думку, державницькі погоджені з традицією «факти», Якщо ж ні, то вони їх не визнають, ганьблять, як явища звернені проти державницьких традицій, хоча б їхнім виключним змістом було якраз змагання за те, щоб сама суть тієї ж державності була не тільки традицією, а й справжньою дійсністю. Розвитком справжньої політичної дійсності і визвольної боротьби, але державних традицій не можна трактувати по музейницьке. Кожний, хто хоче стояти на сторожі їхнього збереження, має не так права, як обов'язок, передусім, докласти всіх можливих старань, щоб найістотніший зміст державності не зійшов до ролі тільки історичного порядку, щоб він не належав до минулого, а щоб до нього належала сучасність і майбутність, щоб він був живою реальністю. Мова йде про самий зміст, а не про персонал чи про менш важливі справи формального порядку. Зберігати державницьку традицію – це значить не зводити її справжнє життя до музеїв, а пов'язувати її з актуальними державницькими змаганнями, сприяти тому, щоб була дотримана історична перманентність поміж теперішніми державницькими змаганнями і традицією з минулого, і то головно щодо позитивного змісту. В усьому найважливішим є самий зміст, суть, а не справи формального порядку, як назви і та інші, або питання персональні чи групові. Доцінюючи значення традиції у державницьких змаганнях, ми є за здійснення і продовжування усього найціннішого, найпозитивнішого щодо змісту в традиції нашої державності. Але ми є проти присвоювання монополю чи традиції, проти формалізму та проти самого збереження традицій державності як музейних вартостей. Повертаючись до УНР, вважаємо, що цей політичний чинник на самому початку мав зі свого минулого чи не найбільше можливостей, а тим самим і зобов'язань продовжувати державницькі традиції у дальших визвольних змаганнях та в послідовній самостійницькій політиці. Повертаючись до УНР, вважаємо, що цей політичний чинник на самому початку мав зі свого минулого чи не найбільше можливостей, а тим самим і зобов'язань продовжувати державницькі традиції у в визвольних змаганнях та в послідовній самостійницькій політиці. Але розвиток визвольних змагань в останні два десятиліття, зокрема від початку Другої світової війни, тих змагань, які саме є найістотнішим продовжуванням українських державницьких традицій, не дає чинникам УНР такого політичного свідоцтва, яке виправдало б їхні претензії до виключно найвищого становища в українському політичному житті. «Українські державницькі змагання продовжуються безперервно. Вони мали і мають свої героїчні подвиги та великі політичні досягнення. Вони ж найвиразніше продовжують українські державні традиції». А тим часом політичний табір УНР не лише не відіграє у них такої ролі, до якої заявляє претензії, а взагалі він або не проявляє себе в найважливіші моменти визвольних змагань останніх років, або стає по тому боці, звідки йде не поміч, а утруднення для визвольної боротьби. Зійшовши з позицій провідного чинника у боротьбі за державність, чинники УНР тим самим зійшли з першої позиції у продовженні державної традиції. На сторожі цих традицій, на сторожі української державності, стали нові революційні сили України, які взяли на себе найбільшу частину теперішньої боротьби за державність. Накреслюючи нашу концепцію консолідації всіх самостійницьких елементів на еміграції та концепцію уніфікації української самостійницької політики, слід з'ясувати нашу поставу до тих тенденцій, що їх висуває група УНР, тобто, щоб політичні угруповання консолідувалися навколо політичного осередку УНР, який мав би бути визнаний тими ж угрупованнями за український еміграційний уряд. Концепція УНР не має огрунтування в позиціях та ролі тієї групи в сучасній українській політичній дійсності, зокрема в сучасних визвольних змаганнях, бо ця концепція не відповідає становові і потребам теперішньої визвольної боротьби в Україні та цілої визвольної політики. Також відклик «Кіл УНР» до своїх управнень в ім'я державницьких традицій не є виправданий. Одначе, як ми вже зазначили, не хочемо тут заторковувати історичної ролі УНР, ані заперечувати того, що позитивні елементи в тому таборі могли б тепер і в майбутньому внести свій позитивний вклад у дальше продовжування змагань за державну незалежність України. Відкил УНР ідуть намагання протиставити революційній державній формації, що її очолює УГВР, уряд УНР. Як бачимо, з одного боку, непричетність чинників УНР у визвольній боротьбі України та в усіх державницьких актах і діях в Україні в останні роки, а з другого боку, намагання протиставити себе з еміграції тим фактам і чинникам, які творять і формують державницькі змагання і самостійне державницьке життя України в останні роки і тепер. Така постава чинників УНР унеможливлює їм знайти для себе місце в укладі активних самостійницьких сил України та включитися у сучасні державницькі змагання і дії, якщо УНР і далі хоче простиставити себе революційній державній формації України, яка виросла з самої боротьби. В такому разі група УНР ставить себе поза рамки сучасних визвольних змагань і стає в таку позицію, що активна визвольна політика мусить її поминути, тобто виелімінувати. І якраз ця політична група УНР доводить до альтернативного протиставлення «або-або». Ця альтернатива є помилкова і шкідлива для цілої визвольної справи, а ще більше для самої згаданої групи. В українському внутрішньополітичному житті багато зайвих конфліктів і контроверсій походить з того, що політичні чинники у своїх взаємовідносинах дуже часто ставлять справи так, що виходить просто протиставлення поміж ними там, де його властиво немає. Причина в тому, що існує у нас, зокрема на еміграції, багато політичних угрупувань, але процес політичної диференціації і кристалізації окремих політичних напрямків не зрілий. Окремі політичні табори не мають достатньо розвиненого й оформленого свого власного, їм притаманного, політичного змісту, світогляду, програми, тактики чи устійненого напрямку політичної праці. Через те вони не мають власної політичної лінії, а для того, щоб утримати свою партійну організаційну окремішність, вони за зміст свого групового існування беруть або опозиційне, або, сповидно, конкуренційне становище супругового. Проти активних сил в українській політиці. Найгірше лихо внутрішньоукраїнського політичного життя криється саме в тому, що окремі політичні угрупування, які вже з уваги на свій склад повинні мати власне політичне обличчя, силкуються зайняти позиції іншого політичного чинника. Коли не до того з їхнього боку немає і відповідної серйозної дії, що її треба вести на тих позиціях, до яких вони заявляють свої претензії, а є тільки уявні, дрібні, пропагандивні маневри, тоді з цього виходить не творча боротьба і співзмагання, а хаотизація політичного життя і підривання зменшування успішності позитивної праці активних політичних сил. Якщо кожний український політичний фактор матиме розвинений, скристалізований і оформлений власний політичний зміст та обличчя, засяг, напрям і характер власної політичної праці, тоді матиме й означене власне місце в українському політичному житті, виконуватиме власну означену функцію в цілості. Взаємовідносини поміж ними також будуть тоді природні й речеві, а цілий уклад політичних сил буде виразний і оформлений.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 а це буде чинником поступу і активізації, бо тоді відбуватиметься процес взаємного відшліфовування, доповнювання і вирівнювання додатніх елементів та одночасно нейтралізування від'ємних елементів, відбуватиметься політична синтеза різних сил і дій, чи то організовано, чи природним порядком, у самих наслідках діяльності всіх складників. Тоді замість такого стану, що одні ведуть боротьбу й позитивну політичну працю, а другі говорять, що роблять те саме та ще й краще, а насправді лише утруднюють роботу першим, прийде зміна в тому напрямі, що крім ривалізації, кожний чинник вестеме свою власну працю і виконуватиме таку функцію, якої не робить і не виконує інший. В сучасній українській політичній дійсності, за теперішнього нашого стану, таки справді не може бути забагато сил, забагато виконаної праці. Одного й другого ще треба й треба. Є місце й праця для всіх сил, різні завдання в різних напрямках так, що всі чинники, напевно, зможуть внести свої позитивні вартості й вклад. Треба тільки одного – щоб усі дбали насамперед про добро України, української справи, а потім про своє партійне добро. Щоб усі хотіли справді боротися чи позитивно працювати для спільної справи, та щоб усі шукали свого власного місця праці відповідно до своїх спроможностей, а не намагалися підшиватися під інших та користуватися здобутками інших. В українському житті тепер немає багато чого ділити для використовування і зужитковування. Зате можна багато зробити і здобути жертвою боротьбою та працею. Так тісно, що не можна протовпитися, може бути тільки при політичному чи суспільно-громадському жолобі. Натомість у боротьбі і при праці е дуже багато місця для всіх, більше, ніж охочих і доброї волі. Наша концепція консолідації – це концепція згуртування і з'єднання всіх національних сил для спільної боротьби і спільної праці на спільній державницькій платформі. Це не консолідація для розподілу впливів і позицій між договірними політичними угрупуваннями. Перша й основна передумова до повної внутрішньоукраїнської консолідації є те, щоб у цілому українському житті, як у цілому, так і в усіх його складових елементах, на першому місці стояв принцип визнання визвольної боротьби і творчої праці для справи визволення та державної самостійності щоб за цим критерієм оцінювати всі елементи і всі проблеми внутрішнього українського життя. Тоді в ім'я спільної ідеї та великої національної потреби в оцінці всіх явищ і всіх чинників переважатимуть, з'єднуючи спільні моменти, які стоятимуть перед тим, що спірне і роз'єднуюче. Перше значення матиме питання, який позитивний вклад вносить кожний елемент у цілість. У консолідації, замість групової ексклюзивності і вузькопартійного або-або супроти інших політичних чинників, до голосу має прийти взаємна толерантність і синтезуючий принцип «і-і». Не відкидати жодного чинника, який може і хоче внести у спільну цілість свій позитивний вклад, а елімінувати тільки шкідливі елементи. Коли ж говорити про те, яке місце в цілому укладі має зайняти кожний чинник, то в цьому повинні вирішувати дві речі. По-перше, головний напрям, зміст і характер діяння цілого укладу політичних сил і питання, яка політична формація найкраще відповідає тим актуальним потребам. По-друге, те, яку роль в цьому справді виконує кожний чинник зокрема. Потрібний є не тільки механічний конгломерат різних політичних сил і чинників, які, крім своїх особливих завдань і окремих цілей, мають діяти в одному напрямі – за одною генеральною лінією самостійницької політики. Наша консолідаційна концепція прагне до того, щоб політичні угрупування і інші політичні чинники, зберігаючи своє власне існування і діяльність, увійшли в одну цілість вищого порядку, яка в боротьбі, а також і щодо зовнішнього світу, як і в урегулюванні основних внутрішньоукраїнських справ, буде виступати і діяти як органічна цілість. Така організована цілість українських політичних сил має не тільки існувати, вона мусить виконувати означені завдання, має провадити визвольну боротьбу і самостійницьку українську політику, її внутрішній уклад і зовнішнє оформлення мусять бути достосовані до даного загального стану, становища і потреб цілої визвольної справи, зокрема, до ситуації і визвольної боротьби в Україні. Цілком відмінну іншу лінію визвольної політики, інший політичний характер і обличчя мала б цілість сконсолідованих політичних сил на еміграції, залежно від того, чи це була б консолідація на платформі і в рамках державної формації УГВР, чи під виглядом еміграційного уряду УНР, чи механічного, безликого і безконцепційного міжпартійного зговорення». В тому немає неясності ані сумнівів. Мова йде про нашу визвольну концепцію, про напрям і зміст самостійницької політики. І це має бути вирішене. Це повністю довершилося на рідних землях, і ступневе довершується вже на еміграції. Якби розвиток політичного життя на еміграції пішов далі так, що в той час, коли у державній формації УГВР об'єднуються всі активні самостійницькі сили і елементи, навколо УНР згуртувався б протиставний опортуністичний табір, тоді дійшло б до ексклюзивного протиставлення «Або-Або». У висліді від цілої активної самостійницької політики, яка базується на крайовій боротьбі, відпадали б гуртом і всі ті елементи та вартості, що опинилися в опортуністичному таборі, як і ті, що могли б у самостійницькій політиці виконувати позитивну роль, якщо б не протиставляли себе укладові активних сил, а включились у нього, поєдналися з відповідними його елементами. При протиставленні або-або відповідає і пропадає для актуальної позитивної праці все, що включилось у негативний чи менше вартісний уклад, хоч би навіть воно було поважною позитивною величиною. Зате ж при включенні до надрядного вищого укладу всіх національних сил поряд з дальшою внутрішньою ривалізацією, але без крайньо ексклюзивного протиставлення, навіть малі позитивні вартості і елементи не йдуть намарно, а разом з іншими вартостями тієї категорії скріплюють відповідні позиції цілости. Оцей був би головний ефект у розумінні економії політичної енергії з консолідації різнородних і відмінних політичних елементів. Подані в цій статті міркування підходять до таких висновків. В українській політичній проблематиці на першому місці стоїть питання визволення, визвольної боротьби, основ і головного напрямку визвольної політики. Альтернатива така – визвольна революційна боротьба і ґрунтовна активна визвольна політика, головним осередком і базою якої є ця боротьба, чи пасивний опортунізм – Орієнтація і вичікування на те зване кон'юнктуру, на визволення зовнішніми чинниками. Це означає, чи треба вести визвольну боротьбу і чи треба вести самостійну, ґрунтовну й активну визвольну політику, чи ні. Але тут немає компромісу, ані викруту, і може бути тільки одне вирішення. Українська самостійницька політика може піти тільки одним шляхом, на який її спрямував і попровадив самостійницький революційний рух – і в одній революційно-державній формації України, що її очолює УГВР. Це є перша головна засада нашої визвольної політики. Друга важлива проблема на еміграції – це питання політичної консолідації. Це, перш за все, питання економії політичної енергії – вимога зібрати всі сили в одній понадпартійній державній формації для спільної скоординованої політичної акції і визвольної дії, а не задля самої консолідації. Як боротьба і політична акція є шляхом і засобом до державного визволення, так і консолідація має бути засобом до збільшення сил і зміцнення позицій у визвольній боротьбі та в самостійницькій боротьбі. Такий її сенс. Консолідація мусить бути підпорядкована першому постулятові, з ним пов'язана і так до нього достосована, щоб зміцнювати, доповнювати і прискорювати його реалізацію. Відірвана від тієї цілі, що їй має служити, вона втратила б свій основний сенс, а спрямована проти тієї мети, була б шкідливим і негативним явищем. Перший постулят, напевно, буде зреалізований і на еміграції. Запоруку цьому дає сила і наснага революційного визвольного руху, а також ідейно-політична постава здорової частини української еміграції, яка прагне внести свій позитивний вклад у справу визволення. Що ж до консолідації еміграційних політичних угрупувань і чинників, то це великою мірою залежатиме від них самих. За їхню участь промовляє як добро цілої визвольної справи, так і чисто партійна рація і користь самих угрупувань. Для цілости визвольної політики буде безперечна користь з того, якщо в консолідаційному процесі на платформі і в рамках УГВР візьмуть участь ті політичні чинники, які досі не йдуть тим єдиноправильним шляхом визвольної політики, а які можуть внести свої позитивні вартості. Але ще більше значення має ця справа для самоволісти вих політичних чинників і угруповань, бо для них цим вирішується питання підстав і перспектив дальшого існування. Не одна політична група, яка розминулася з активною, справді визвольною політикою і через те втратила рацію існування, дістає незвичайно нагоду виправити свої прогріхи, включитися в єдиний визвольний фронт, зайняти місце в тій державній формації, до якої належить майбутнє, хоч для того, щоб її створити, вона нічого не зробила. Ця нагода стати відтепер на правильні позиції, взяти позитивну участь у розгортанні визвольних змагань, а через те здобути і для себе місце у державному будівництві України. Одначе, було б помилкою приписувати за велике значення поставі окремих угрупувань. Більшість з них є слабосильні і не мають впливу на розвиток подій. Самі народні маси, пройняті політичним активізмом, з високим політичним виробленням і здоровим інстинктом, активно включаються в політичне життя та проходять попри ті угрупування, які не йдуть нога в ногу з цілим розвитком визвольної справи. Ті ж маси стають тепер уже й на еміграції основним політичним чинником. У процесі консолідації політична конечність та достосована до неї доцільна лінія активних політичних сил спільно зі співдіючими масами переважать евентуальне гальміюче діяння різних угрупувань. А постава тих угрупувань вирішуватиме не так питання, чи довершиться процес консолідації, як радше те, чи вони самі знайдуть і яке місце в українській внутрішньополітичній дійсності. Визвольна боротьба і її самостійницька політика підуть своїм твердим і нестримним походом до перемоги. Вестимуть їх усі активні самостійницькі сили, згуртовані в одній самостійній революційній державній формації, що її очолює УГВР. Усі політичні елементи мусять зайняти своє становище. Хто піде в поході, піде до перемоги. Хто протиставиться чи вагається, той сам стає в таку позицію, що всі здобутки визвольної справи будуть його невдачами, її тріумфи – його поразками, її перемоги – його падінням, а її слава – його неславою. Це були б позиції, дуже зближені до позицій ворожих, хоч не в намірах, але все одно в наслідках. Ставати на такі позиції тепер, маючи змогу зайняти позитивне становище, було б з національного погляду власного політичного добра нерозумно і самовбівче. Зважитися на один або другий бік доведеться усім, кожному політичному чинникові, кожному угрупуванню. І то скоро. Усі національне здорові елементи та всі позитивні, тверезі політичні чинники напевно знайдуть своє належне місце та свою творчу ролю в одноцілому визвольному фронті. Ціла здорова українська еміграція з'єднається з визвольною боротьбою в Україні в одностайній самостійницькій політичній дії, в єдиній самостійній державній формації під кермою революційного найвищого державного органу України Української головної визвольної ради до засад нашої визвольної політики. Підписана псевдом «Се-Асірий» стаття є немов продовженням попередньою з метою вияснити українській спільноті на чужині, за що, в ім'я чого і якими засобами вона повинна, сконсолідовавшись, політично боротися. Автор з'ясовує суть, зміст і процес Української національно-визвольної революції, нереальність еволюційних концепцій, природу московсько-большевицького режиму і системи, три фази революції, її визвольну концепцію і стратегію. Поширення і поглиблення цих тем знаходимо в інших статтях Себандери, як «Державницька політика проти большевицької гри в СССР», «Плановість революційної боротьби в краю», Українська національна революція, а не тільки протирежимний резистанс. Слово до українських націоналістів-революціонерів. Перспективи української національно-визвольної революції. Ця стаття була перший раз друкована в журналі «Визвольна політика. Мюнхен. Рік вид і. ЧЧ 9 9.10. Листопад-грудень 1946 рік». Частина в тижневику «Шлях перемоги» – Мюнхен, рік вид 8, ЧЧТАК-1-2, 358-359 з 7.1.1961 року. Суть, зміст і процес української революції. Українська національна революція – це боротьба за саме життя і волю народу та людини, а також боротьба за зміст, підстави і форми життя, за його розвиток і за поступ. Це боротьба проти московсько-большевицького імперіалізму, який прямує до панування над усім світом, і з цією метою поневолює, визискує і нівечить народи та людину. Це боротьба проти большевицько-комуністичної системи, яка в ім'я спекулятивної доктрини та на послугах імперіалізму однієї партії переводить на організмі 200 мільйонів мільйонових мас поневолених народів найжахливіший в історії експеримент – всупереч природі, волі та добру цілих народів і людини. Це боротьба проти режиму і тиранії большевицько-комуністичної партії, що з жадоби необмеженої самовільної влади і своїх користей обернула невільників та найбільших жебраків маси поневолених народів. Це боротьба за оборону самого існування, волі і розвитку всіх народів, поневолюваних большевизмом, і за оборону людського, вільного і гідного життя народніх мас та кожної людини. Український націоналізм має свій уклад позитивних ідей і вартостей, які визначають зміст і форми життя та розвитку народу й одиниці в усіх ділянках, визнають їхню творчу роль у вселюдському поступі. Основні правди наших ідей коріняться в українській духовності, сформульованій та утверджені впродовж цілого історичного розвитку, в духовності, яка гармонізує з найкращими досягненнями розвитку вселюдської духової і суспільно-політичної культури та поступу. Наші правди є діаметрально протилежні до духу й суті московського большевизму, в якому є зібрані, повторені і доведені до рафінованої системи вияви найчорнішої реакції і падіння з цілої історії людства – з негативним застосуванням присвоєних большевизмом чужих здобутків матеріального і технічного поступу. Наша ідея волі, самобутності та свобідного розвитку народів є протиставна большевицькому поневоленню, нівелюванню і винищуванню цілих народів. Ідея гідності і пошанування людини, її вільного розвитку, власної ініціативи, творчого та достойного самовключення в гармонійний уклад збірного національного і суспільного життя є діаметрально протилежна до большевицької тиранії, уярмлення і визискування людини, топтання її гідності, нівечення свободи. Наша ідея соціальної справедливості протиставна большевицькому фальшивому зловживанню соціальними гаслами для обдурювання мас чужих народів і прикривання найреакціонішнішого соціального гноблення в цілому СССР. Наша ідея рівності та братерства всіх людей в народі протиставна до большевицької класової теорії та до їхньої практики, яка перетворює народні маси в невільників і жебраків з одного боку, а з другого дає необмежене панування і сваволю панівній кліці комуністичної партії. Наша ідея позитивної, творчої ролі держави, яка має обороняти, організувати і сприяти вільному життю і розвиткові культурного поступу та господарського добробуту народу і людини, є протиставна большевицькій системі гнобління, визиску і нівечення людини та народних мас державою одним великим концентраційним табором. Ідея спрямування діяльності та зусилля держави й організованої в ній народньої спільноти на творення, закінчення і помноження позитивних вартостей, які збагачують і підносять рівень життя народу та одиниці в усіх царинах, помножують їхній творчий вклад у скарбницю вселюдського поступу і культури, протиставна порожньому большевицькому імперіалізмові, який з безглуздої жадоби панування над цілим світом з усього хоче робити, тільки знаряддя свого насильства і загарбництва. Пошанування різнородності змісту і форм життя та багатства культур різних народів, ідея толеранції супроти чужих і відмінних культурних та соціальних вартостей і систем поруч з прив'язанням до свого та плекання своїх вартостей, протиставні московсько-большевицькій нетерпимості та ненависті до всього, що відмінне, небольшевицьке, та зродженої з почуття своєї нижчости, жадоби нищити чужі культури і цілі народи, нівелювати життя усіх людей, усіх народів під одну мірку і смак большевицького режиму співжиття вільних народів і мирні взаямини їхніх незалежних держав без уваги на ріжницю суспільних і політичних систем замість большевицької постійної ворожнечі, повної ізоляції і перманентної, відкритої чи прихованої війни проти небольшевицького світу. Ідея свободи творчої ініціативи одиниці й вільної діяльності, яка не загрожує і не шкодить співгромадянам і народові, є звернена проти большевицького тоталітаризму і диктатури, яка позбавляє людину всякої свободи, робить з неї раба держави, визискувача і сковує її творчі сили кайданами всевладної тоталітарної комуністичної монополії. Ідея свободи релігії, сумління, думки і слова, вільної духово-культурної і мистецької творчості проти насильства над духом народів і людини, проти накидання засобами терору, большевицької доктрини та її шаблонів у духовному, культурному і мистецькому житті та творчості. Віра в людину, її шляхетні, позитивні прикмети і пориви, її суспільницький інстинкт, Плекання і піднесення тих добрих сторінок людської природи протиставиться большевицькій ненависті і погорді до людини та породженій нею системі примусу, насильства і найжахливішого терору. Ідея природньої гармонії, рівноваги і співгри поміж духовими і матеріальними елементами в житті і розвитку людства є звернена проти насильницького накидання всім і всьому штучної, спекулятивної, матеріалістичної доктрини комунізму і проти природнього нагинання життя до її розумінь і тверджень. В дусі цих вічно нових і незмінних основних ідей український націоналізм розвинув цілу програму як систему напрямних, засад і вартостей, які визначають зміст і форми життя та розвитку народу й одиниці в усіх ділянках. У тій програмі має місце тез української минувшини, що зберегло свою вартість та актуальність, що відповідає сучасному становові і розвитку знання та поступу. У нашій програмі прийняті найкращі досягнення знання і поступу в усіх ділянках життя інших народів, які відповідають нашим духовним і культурним елементам, станові і природним умовам життя в Україні. Ідеї і програма Української революції накреслюють прогресивний зміст і форми життя, цілком протилежні до реакційних большевицьких. Хоч большевики привласнили собі чужі здобутки в ділянці техніки і матеріальної цивілізації, застосували деякі засоби, методи і форми, виборені народом під час революції, одначе все це вони застосували на послуги реакційної суті і таких же реакційних своїх цілей. На відміну до реакційної большевицької дійсності, ідеї і програма української революції ведуть до докорінної перебудови цілого життя в усіх його ділянках і проявах. За цей позитивний зміст ведеться безперервна революційна боротьба. Українська національна революція – це безперервний, постійний і прогресивний процес, який охоплює і проймає все життя. Її уклад позитивних ідей і вартостей стоїть проти большевицької системи не як абстрактна теорія і доктрина, а як жива і дійова динамічна сила. Відповідаючи духовності, природі, бажанням та інтересам широких народних мас, ставлячи перед ними конкретні цілі, який повинен бути зміст, уклад і форми цілого життя, вказуючи їм реальну дорогу, як дійти до цих цілей, ідеї і програма Української революції разом з активною революційною боротьбою мобілізують та активізують народні маси до боротьби за повне їх знищення через знищення большевизму. Істотною прикметою нашої революції є щораз ширше розгортання, загострення і поглиблення процесу всебічної боротьби проти большевицької системи реакції за здійснення прогресивних цілей. Захоплюючи широкі народні маси, ця боротьба проходить у всіх площинах і ділянках життя в політичній, суспільній, господарській, духово-культурній, релігійній та інші народні маси ставлять опір большевицькій системі, не дають їй вкорінитися і легко здійснювати свої цілі, ведуть проти неї наступ, примушуючи режим до поступок і постійного зміновіховства. Наша революція є в постійному наступі, її ідеї і програма в зударі з большевицькою дійсністю перемагають, бо вони правдиві, вартісніші і сильніші. Тому вони захоплюють щораз ширші народні маси, поширюються дедалі і серед інших народів, поневолених – большевизмом, захоплюють і революційно активізують їх, а навіть проникають у ряди самого режиму і частково його розкладають, захоплюючи собою вартісніші одиниці. Нереальність еволюційних концепцій – природа большевицького режиму і системи. Такий процес, зростаючого напору революційних ідей, є істотний для нашої революції, але він не вичерпує нашої революційної боротьби. Сам один він не довів би до повної перемоги, не приневолив би большевизм до такого ступневого відступу, який закінчився б революційною переміною, перетворенням змісту і форм життя з большевицької системи по лінії нашої програми. Це є неможливе як через саму природу большевизму та його системи, так і з уваги на стан режиму та його постави до уярмлених ним народів. Большевицький режим перебуває, за своєю суттю, у безперервній боротьбі проти мас підбитих ним народів, у якій він не може втриматися без своєї комуністичної системи примусу. Большевицький режим і система є так взаємно пов'язані, що коли впаде одне, впаде й друге. Одне без другого не може існувати і не може його зрадити без самогубства. Неможливим є повністю заламати ідейно, розкласти морально большевицький режим тому, що він не має ані ідеї, ані моралі взагалі. Замість ідей він має одну мету – володіти і панувати над підбитими народами та підбивати інші, панувати найбільш абсолютистично, засобами тотальної диктатури і терору. Таке володіння дає панівній кліці, партії, все, чого жадібна, безідейна особа собі бажає». Замість моралі в большевиків є одна засада – все, що служить їхнім цілям, що стає їм у пригоді, треба приймати, а все, що стає на перешкоді, те можна і треба всякими засобами нищити. Поняття добра і зла, злочину і права, чести і ганьби, дозволених і недозволених засобів та методів большевизм не визнає за свої обов'язкові норми, але облудно послуговується ними у відношенні до підбитих та інших народів, як засобами, елементами большевицької діалектики. Ідеями і моральним наступом можна досягти і вирвати з рядів режиму лише елементи ідейно і морально вартісні, але їх там небагато. Головний стоп комуністичної партії і большевицького режиму – це безідейний і аморальний елемент, який знає тільки одне – мати все через необмежену владу або не бути. На такий елемент, що є стрижнем большевицького режиму і партії, не можна впливати ідейно-моральними вартостями, його можна тільки знищити. Для цієї одної мети диктатури панування партії, до чого зрештою большевики призналися від самого початку, вони, користуючись тільки ширмою-пролетаріатом, побудували і постійно скріплюють та удосконалюють свою систему. В ній вони використали всі зразки диктатури, терору, систему перетворювання мас і народів на слухняний інструмент сили в руках малої групи людей. Вибравши і склавши найрафінованіші зразки, що їх знає історія людства, вони запрягли на послуги тієї диктатури здобутки модерної техніки. Ціла більшовицька система є доведена до досконалості під двома аспектами. Тотальної диктатури всередині й експлуатації людини, народів і засобів країни утворені інструменту сили для імперіалістичної експансії. Большовизм так деформує ціле життя СССР, щоб запевнити собі беззастережну підлеглість і слухняність мас. Для того він нищить усі людські спільноти, передусім найсильніші – родину і націю. Він доводить цілу суспільність до такого розпорошення, щоб режим завжди мав до діла з самотньою одиницею. Удержавлення цілого життя, в першу чергу господарського, створює такий стан, що режим безпосередньо володіє всіма засобами до життя, а громадянин, позбавлений їх і всякої можливості самостійної діяльності і прожитку, постійно живе на ласті і на голодовій пайці від держави а за найменшу спробу неслухняності його позбавляють змоги жити. В дальшому через знищення релігії і всяких небольшовицьких вартостей, і накинена матеріалістична доктрина, і ціла большовицька система виховання мають допомогти режимові звести людину до ролі невільника, який, опанований лише журбою, як би то не втратити мінімальних засобів прожитку, що їх він може одержати тільки через підкорення режимові, буде в усьому слухняним знаряддям. Комуністична система тоталітарного державного капіталізму має обмежити внутрішнє зужиткування всіх дібр до, можливо, найнижчого мінімума та вжити всі матеріальні засоби підбольшовицьких країн на цілі зовнішньої експлуатації. Всевладне опанувавши життя усіх народів і всіх людей в СССР, большовицька система кує з них із матеріальних засобів один інструмент для насильства і підбою. Система брехні, що її большовики довели до найдальших меж, це один із головних складників большовицької тактики. Вона повинна паралізувати й опановувати душі та уми людей в СССР і поза його кордонами. Большовицька держава все владно опановує не тільки збірне, а й індивідуальне життя кожної людини, а большевицькою державою володіє і послуговується як знаряддям злочинна комуністична партія, спілка протинародних і протилюдських змовників з режимом СССР на чолі. Як неможливим є самим ідейним натиском зламати більшовицький режим, так і більшовицької системи не можна знищити частковим її поборюванням і розправою з нею в поодиноких ділянках, етапами. Цим можна її підірвати, послабити, але не зліквідувати, ані примусити до еволюційної переміни. Бо большевизм базується не на вартості і стійкості своїх засад, доктрини і метод організування життя, а на насильстві і терорі, що його він плекає і постійно зміцнює, та яким він завжди послуговується, як своїм аргументом. У тоталітарному большевизмі комуністичний устрій і система та диктатура режиму творять дві неподільні частини однієї цілости, так пов'язані з собою, що доки одна з них живе, відроджує другу, якщо б ця впала». Знищити большевизм можна не еволюційним шляхом, тільки тотальною революційною розправою, в якій організована революційна сила з безпосередньою активною участю найширших народних мас у могутньому зриві розторошить і корінням вирве головні елементи большевизму – режим, партію, систему і доктрину, всі їхні відгалуження і прояви. В тій остаточній розправі мусить зосередитися і завершитись процес революційної боротьби. Щойно після розгромлення большевизму і повалення большевицької тюрми народів СССР будуть уведені в життя позитивні ідеї і програма революції. Три фази революції Українська національна революція як одностайний процес складається з трьох фаз. Перша і друга – це фази боротьби, третя – державного будівництва. У першій фазі проходить процес затяжної, прогресуючої підпільної боротьби. В ній йде змагання передусім за душу народних мас, мобілізація і активізація їх по боці революції проти большевизму. Підриваються позиції большевицької системи і сили большевицького режиму, зростає організована сила революції. В цій фазі проходить основоположний конструктивний процес. Наші ідеї і програма опановують найширші маси українського народу, поширюються на інші народи, уярмлені большевизмом, визначають для них бажаний зміст і форми життя в усіх ділянках, стають дороговказами їхньої дії, їхньою метою, мобілізують і організують змагання за реалізацію нашої програми. Друга фаза, як продовження першої, це фаза визволення. В ній завершується затяжна визвольна боротьба. Всі сили зосереджуються у безпосередній, відкритій боротьбі з большевицьким режимом і його силою в остаточному загальному зриві народів. Третя фаза – будування на місці знищеного СССР незалежних національних держав, забезпечення їхньої незалежності назовні, здійснення ідей і програми визвольної революції в державному і суспільному ладі, у змісті і побудові цілого життя. Ми живемо в першій фазі, напередодні другої. Всі сили і вся революційна дія є спрямовані на шлях визвольної революційної боротьби, згідно з нашою визвольною концепцією. У самій основі нашої революційної концепції лежить ідея і програма спільної визвольної революційної боротьби всіх народів, поневолених московсько-большевицьким імперіалізмом. Большевизм мусить бути покопаний і повністю знищений скрізь, де він панує. Тільки таким чином можна його подолати. Московський імперіалізм у большевицькій формі повинен бути знищений в усіх підбитих ним країнах, на місці СССР мають постати незалежні національні держави, а російська держава має бути обмежена етнографічно-російськими землями. Обмеження визвольної боротьби кожного народу, його власними національними кордонами, ведення визвольних змагань кожного народу сепаратне, не скоординовано з боротьбою інших народів, давало б лише вигіднішу позицію большевикам, уможливувало б їм локалізувати окремі вогнища революції, використовувати їхнє відокремлення і перемагати одного противника за одним. Ставимо знак рівняння між українською революцією і визволенням усіх поневолених большевизмом народів. За поруку успішності нашої боротьби бачимо в тому, що вона поширюється на інші народи і доведе до того, що всі вони вестимуть свої визвольні змагання в одній загальній скоординованій революційній дії. Тягар тієї боротьби буде розкладений на всі народи, не лише сама Україна буде вогнищем революції і не тільки українці революційним елементом, спільний проти большевицької. Фронт так само охоплюватиме інші народи, їхні маси стануть так само до активної боротьби, такою мірою, що довкола осамітненого режиму і його вислужників створиться одностайний фронт усіх ворожих до нього елементів і сил. Успішність нашої визвольної боротьби дає такі самі шанси визволитись іншим народам. Кожна визвольна боротьба одного народу, яка послаблює большевизм і веде до його повалення, такою ж самою мірою допомагає визвольній справі інших поневолених большевизмом народів. Спільний антибольшевицький фронт полягає в тому, що революційні змагання усіх народів творять одну скоординовану цілість, мають один спільний загальний план і стратегію. Кожний революційний рух є спрямований теж на посилення большевизму боротьби інших народів. Усі революційні активні протибольшевицькі елементи і сили ведуть боротьбу на кожному місті, де тільки можуть, проти кожної частини большевицької сили. Кожний включається в антибольшевицький визвольний фронт. А якщо не може боротися безпосередньо в лавах своїх національних революційних сил, то включається в боротьбу іншого союзного народу, і через те бореться в спільному визвольному фронті, який принесе визволення і його народові. При такому спільному фронті всіх поневолених народів большевити не зможуть більш більш локалізувати і розпорошувати сил революційної боротьби. Не буде більш місця для їхньої тактики перемагати за чергою окремі народи для тактики поборювання одного народу з допомогою байдужих до його справ синів іншого народу та для розпорошування революційних сил через переселення і створювання національної мішанини, передусім в армії і у великих робітничих осередках. Якщо одна і та сама, спільна, визвольна боротьба йтиме скрізь, якщо у свідомості мас усіх народів буде зрозуміння, що боротьба кожного іншого народу – це боротьба спільна, а тим самим і його власна, тоді розпорошування і перекидання революційно настроєних мас з їхньої вітчизни у далекі країни не поможуть большевикам і не зломлять сили революції, бо кожний зможе робити те саме на кожному місці. Один із найсильніших двигунів перемоги визвольної революції народу – це співдія і співпраця як між союзними визвольними рухами, так і між одиницями – революціонерами всіх національностей в антибольшевицькому фронті. Визвольна концепція і стратегія революції. Провідна мета цілої діяльності і боротьби ОУН на даному етапі – це здобуття самостійної Соборної Української держави. Цій меті ми підпорядковуємо все, все повинно їй служити. Наша визвольна концепція – це революційна боротьба України і інших поневолених московсько-большевицьким імперіалізмом народів у спільному антибольшевицькому фронті. Безперервно, постійно поглиблювана, поширювана й степенована революційна дія, ведена різними формами, як суспільно-політична і повстанчо-військова революційна боротьба, має довести до загального, відкритого, революційного зриву найширших мас поневолених большевизмом народів, що буде остаточною розправою з большевицьким режимом, імперіалізмом і системою. Революційна стратегія базується на тому, що поміж большевизмом, режимом і системою, большевицькою державою-тюрмою з одного боку, а поневоленими народами, їхніми масами і людиною з другого, існують глибокі й гострі суперечності, які проходять через ціле життя. З них у безперервному ланцюзі постійно зроджуються зудари і конфлікти, тому стан невгаслої боротьби триває. Стратегія революції діє в середовищі тих непримиренних суперечностей і конфліктів. Вона спрямована на мобілізування, організування революційної енергії мас, щоб так її зосередити і покерувати її дією, аби через безупинне і систематичне нищення позицій та сили ворога довести до остаточного його розторощення. Революційна тактика спрямована на використання і підсилення всіх процесів, які послаблюють і розкладають ворога, внутрішніх конфліктів і суперечностей в його таборі. Революційна дія ступнево підриває сили і позицію большевицького режиму, утруднює і щораз більше унеможливлює йому послуговуватися народніми масами, як своїм силовим знаряддям. Остаточна розправа «Загальний революційний зрив народів» прийде тоді, коли революційне заактивізування найширших мас народів, поневолених в ССР, дійде до такого ступеня, що при ініціативному виступі ударі організованої революційної сили проти большевицького режиму ті маси не будуть більше його покірним знаряддям, ані пасивними глядачами, а стануть побоці активної революції. Таких огнищевих виступів-вибухів може бути багато, аж поки вогонь загального революційного зриву не охопить народних мас. Загальний зрив, як остаточна розправа з большевизмом, може прийти і тоді, коли большевицький режим змобілізує для своїх цілей маси і поставить їх під надзвичайні утиски, наприклад, війна. Наша визвольна концепція – це спільна революційна визвольна боротьба всіх поневолених большевизмом народів. Ми розраховуємо на їхню активну участь у боротьбі, на їхні організовані революційні сили та на революційні потенції широких мас тих народів. Наша революційна політична праця великою мірою спрямована на те, щоб пробуджувати й активізувати революційну енергію інших народів, наших природних союзників, допомагати у формуванні їхніх організованих революційних сил та мобілізувати до боротьби їхні народні маси. Інший, так само важливий момент – це творення спільного фронту, поширювання ідеї спільної боротьби, пробуджування серед інших народів свідомості, що лише через неї веде дорога до їхнього визволення, утвердження віри в силу і перемогу спільного визвольного фронту, антибольшевицького бльоку народів. З великої розпорошеної і розбитої революційної енергії поневолених большевизмом народів маємо творити одну могутню, скоординовану силу, свідому своєї непереможності, пляново й однозгідно діючу силу в боротьбі. Найважливіші передумови розвитку революції і її перемоги в загальному зриві є наявність і діяння організованої революційної сили, як організатора й авангарду революції, революційна мобілізація й активізація мас народів антибольшевицького фронту, плянова революційна стратегія, спільний організований фронт в актуальній революційно-визвольній боротьбі АБН. Сторонні сили та міжнародна політична кон'юнктура можуть мати значення допоміжних, але не вирішальних сприятливих чинників. Беремо їх до уваги в такому розумінні і використовуємо їх, але відкидаємо всякі орієнтації на посторонні сили чи зовнішню кон'юнктуру, що вони самі принесуть визволення і що досить обмежитися вичікуванням їх і достосовуватися до них. Відкидаємо еволюціоністичні концепції, які розраховують на те, що під зовнішнім натиском чи під натиском внутрішніх сил СССР так буде еволюціонувати, що з того прийде визволення. Під примусом ззовні чи зсередини большевицький режим може йти тільки на тактичні маневри, тимчасові поступки, граючи на зволікання. Всякі поступки і тактичні відступи режиму використовуємо для посилення революційної дії. Але визволення здобудемо лише революцією через тотальне знищення большевизму власними силами поневолених ним народів. Осередньою силою у визвольній революції народів є Україна. Пляновість революційної боротьби в краю Посилення революційно-визвольних дій збройного підпілля в Україні ОУН-УПА в зв'язку з сильнішим натиском ворога, головно на західних Українах українських земель, на тих зване закерзонні, вимагало від українців на еміграції теж більше праці і зусиль в користь визвольної боротьби. В цьому пляні стаття С. А Сірого «Пляновість революційної боротьби в краю. Визвольна політика. Мюнхен. Рік вид 3. Час 1. 18. 1948 рік» розглядають революційну стратегію і тактику українських борців в підпіллі та широко з'ясовують такі моменти. Стан українського народу на підсовєтських теренах і на закерзонні. Завдання української національно-визвольної революції. Проти заходи ворога в боротьбі проти ОУН-УПА рейди відділів УПА й неуспіх договору між СССР, Польською і Чехословаччиною, складеного для знищення української повстанської армії. Після закінчення Другої світової війни визвольно-революційна боротьба в Україні увійшла в нову фазу. Стратегія і тактика політично-мілітарної революційної дії ОУН і УПА є добирані і застосовані так, щоб у новій ситуації послідовно зберегти і продовжувати основний план, концепцію визвольної революції. Єдиний цілях до визволення – це національно-визвольна протибольшевицька революція цілого українського народу в спільному фронті з іншими народами, поневоленими большевизмом. Ця революційно-визвольна боротьба найширших народніх мас все більше поширюється, загострюється і поглиблюється, прямуючи до свого нового розгорнення у всенародньому зриві. Революційний процес проникає всі ділянки життя, а його змістом є протиставлення ворожій дійсності, цілям і намаганням большевизму, власних ідей і цілей визвольної революції, ідей національно-політичної, соціально-економічної і духово-культурної свободи народу і людини. Таку концепцію визволення заступає і реалізує ОУН від початку весь час своєї діяльності, незмінне і послідовно в усіх ситуаціях. Основним і суттєвим в революційно-визвольній концепції є ставки на боротьбу цілого народу, його найширших мас, а не тільки організованих сил. Для революційних сил в Україні ОУН, УПА, УГВР є осередком, мотором революції, ініціюючим і унапрямлюючим чинником у революційному процесі, але не єдиним його носієм і виявом. Конечна передумова успіху революції – це активна участь у боротьбі найширших народніх мас України і інших народів антибольшевицького бльоку. Ступінь дозрівання революції залежить в першу чергу від зреволюціонізування народних мас, від їх захоплення справою визвольної боротьби та готовості самим активно боротися. Активною боротьбою, як і всією своєю діяльністю, організовані революційні сили мобілізують і залучають до боротьби цілий український народ і союзників з АБН, вказують народнім масам шлях до волі. Поміж боротьбою самих організованих сил та ступенем поширення революційних настроїв серед мас і їх бойовості мусить бути на довшу мету таке відношення, щоб організовані сили провадили, а народні маси, щоб ішли за ними і з ними. Стратегія революційної боротьби в теперішній фазі є оборонною і офензивною, сполучаючи в собі обидва моменти рівночасно. Революційна боротьба паралізує намагання ворога зламати, здушити революцію, її сили, дію і спроможності а разом з цим скріплює, поширює і поглиблює революційний процес, активізує народні маси, охоплюючи проти большевицькими революційними настроями та акціями щорасто більше елементів через атакування все нових позицій ворога. Стратегія революційної боротьби узгляднює загальну світову ситуацію, внутрішні відносини в СССР та розвоєві тенденції цих обох факторів. Внутрішня ситуація в Україні, як і в цілому СССР, та його зовнішньополітичне Тепер більшовицька пропаганда втратила серед народів і те довір'я, яке ще мала завдяки своїй рафінованості, настирливості й виключності. Вона вже відштовхує і тих, що колись їй вірили, виховані під сонцем Сталінської Конституції. Народні маси сподівались, що з закінченням війни прийдуть зміни, настане більша свобода і покращує добробут. Большовицька пропаганда під час війни, зокрема неофіційна, підтримувала такі бажання мас навіть аранжовано відповідні внутрішньополітичні потягнення, які будили і підтверджували сподівання на зміну, злагіднення внутрішнього курсу. Зразу по війні, повертаючи вояцтво, розпочало руйнування колгоспного ладу в цілому СССР самовільним розбудовуванням приватного господарства. Большовицький режим, сяк-так опанувавши ситуацію, відповів загостренням терору, безоглядним поворотом до попереднього стану, касуванням і безоглядним переслідуванням приватницьких надуживань. Замість поправи прийшли гіркі розчарування. В цілому СССР все тоне в невимовних злидних. Крім неминучих наслідків війни, нужду погіршує хаос і нездарність большовицької бюрократії. Особливе огірчення викликає соціальна нерівність панівної большовицької аристократії – партійної, військової і бюрократичної, яка в порівнянні до нужди працюючих народних мас живе в достатках. Режим прикручує шрубу терору і визиску до останніх меж – нова п'ятирічка, нові позики, нові соцзмагання, підготова до нової війни. Все створює крайнє невдоволення, розпочливі настрої, таку ненависть до большевизму, що, не зважаючи на терор, підсовітські громадяни перестають таїти все в собі та щораз частіше доходить до відвертих виявів проти режимних настроїв мас. Від сподіваної так званої внутрішньої еволюції большевизму лишилось тільки те, що тепер відкрито признається у привілейоване становище партії військової і бюрократичної аристократії, в той час як життя працюючих мас утримується в суворо комуністичному, пролетарському, тобто нужденному стані. Таким чином, ще виразніше унагляднюється правда, що цілий комунізм – це в дійсності система найгіршого державного капіталізму і тоталітаризму, найгіршої неволі, уярмлення, ожебрачення і визиску людини і цілих народів імперіалістичною державою і тією клікою, яка нею оволоділа. Комуністична теорія, яка призводить до такої практики, оправдує її та захищає, є остаточно скомпрометована в очах усіх, які мають почуття правди і здорового глузду. Залишилась єдина база і опора большевицького режиму – держави, комуністичної доктрини і устрою, удосконалена система жорстокого, всебічного терору і сексоцтва. Ця система охоплює і проникає цілий СССР, всіх людей і все життя. Терор морально-духовний, економічний. Сексотство пронизує цілу державну систему, виробництво, військо, школу, родину, церкву, вдирається до сповідальниці. Це найсутніша природа большевизму, його єдина сатанічна сила. Визвольна революція мусить передусім з нею боротися, її подолати. Всі інші силові фактори большевизму – це тільки слуги і засоби, похідні продукти і відгалуження системи терору і саксотизму, що на неї спираються та з нею падуть. Після останньої війни зросла ворожнеча України і інших неросійських народів до большевизму на національно-політичному ґрунті. Большевицький режим щораз більше відкрито йде по лінії фаворизування російського шовінізму, підносить вищість російського народу, російської культури і т.п. над іншими народами. Щораз виразніше проводиться курс брутального обмосковлювання інших народів всього їхнього життя. Головна причина цього лежить не так у російському патріотизмі большевицької верхівки, лише в її імперіалістичному наставленні і в усвідомленні факту, що найсильніша і найпевніша опора большевицького імперіалізму – це російський імперіалізм. В останній війні виразно виявилось, що як Україна, так і всі інші неросійські народи у своїй масі вороже наставлені до большевизму. Вони, борючись на життя і смерть з гітлерівською Німеччиною, не хотіли йти в одному фронті з большевицькою Москвою і, де могли, провадили боротьбу на два фронти рівночасно. Зате російський народ зв'язав свою долю з большевизмом. Вирішальним у тому був російський національний імперіалізм, що ввійшов у кров цілого російського народу, а не симпатії до самого большевизму. Навпаки, в масах російського народу живе теж сильна ненависть до комунізму та бажання позбутися його. Але переважили імперіалістичні тенденції і свідомість, що якраз большевизм як доктрина, система і режим реалізує цілі російського імперіалізму з найбільшою енергією, радикальніше й безоглядніше від кожного іншого режиму. В політичному думанні та в бажаннях імперіалістично наставлених кіл російського народу живе концепція, що треба послужити большевизмові у здійснюванні большевицьких імперіалістичних цілей, а у відповідний час усунути большевицьку систему еволюційним порядком або шляхом державного перевороту. Зате оборонена іскріка на большевицькому імперіалізму має остатись як спадщина по ньому. Так то, поміж російським національним імперіалізмом та імперіалістичним большевизмом, поруч з ворожнечею і суперечностями, що є між ними в питаннях внутрішнього ладу, форм і змісту національного життя в багатьох ділянках, завжди існує однозгідність в одній справі для обох засадничій. Обидва вони намагаються втримати, закріпити і поширити російську імперію, продовжувати світову експансію Росії. Обидва чинники трактують себе взаємно як засіб, один одного хоче використати, а потім знищити, але на практиці виходить між ними співдія, взаємна підтримка. Після дослідів в останній війні, підготовляючись до нової, большевизм щораз сильніше і відвертіше підсилює російський імперіалізм, відкликається до нього і з'єднує собі його. У відношенні до України, як і всіх неросійських народів, посилюється русифікаторський курс у всіх ділянках життя. Централізм і колоніальна система в державно-політичному і господарському житті, спинювання і примітивізація національно-культурного розвою, винищування всякого прояву національної відрубності проводиться безоглядно і цілком неприховано. На тому тлі щораз сильніше зростають елементи національної ворожнечі, підсилюється приспаний комунізмом інстинкт національного самозбереження теж у тих елементів українського народу, які його затратили під впливом комуністичного виховання. Як в Україні, так і в цілому СССР існує безліч гострих суперечностей, ворожнечі і конфліктів поміж большевизмом і цілими народами, народніми масами та людською одиницею. Ненависть до большевицького режиму і системи така велика, що її не треба створювати, ні підсичувати, це роблять самі большевики. Той стан глибокої і загальної ворожості народів до большевицької дійсності – це природне підґрунтя розвитку національно-визвольної революції. Але сама ненависть і пасивна ворожість ще не вистачає до визволення. Найважливіша ціль революційної стратегії – ініціювати і унапрямлювати процес активного протиставлення большевицьким намаганням у всіх ділянках життя власних національних прагнень, залучити в процес боротьби широкі народні маси, перетворити їхню пасивну ненависть до большевизму на активну революційну поставу, на свідоме плянове діяння з метою знищити большевизм і тюрму народів для того треба широким народним масам прищепити свідомість, що єдиний реальний шлях до волі – це визвольна революція народів. Показати той шлях, поширити нашу концепцію, утвердити віру в можливість загальної протибольшевицької революції, прикладі навчити, що і як треба робити, та прищепити їм потрібний революційний запал. Ціла ворожнеча до існуючої підбольшевицької дійсності має оформитися як свідоме революційне наставлення, як орієнтація на революцію, визнання концепції і програми визвольної революції за свою політичну віру, переконання за власний шлях, яким усі народи і кожна людина з підбольшевицької тюрми можуть дійти до волі, до людського, свобідного життя та розвитку. Основна проблема революції лежить в тому, щоб проламати впливи большевицького терору та пропадання і усвідомити народні масам падіння їхньої сили. Вони ненавидять большевизм і вичікують його падіння, а при тому коряться йому і несуть для нього важкі жертви. Коли б вони тільки на хвилину перестали гнобити самі себе й одні одних під наказами большевицького режиму й системи, а натомість вдарили по ньому, то скоро не осталось би з нього й сліду. На революціонізування й активізацію народніх мас спрямована стратегія боротьби ОУН упав в першу чергу. Враховуючи розвиток внутрішньої і зовнішньої ситуації, революційна дія ведеться так, щоб у цілому відношенні якнайкраще використати досягнення попередніх етапів, закріпити їх і далі розбудувати. Під кінець війни та в першому повоєнному році революційно-повстанчі дії УПА набрали дуже широких розмірів. Завдяки тому ідеї визвольної революції дуже поширились серед мас різних підбольшевицьких народів, зокрема серед вояцтва совєтської армії, яка мала справу з УПА. Большевизм тоді тріумфував після падіння Німеччини. Большевицька пропаганда приголомшувала підсоветських громадян криком про могутність, неподільність і непорушність ССРР та большевицької системи. І саме в той час УПА найширше розгорнула партизанську боротьбу. Большевики хотіли одним широким ударом совєтської армії зламати українські революційні сили, прочистити терен. Та це їм не повелось. УПА зуміла партизанською стратегією вийти переможно з великих воєнних кампаній проти неї. Більше того, значна частина червоноармійців, безпосередньо зустрівшись з українським визвольним рухом, з героїчною боротьбою повстанців, з нашими ідеями, не хотіла поборьовувати УПА так, як це робили спеціальні війська НКВД. Маса червоноармійців великою мірою перейнялась ідеями революції. В той час під кінець війни і в перші місяці по її закінченні через українські землі, охоплені широкими революційно-партизанськими діями, пересувались великі людські маси, змобілізовані або зрушені війною. Вони безпосередньо зустрілись з революційною дією, з її ідеями і кличами. Наглядно побачили, що УПА і ОУН існують і борються з успіхом, без жодної чужої допомоги. Переконались, що і проти большевицької системи є можливою революційна боротьба. З масами червоноармійців рознеслись по цілому ССРР ідеї спільної визвольної революції народів проти большевицького імперіалізму – вістки про УПА. Героїчна боротьба в Україні посіяла зерно визвольної революції по цілому ССРР. Такий сильний і широкий пропагандивний ефект був можливий тільки завдяки тому, що якраз у той час у таких обставинах розгорнено таку інтенсивну партизанську і революційно-пропагандивну акцію. Діяльність і боротьба в тому періоді мають величезне значення для розгортання спільного протибольшевицького визвольного фронту усіх народів, поневолених большевизмом. Коли усвідомити собі, що це підстава цілої визвольної концепції, тоді ясно розуміється пряновість тієї боротьби, доцільність і успішність такого широкого її розгорнення в той час. Треба дивитися на справу визвольної революції як на глибокий, довготривалий процес, що розвивається і набирає сили через безупинне і послідовне продовжування і поширювання. Національно-визвольна революція – це справа цілого українського народу і інших народів, широких мас, а не тільки організованих революційних сил. На переламі 45-46 років міжнародна політична ситуація увійшла в стадію мирної перерви, а це впливає теж на внутрішні відносини в СССР. В той час Збройна сила Української революції досягла найвищого стану своєї мобілізації. Перед проводом революції стало питання, чи йти до скорого загального повстанчого зриву, чи поширювати і поглиблювати революційний процес у прихованій формі на довгу мету. Стан активних революційних сил УПАЙ і ОУН давав змогу проводові визвольної боротьби йти по лінії прискорювання повстанчих дій, поширювати й умасовлювати одверту повстанчу боротьбу. Приняття такого пляну було б доцільне, коли б піднятий масовий революційний зрив мав скоро поширитись і захопити щораз-то дальші терени – цілі країни. Одначе в тодішній ситуації не було можна рахувати на те, що вогонь загального революційного зриву, повстання, перекинеться з революційно зрілих українських земель не тільки на цілу Україну, а й на інші підбольшевицькі народи, що більша частина вояцтва совєтської армії піде за голосом своїх симпатій і активно стане по боці революції. Підсовєтські маси, незважаючи на ненависть до большевизму і співчуття до визвольної боротьби, були ще незрілі до власного активного революційного виступу в такій ситуації, коли СССР мав досить міцну і устабілізовану зовнішню ситуацію, без великих зовнішніх або внутрішніх потрясінь. Ще занадто сильними були впливи большевицького терору, завдяки якому підсов'єтська людина мала переконання про силу большевицького режиму та безвиглядність всякого спротиву і повстання в СССР. Ще занадто володіло у мами переконання, що революція можлива тільки під час війни чи якогось внутрішнього катаклізму режиму, а не в мирній обстановці. Той психоволевий стан людини і маси, пляново створюваний і вдержуваний большевицьким терором і пропагандою, це найбільша перешкода на шляху до визволення. Вона здавлює внутрішній протест у самій людині та повертає його на безсилий пасивізм. Цього стану не можна проламати одним помахом, на це треба довшої, глибшої і послідовної революційної діяльності. Питання проти большевицької революції – це передусім питання підсовєтської людини, такого її внутрішнього переродження, щоб на місці зневіри прийшла віра в можливість повалення большевизму. Слідом за тим, замість здавлювання внутрішнього протесту і пасивної підкори теророві, людиною має оволодіти бажання активної боротьби, готовність на неї та переконання про остаточну перемогу правди над злом. Не йде так про поширювання ненависті до большевизму. Вона є скрізь, її найкраще плекає сам режим і комуністична система. Але терор режиму рівночасно впоює страх, безпросвітність, зневіру, почуття осамітнення кожної одиниці, пасивність і підкореність. Це все треба переламати, це мусить зробити організована революційна сила. Найважливішим засобом в тому є не сама голословна повчаюча пропаганда, а тільки жива дія, боротьба, наглядний доказ, приклад. Тому провід визвольної боротьби в краю прийняв план, розрахований на довший час. Треба передусім закріпити, поглибити і поширити те, що зроблено до того часу у посіянні зерна революції в цілому СССР та в революційній активізації народніх мас. З кінцем війни маси червоноармійців понесли з дій УПА не тільки концепцію ідеї і кличі проти большевицької революції, а й прозріння в тому, що теж у підбольшевицькій дійсності може існувати й успішно вестися революційна боротьба, що може втриматися і діяти підпільна революційна сила – повстанча армія. Одначе в душі кожного прозрілого, який у своїх почуваннях і бажаннях вже став по боці революції, рівночасно лишився великий сумнів, питання, але чи втримається в час миру, чи встоїть проти большевицького нищівного тиску і як довго? Той сумнів може легко згасити світло вільної людини-революціонера та повернути її в темряву пасивного рабства. Це кардинальна справа. Від того, яка відповідь буде дана живою дійсністю, залежить скріплення чи підірвання посіяного зародку революції в цілому СССР. Щоб закріпити те, що зроблено грандіозними повстанськими діями для поширення концепції масової революції народів, треба розвіяти сумніви у тих, що недавно запізнались з нею. Треба було засвідчити перед ними, що попри всі зусилля ворога, наша революція не падає, а триває і розвивається. Через те дати їм тверду віру в неї, переконати їх, що може і буде продовжуватися, не тільки в переходовому воєнному укладі, але так само в мирному що большевицька всесильність не спроможна її спинити. Доказавши це, здобуваємо багато з тих нездецидованих симпатиків як активних борців. У переломовому етапі при кінці війни великі партизанські дії і зв'язані з ними політично-революційні акції заклали основи для росту масової революції народів у спільному СССР. В черговому етапі головний наказ тієї самої концепції, основне завдання у здійснюванні того самого плану – це втриматися, тривати і продовжувати революційну дію, стосувати такі методи і таку тактику, щоб запевнити неперервність боротьби. Відомості про те, що УПА, ОУН і УГВР діють, що попри всі зусилля большевикам не вдається знищити революційної боротьби, утверджують революційне наставлення всіх неофітів не тільки в Україні, але в цілому СССР. Притому не так іде про розміри наявних революційних дій, бо ефект кожної акції в свідомості мас залежить не тільки від її абсолютної величини, сили і натуги, але передусім від її пропорційного відношення до загальної ситуації. Серед величезних і потрясаючих подій воєнного часу все пересічне, губиться, проходить безслідно, до всього прикладаються надзвичайні великі мірила. Тільки відповідно великі події і акції мають свій вплив. Інакше є в мирному часі, у цій нормальній обстановці. Тоді на спокійнішому плесі і видніші теж розмірне менші події стає більший ефект різних акцій серед мас. А в нашій концепції масової революції, як і в інших соціологічних явищах, ефект акції міряємо її впливом на маси, на їх свідомість і наставлення, а не самим матеріальним наслідком. Головне значення полягає в самому продовжуванні революційної боротьби. Кожний, теж менший її прояв, який доходить до відома мас, має серед них свій революціонізуючий вплив. Зокрема, якщо йде про маси далекі від теренів революційних дій ОУН-УПА, про інші, союзні народи, то домінує в них перше вранження, перші відомості про українську революцію, коли вони запізнались широкими партизанськими діями УПА. Тепер у них стоїть питання, чи взагалі ще існує дія та сила. Коли так, то в них утверджується віра в живучість революції. Відомості про існування і дію головної сили проти большевицької революції народів ОУН-УПА стають політичною орієнтацією для всіх народів, поневолених большевизмом. Послідовне здійснювання одної того самого плану революційної стратегії в двох етапах можна образово змалювати наступним порівнянням. При варенні якоїсь страви, звичайно, на початку підсичуємо сильніший вогонь, щоб допровадити до кипіння. А далі може бути слабший, але постійний вогонь, щоб підтримувати кипіння. Під час кипіння температура вареного не підвищується, а страва уварюється щораз ліпше. Так і в революції. Варення – це процес дозрівання масової революції. Сильний вогонь на початку – це перший етак широких революційно-партизанських дій і поширення ідеї визвольної революції серед народів. Рівномірний, слабший вогонь після кипіння – це революційні дії теперішнього етапу в час миру. Тактика боротьби в новому етапі достосована до мирних умов побуту в СССР і до загальної ситуації. Зрозуміло, що не можна про неї докладніше писати, хіба загально заторкнути деякі моменти. В порівнянні з попереднім етапом вона відзначається стосуванням засобів глибокого підпілля та більшого роздрібнення. Надальше продовжуються обидві форми революційної дії – суспільно-політична і мілітарна. У ПАЙ-ОУН ведуть свою діяльність у найтіснішій співпраці. Повністю втримана одність революції – координація боротьби. Відповідно до загальної ситуації, в теперішньому етапі більше посилюється фронт суспільно-політичної революційної дії, а теж мілітарна, партизансько-бойова боротьба ведеться так, щоб крім спеціальних завдань, кожна акція мала якнайбільший політично-пропагандивний успіх. Ціла боротьба йде незмінно по лінії здійснювання визвольної концепції ОУН та оформлених ідей цілого українського народу. Боротьба йде під прапорами УГВР, яка репрезентує самостійно державницькі змагання України та заступає її перед зовнішнім світом як протиставлення до Московської експозитури, уряду УССР. У визвольній концепції домінуюче значення мають, як завжди, головні моменти – ставка на власну підметну боротьбу власними силами, єдина дорога до визволення протибольшевицька революція, революція широких народніх мас з їх активною участю, а не самих організованих сил, спільний протибольшевицький фронт – визвольна революція народів за концепцією АБН, в якій Україна веде перед. В парі з офензивною стратегією, спрямованою на поширення революції на всі народи та на всі ділянки життя, проводиться оборонну стратегію проти намагань ворога знищити наш рух. Оборона самої організованої революційної сили, підстав і засобів її існування і дії, як теж оборона цілого народу, зокрема революційно наставлених елементів перед большевицьким винищуванням. Большевицькі намагання знищити Українську революцію йдуть дорогами. Розбивати сили оун і УПА, ударами з чола, широко закроєними мілітарно-поліцейськими операціями, довготривалими облогами-бльокадами. Різними зверненнями, заявами режиму про готовість поєднатися і помиритись, деклараціями про амністію в парі з широкими пропагандивними кампаніями про безвиглядність дальшої боротьби, викликати капітулянські настрої, посіяти зневіру та відтягнути від революції як найбільше слабших елементів. Вдертися в революційні ряди через провокацію і диверсію, розкладати морально, винищувати керівні осередки та робити виломи в різних частинах ОУН і УПА. Відгородити революційне підпілля від народніх мас і їх життя. Винищувати елементи, які стоять найближче до підпілля. Ізолювати просякли революційними настроями терени. Ці методи большевики стосують комбіновано, посилюючи то одні, то другі, міняють тактику. Але жодна з цих метод не дала ворогові бажаного ним висліду. Большевики не змогли знищити революції. Про розміри большевицьких акцій проти українського підпілля свідчить такий примір. У 1946 році блокували західні землі, уживаючи до того 132 тисячі війська, впродовж кількох місяців. Ворог завдав важкі удари, революційне підпілля понесло немалі втрати, але не заламалось, не втратило своєї основної сили та здібності до боротьби. Дефензива стратегія спрямована на оборону не тільки самої організованої революційної сили, але й цілого населення. В тому на першому місці стоїть оборона перед загрозою масових виселювань. Сила революційного підпілля та одностайна революційна постава всього населення не дозволяли большевикам застосувати масове винищування і виселювання цілих теренів, опанованих революційною дією і такими ж настроями. Большевики мусили рахуватися з тим, що це викликало б загальний повстанчий зрив даних теренів, що було б надто небезпечне для позиції режиму всередині і перед зовнішнім світом. Таким чином, сила революційного підпілля та готовість населення до боротьби на життя і смерть становлять найпевнішу оборону перед загрозою масового виселювання, яке большевики хотіли застосувати так, як у Криму і на Кавказі. Народ добре розуміє, що існування й дія УПАЙ-ОУН – це найпевніша забезпека, а їх відсутність збільшує загрозу. У відповідь на ворожу тактику революційне підпілля стосує проти Заходи. Проти масових військових операцій та довготривалих масових бльокад пристосовано нові методи боротьби. Проти намагань ворога обмежити революцію на лісі посилено політично-революційну, зокрема пропагандивну роботу, перенесено на неї наголос та до неї достосовано повстанчо-бойові дії. Ставлення революційної, політично-пропагандивної акції серед свіжого, неопанованого ще нашим рухом елементу, поширювання тієї роботи на все нові терени і середовища, зокрема серед інших народів, найуспішніше зводить на нівець большевицькі намагання територіально обмежувати, локалізувати революційний процес. На питання, чи визвольна боротьба втримається в мислимо найтяжчих умовах підсовєтської дійсності, край уже дав ясну і безсумнівну відповідь – так. Найтрудніший період переходу від широких наявних партизанських дій воєнного часу до методів глибшого підпілля та витримання сконцентрованого напору ворога революційні сили вже перебули. Треба собі усвідомити, що большевики досі вже докладали всіх зусиль, застосовували всі методи, щоб тільки зламати українську революцію, знищити підпілля ОУН і УПА, унеможливити їх існування. До тогочасні намагання ворога це не були початкові спроби, тільки всебічно і методично приготовані комбіновані акції наступу ззовні і проб дістатися до середини переведення кілька місячних найщільніших і безоглядних бльокад. ОУН і УПА винайшли нову тактику, нові форми і методи революційної боротьби, використавши увесь до тогочасний досвід та належно узгляднивши методи ворога. Це дає запоруку, що підпілля далі буде легше переносити натиск ворога, а жертви будуть менші. Очевидно, що большевики будуть теж шукати нових способів і тактики, будуть удосконалювати свої засоби боротьби. Але їхня спроможність і винахідливість в цьому відношенні обмежені. Те, що вони досі стосували проти української революції, це не була імпровізація, експериментування тільки методично укладене і підготоване плянове застосування усього досвіду і знання большевизму з усіх часів, зокрема з Останньої війни і з власної партизанської боротьби большевиків. Якраз найбільші досвідчені большевицькі партизанські командири і відділи творили ядро большевицьких операцій проти нашого підпілля. Тож, дальші зміни й удосконалення з боку большевиків вже не можуть бути такі ефективні, як постійні достосування і протизаходи з боку революційних сил. Якщо йде про матеріальні засоби, то крім підтримки з боку прихильного населення, яке з гідною посвятою старається допомогти чим може, у ПАЙ-ОУН постійно ведуть відповідні офенсивні акції для здобуття потрібного у ворога. Відносно загрози масових виселень теренів охоплених найсильнішою акцією, то і в майбутньому, так як досі, найпевніша забезпека – це втримування на тих теренах високого революційного потенціалу. Не тільки в дійовій, активній формі, але передусім в стані постійної революційно-бойової готовності. Переведення масового виселення було б большевикам не таке легке вже з тих причин, що йде не про малі терени, тільки про великі простори, охоплені революційним рухом, про великі, бодай кілька мільйонові маси населення. До того йшло б про терени, важливі для воєнної господарки і для стратегічних сполучень. Це терени найближчого запілля для совєтської армії в середній Європі, із них ще найскорше дістаються відомості в зовнішній світ. Коли на тих теренах існує досить сильне підпілля у Пай-ОУН, а населення настроєне революційне, готове до відчайдушної боротьби, хоч би й не було голосних наявних революційних дій, тільки потенціальний стан, тоді большевики мусять рахуватися з тим, що масові вивози викликали б загальний повстанчий зрив революційної сили і всього населення. Це мало б для большевизму погані наслідки внутрішні і зовнішні, політичні, господарські і мілітарні. Поважне значення в цьому відношенні, корисне для загроженого населення, має напружена міжнародна ситуація. Кремль хотів би з корінем винищити не тільки активні революційні сили, але всі ті елементи українського й інших народів, які могли б бути йому небезпечні. Коли б він мав свобідну ситуацію, коли б не таке загрозливе внутрішнє і зовнішнє положення большевиків, то вони намагались би застосувати масове веселення хоч би це мало повернути великі простори України в пустелі. Одначе сама ситуація ще не дає забезпеки, так як не охоронила перед такою долею кримських татар, чеченців та інших. Тільки високий революційний потенціал, сторожкість та бойова готовність підпілля і цілого народу становить головну забезпеку та запевняє належне використання пригожої загальної ситуації. Ситуацію і революційну дію на західніх окраїнах під Польщею треба окремо розглядати. Боротьба на тих теренах має ту саму політичну лінію і аналогічні форми, як на матірних землях, але має теж власний аспект, особливі форми і вияви. Ціла боротьба на захід від ТЗВ лінії Керзона, 4, ведеться перед усім під кутом захисту й оборони цілого українського населення перед насильним виселенням та перед терором польсько-большовицького режиму, грабіжджу і мордуванням українського населення. В цілій тогочасній діяльності ОУН і УПА на західніх окраїнах на першому пляні стояла оборона самого існування українців на тих теренах, боротьба за втримання прадідної землі проти ставлення польсько-большовицьким намаганням докорінно зліквідувати українство на тих окраїнах. В міру зростання ворожого терору та намагань висельовування, що все більше охоплює терени західніх окраїн, щораз сильніше розгоряється самооборонна повстанча боротьба. Цього року, стаття писана ще в 1947 році, Дече, вона досягла найвищого напруження, розгорнулась у тотальну революційну боротьбу, охопивши без решти все населення. Повстанча боротьба в обороні тієї відки українського народу розгорілась в одверту війну, в якій СССР та його сателіти, Польща і ЧСР, чесько республіка, не тільки фактично поєднали свої військові сили і ведуть спільні мілітарні операції проти УПА, але навіть уклали з тією метою формальний потрійний пакт. П'ять події і розвиток війни частин УПА на захід від лінії Керзони на три фронти відомі. Агентурний варшавський уряд, поступаючи за директивами Кремля і в прямій практичній співдії з большовиками, ще в 1945 році прийняв план повного виселення українців до СССР. З того часу йдуть величезні зусилля, терор і руйнування на взір татарських нападів. Великі простори перетворились у пустелі і згарища. Коли б не було такої сильної оборонної дії УПА, то польсько-большовицькі пляни були б давно зреалізовані. Населення не встояло б самим пасивним опором проти такого терору. Тільки завдяки спільній героїчній боротьбі цілого українського населення та революційної сили УПАЙ-ОУН ворожі намагання так довго були безуспішні, виселення до СССР не вдалося зреалізувати і на 50%. Цілком безуспішні були спроби поселити поляків на місце українців, бо оставили стільки згарища, і щойно в половині цього року вороги змогли вирвати значну частину українського населення і порозкидати на німецькі терени. Боротьба українських окраїнних земель стоїть як ярке протиставлення до того, як легко і скоро вдається тій самій совєтизованій Польщі висельовувати далеко більші простори і численнішу масу компактного німецького населення з прилучених до Польщі теренів, які раніше належали до Німеччини. На цьому зіставленні найкраще відзеркалюється українськість західніх окраїн, зв'язання окраїнної відки українського народу з тією прадідуною землею, її автохтонність на тій землі, а далі життєва снага українського народу, готовість кожної його частини до боротьби на життя і смерть за підставу буття і розвитку нації, за рідну землю». Оборона населення західніх окраїн перед насильним виселенням революційною, збройною боротьбою – це одночасно посередня оборона українських мас інших земель перед такою загрозою. В цілій російській імперіалістичній традиції один із головних способів підкоряти волелюбні країни – це насильне масове виселяння волелюбних народів з їх власної землі, розпорошування їх по далеких просторах та насаджування на їх місце покірних. Большевизм у його протинаціональній політиці у відношенні до неросійських народів допровадив ту практику до найбільш рафінованої системи, як головного засобу. Після війни большевики виселили на Сибір кримських татар, чеченців та інші північно-кавказькі народи, які виявили себе у війні непримиренними ворогами московсько-большевицького імперіалізму. Очевидно, такі самі пляни має большевизм теж проти України, зокрема проти тих областей, на яких найсильніше проявили протибольшевицьке наставлення мас, але переведення цих задумів Москви далеко трудніше з уваги на кількість ворожого до большевизму українського елементу та з уваги на його бойовість. Тому большевицький режим прийняв план діяти по волі, щоб не викликати загального зриву. Найперше стосує численні вивози, вириваючи з маси найнебезпечніший для нього елемент. А щодо поголовного виселення більших теренів, то Москва вирішила найперше перевести пробу. Обрала, як здавалося, найлегший терен західні окремий країни під Польщею, відгороджені кордоном від українського материка, що залишились ізольовані побіч неприхильного, а то й ворожо настроєного польського населення. Вирвання українського населення з західних окраїн мало бути досвідним полем, дати більшовикам практику, як треба поступати під час поголовного виселення мас українського населення цілих областей, виявити, яка може бути реакція з нашого боку. Крім того, большевики хотіли раз назавжди усунути існування компактної частини українського народу поза межами СССР і тим наглядно показали, що те званий уряд у СССР тільки про те й дбає, а не про соборність всіх українських земель. Виселення мало піти на політичний рахунок Польщі та за московським пляном мало посіяти, завогнити українсько-польську ворожнечу, унеможливити цементування спільного фронту українців і поляків у боротьбі проти московського Спільного фронту такі були пляни Кремля, але їх перекреслила героїчна боротьба цілої відки українського народу на західних окраїнах, що, як здавалося, найменше здібні до такого одностайного бойового спротиву. Москва мусить зробити з того висновки. Що ж було б на українському материку, коли б так на акцію масових веселювань піднявся увесь народ? Це вже справа мільйонів великих просторів а не окраїн з сотками тисяч населення. Це вже не була б така справа, як з кримцями, тільки питання великої затяжної боротьби, повстання України, що могло б мати необлічимі наслідки в цілому СССР та на загальну ситуацію. Таким чином героїчна боротьба частини українського народу на західних окраїнах дала дуже багато в обороні цілого українського народу, зокрема найбільше загрожених західних земель. Хоч успіх тієї революційної боротьби не має матеріального унагляднення, та це не зменшує його значення. Тривкий ефект революційної боротьби на захід від лінії Керзона – це зреволюціонізування тієї вітки українського народу, повне приєднання її до активної участі у визвольній боротьбі. Успіхи діяльності ОУН і УПА в тому відношенні є наглядно надто великі коли зважити, що це ще донедавна були національне малосвідомі, темні, не раз москвофільські, податливі на большовицькі впливи села, які перетворились у національні твердини, в оселі самих борців за волю і землю, за національне життя. Якби такий стан національно-політичної свідомості та революційної активності був досягнений в цілій Україні та в інших поневолених большевизмом країнах, тоді большевицький імперіалізм, режим і система були б скоро знищені в короткій боротьбі, в загальному повстанні, поневолених ним народів. А ціле населення Лемківщини, Посяння, Надбужжя, Холмщини і Підляща, яке раз стало борцями за українську правду, від старого до малого, чоловіки, жінки і діти вже не перестануть ними бути. Однаково ті, що залишились на прадідній землі, як теж ті, що на силу з неї викинені. Боротьба УПА і ОУН на західних Українах та випади з тієї бази на Захід має особливе значення для видвигнення справи визволення України в світі для розголошення наших визвольних змагань поза кордонами СССР, зокрема в західних країнах. Західні народи, як цілий зовнішній світ, мають дуже слабі і тільки спорадничі відомості про те, що діється в СССР. До них доходять інформації про визвольну боротьбу України і інших народів, головно з наших джерел. Такі інформації від тих, що говорять у власній справі, з природи речі є трактуванні як тенденційне зображення дійсності, приймаються з застереженням. Зате далеко більше значення для постороннього світу мають такі відомості, які подають власні інформатори на підставі власних спостережень, дипломатичні представники, журналісти, члени різних місій, подорожні, розвідники тощо. В Україні таких гостей буває мало, а ті, що дістануться, не мають змоги побачити те, що большевики стараються прислонити, затаїти. Зате на підпольських теренах у самій Польщі, в ЧСР і ТП, в тому відношенні є більші можливості і звідтіля доходять до зовнішнього світу відомості, хоч скупі, але сприймаються вони з більшим довір'ям і зацікавленням. Там чужинні експоненти зустрічаються безпосередньо або дуже зблизька з українською революційною боротьбою, яка там ведеться, і подають ті вістки до своїх країн. Тоді пізнання того малого відтинка наших змагань дає основу для віри і пізнання цілости української справи, зокрема революційною боротьбою з узглядненням відповідних пропорцій поміж західніми окраїнами й українським материком». Така-то боротьба на захід від лінії Керзона, хоч вона становить фронт другорядний, займає перше місце в ділянці видвигання – активізації справи української визвольної боротьби на міжнародному форумі. В цьому відношенні вона має найбільші досягнення, зробила найбільше. В цьому велика заслуга всіх борців того фронту перед справою визволення. Мова фактів боротьби – це найсильніший аргумент на міжнародній арені. А те, чим промовляє до світу боротьба на західних окраїнах та сперті на ту базу рейди на захід, доходять до відома ширшого світу і говорять, свідчать перед ним за цілу визвольну боротьбу України. Дуже важливим і поважним ефектом революційних дій УПА й ОУН за лінією Керзона є поширення концепції революційної визвольної боротьби у суцільному протибольшевицькому фронті серед західних сусідів України. Поляки, словаки, чехи, мадяри безпосередньо запізналися з діями УПА, з визвольною концепцією, революційними кличами ОУН та з нею мобілізованим спільним революційним фронтом по лінії антибольшевицького бльоку народів. На таке поширювання ідеї спільного протибольшевицького фронту серед і західних і північно-західних сусідів України спеціально наставлена діяльність ОУН й УПА за лінією Керзона. Іде про прищіплення і ствердження серед тих народів ідеї безкомпромісової революційної боротьби за самостійність та ідеї співного фронту АБН. Ті народи переживають внутрішні політичні кризи, шукання виходу з ситуації послідовного поступаючого поневолювання їх большевицьким імперіалізмом. Вони великою мірою розгублено блукають на політичних роздоріжжях, витрачають час і сили на пробування легших доріг, які вже Москва позривала або хитро спрямувала у свої сіті. На єдино правильний шлях безкомпромісової революційної боротьби здецидовано стала ще лише частина тих народів, а решта ще вагається, лякається його трудності. Тим народам, їх широким масам, треба наглядних, живих, пориваючих прикладів і доказів, що революційна боротьба з большевизмом можлива реальна. Так само щодо ідеї спільної революції, то розгублені, не раз зневірені чи скептичні провідні кола і маси наших західніх сусідів потребують безпосередньо стрінутися з дією по, тій лінії, побачити центральну силу, яка веде роботу для зреалізування концепції спільного, революційного антибольшевицького фронту народів. До тогочасна діяльність діяльність УПАЙ-ОУН принесла в тому напрямі поважні висліди. Сусіди України та наші природні союзники в антибольшевицькій боротьбі запізналися з нашими діями, з концепцією, стратегією і тактикою. Це для них стає взірцем, прикладом до наслідування та орієнтаційним шляхом. Дії УПАЙ-ОУН по цій лінії в повній уодностайнені. Крім постійної політично-пропагандивної акції, найкращі висліди дають рейди у пана чужі терени, які мають революційно-політичні завдання і в яких, по біч партизанських операцій, ведуться широкі пропагандивні акції. Такі рейди з України відбуваються у всіх чотирьох напрямах – на терени сусідів, наприклад, на Білорусь, Румунію. Так само з західних окраїн відбуваються рейди в Польщу, на Словаччину, Чехію, Мадярщину, останньо теж по підбольшевицьких теренах Австрії. Успіхи рейдів УПА у поширенні революційної боротьби і спільного протибольшевицького фронту народів великі. Довкола останніх великих рейдів на Захід поширилось багато неправильних поголосок і пресових вісток. Перед усім цілком помилкова інтерпретація, що це УПА виходить з рідних земель. Маємо справу з рейдовими операціями декількох відділів УПА, які оперували на захід від лінії Керзона, а не на матерніх землях. Такі рейди на терени західних сусідів відбуваються постійно, кожного року. Цього літа вони особливо посилились у зв'язку з посиленням боротьби на західних окраїнах. Як відомо, Москва постановила усіма силами таки винищити українське населення на західних окраїнах, під Польщею, та розбити діючи там українські революційні сили. До тогочасні намагання в тому напрямі агентурного варшавського уряду із большевичененого польського війська під прихованим кермуванням большевицьких старшин і такій же співучасті відділів НКВД виявились безуспішними. Москва мусить одверто перебрати в свої руки ведення операцій проти УПА на підпольських теренах, кинути до того великі військові з'єднання та заангажувати під своїм кермом змобілізовані армії Польщі і ЧСР. Того вже не можна зробити тихцем, ворог примушений виступати відкрито, не зважаючи на шкідливі наслідки для його зовнішньої політики. СССР, Польща і ЧСР укладають формальний договір про спільні воєнні дії проти УПА. З початком літа цього року ворог розпочав генеральну офензиву на трьох фронтах. Його план був такий арміями ССР, Польщі і ЧСР створити три великі і щільні фронтові лінії з півдня, півночі й заходу, замкнути в їх трикутнику частини УПА і революційне підпілля ОУН західніх окраїн, розторощити і зліквідувати їх, стиснувши трьома валами з усіх боків. Але ворогові не вдалося досягти наміченої мети цілої офензиви. Крім неспівмірного відношення сил, героїзм українських революціонерів і досконала партизанська тактика УПА мали перевагу над зусиллями ворога. Стратегічний план УПА звести на нівець ворожу офензиву полягав у тому, щоб не дати себе замкнути і здушити у трикутнику трьох фронтів. Тільки прорвати його і розвинути офензивні партизанські дії не там, де ворог хотів би звести бій, де він зосередив свої сили, а там, де він слабший, менше приготований. Удосконалення партизанської тактики, знамените опанування її добре вишколеними і заправленими всіма відділами УПА, незрівняна хоробрість у боях, вміння виманевруватись з найтрудніших ситуацій, блискавкова рухливість, наскакування на ворога там і тоді, де він не сподівається, уможливили успішне виконання того, здавалось би, фантастичного пляну проводу революційної боротьби на західніх окраїнах. Під час ворожої офензиви за лінією Керзона частини УПА, Захід розпочали посилену партизанську діяльність в смузі на схід від лінії Керзона. Тими діями вони значною мірою зв'язали большевицькі сили, які були призначені до атакування і постачання, через те відтяжили УПА за лінією Керзона, ослабивши большевицький південний фронт. Значні сили УПА і бойового підпілля ОУН за лінією Керзона прорвали ворожі фронти на багатьох відтинках і, згідно з пляном, пішли в рейди. Вони розгорнули широкі партизанські дії, оперуючи з швидкою рухливістю на теренах поза смугами концентрації ворожих сил. Через те приневолили ворога розсіяти свої сили по широких теренах, де рейдують та можуть рейдувати відділи УПА. Маючи далеко більші комунікаційно-технічні спроможності, большевицькі частини, а ще менше польські і чеські, не можуть рухливістю дорівнятись рейдуючим відділам УПА. Тож не можуть послуговуватись тактикою швидкої погоні. А спроби оточування і замикання рейдуючих не мають виглядів на успіх, якщо ті відділи зуміли вирватися з трикутника трьох фронтів. Тому ворог мусив перейти до стаціонування роздрібнених військових частин по цілих загрожених рейдами УПА-теренах, щоб бодай трохи поборювати відділи УПА там, де вони появляються, і щоб не компрометуватися перед населенням тим, що українські революціонери свобідно з'являються та ведуть свою військову і пропагандивну роботу, а промосковські урядові війська даної країни навіть не показуються. Таким чином рейди по цілому глибокому запіллі ворожих фронтів відтягнули значні сили пробольшевицької польської і чеської армії, ослабили ворожий натиск на західніх окраїнах та ударемнили велику офензиву Потрійного Союзу. З проламаного трикутника за лінією Керзона пішли рейди напрямом на півніш і північний схід, в Польщу і на Білорусь, на захід і на південний захід, в Чехію, Словаччину, Мадярщину, Австрію. Головна частина рейдуючих відділів не відривається повністю від баз революційного руху на рідних землях, спирається на них, роблячи ближчі чи дальші випади. Деякі відділи пішли у далекі рейди, відорвавшись від випадових баз і головних сил. Вони доходять до західніх кордонів підбольшевицької зони в Середній Європі. Частина тих відділів та окремі групи у висліді воєнних дій переходять на нейтральний терен. Крім військово-бойових завдань, рейди УПА по чужих країнах мають політично-пропагандивні цілі, що стоять тепер на першому місці. Успіхи в поширенні серед інших народів проти большевицької революційної боротьби та концепції спільного фронту АБН – це тривкі успіхи нашої боротьби. Дальший – поважний крок до перемоги. А останні рейди УПА, зокрема на Захід, зробили в тому напрямі дуже багато. Таким чином, з великої офензиви, якою СРСР та її сателіти Польща і ЧСР хотіли розгромити і знищити українські революційні сили на західніх окраїнах, зродились широкі контрофензивні дії УПА – великі рейди, що не тільки зберегли повстанчо-революційні сили від знищення, але принесли поважні успіхи українській революції. Як бачимо, ціла революційна політична Наймілітарна боротьба УПА і ОУН ведеться пляново в кожній ситуації на всіх теренах. Вона йде послідовно по лінії здійснення нашої визвольної концепції. Знаючи цю концепцію, можна бачити в усіх діях послідовне переведення одного плану. В усіх акціях йде не тільки про безпосередній матеріальний ефект, тільки в першу чергу продовжування, поширення революційної боротьби, мобілізування щораз більше нових сил, щораз ширших мас та приєднування інших народів до спільного антибольшевицького фронту. Всі зусилля, труди та жертви, які причинаються до такого розвитку і росту визвольної революції, покладені за добру справу, оправдуються, бо вони ведуть до перемоги єдиним правильним шляхом. Слово до українських націоналістів-революціонерів за кордоном. Ця стаття за підписом Степан А. Бандера появилася окремою брошурою, як видання ЗЧОУН у липні 1948 року на 69 сторінках. Винятки з слова були друковані ПЗ «Степан Бандера про УН в тижневику «Час» «Ф'юрт» у 1948 році. У ЧЧ 10, 11 і 13 суспільно-політичного двотижневика «Визвольний шлях» «Лондон» – рік вид і за жовтень, листопад і грудень 1948 року. Уривок ПЗ – єдина реальна визвольна концепція в тижневику «Гомін України» – «Торонто» – рік вид 1242-596 з 15 серпня, 10.1960, ПІД. Найперше самостійність і суверенність у журналі Визвольний Шлях, рік вид. КНАП 10 240 за жовтень-1964, в книжці Ярослава Стецька, 2 юня 1941 рік, Політична бібліотека Ліги визволення, Ч-26, Торонто, Канада, 1967 рік, СТОР 327-329. Рецензія на «Слово», підписана криптонімом М, М. М. Мироненко, появилася у розділі «Бібліографія і критика» журналу «Визвольна політика» Мюнхен, рік вид Ч. 1.4 за 1949 рік, Стор 56-59. Причину написання слова пояснює сам її автор. Усі нерівності в політичному думанній ставленні в наших рядах значною мірою походять з недостатнього обміну думками і з'ясування проблем до самих основ. Мета цього листа – подати роз'яснення усім націоналістам-революціонерам на закордонних теренах. В цих роз'ясненнях автор слова з'ясовує, що таке ОУН і її програма, які можуть бути союзи держав, народів, концепцію власних сил, вказує на ієрархію наших завдань, дає практичні поради здійснювання визвольної лінії в нашій внутрішній політиці та підкреслює основні завдання української еміграції – капіталізувати боротьбу українського народу на відтинку зовнішньої політики. Відносно немало місця присвячено теж справам Української національної ради, доцільності співдії з іншими політичними середовищами. Друзі-націоналісти-революціонери, ціла наша політична діяльність за кордоном мусить бути пляновим і послідовним реалізуванням нашої революційно-визвольної політики в краю, яка веде до єдиної мети. Правильність шляхів і метод нашої політики ми мусимо постійно перевіряти на основі вислідів, направляти їх і удосконалювати. Успішність цілої закордонної діяльності націоналістичного руху залежить у великій мірі від того, чи всі її складові елементи будуть одностайно, за одним пляном спрямовані до однієї мети, чи в усіх її учасників буде однакове наставлення, однакове розуміння головних питань. Маючи це на увазі, звертаюся до вас з цим словом, щоб поділитися з вами своїми думками і спричинитися до того, що в наших рядах будуть ясно усвідомлені основні проблеми української політики, виразно скристалізовані наші позиції, засади і головні лінії нашої політичної діяльності за кордоном. Не маю на меті з'ясовувати цілісність нашої політичної діяльності за кордоном, тільки порушую поодинокі питання, такі, що тепер вимагають цілковитої ясності, або ті, що довкола них виринають розбіжності чи баламутні погляди. При цьому доводиться пригадувати основні цілі і засади нашого руху, що як компас визначають нашу дорогу в кожній ситуації, і що їх завжди треба мати перед очима, коли стоїть питання правильності нашої політики. І Організація українських націоналістів, революціонерів – це визвольна політична організація, що своїм характером, своїми цілями, своїм ідейним змістом і своєю діяльністю істотно відрізняється від усіх українських політичних партій. Вона не стає речником інтересів якоїсь окремої частини народу, не виводить своїх цілей, своєї програми з якоїсь абстрактної, теоретичної суспільно-політичної програми. Її основне завдання і посвята – це боротьба за визволення України, змагання за самостійну соборну українську державу, що єдина може забезпечити українському народові повну волю, всебічний свобідний розвиток, добробут, соціальну справедливість і справжнє народоправство. Коли ця мета буде досягнена, тоді рацією існування і змістом діяльності ОУН буде дальша жертвена служба Україні відданою працею і творчим змаганням за найкращий розвиток і досягнення українського народу у всіх ділянках життя, за розквіт і велич української держави, боротьба з усім, що стоїть тому на дорозі. ОУН змагається за добро цілого українського народу і всіх громадян України, а не якоїсь однієї частини, суспільної верстви тощо. Свою програму ОУН виводить з потреб цілого українського народу, з його природи історичного розвитку, сучасного стану, з його життєвих прагнень і настанов у змаганні, за найвищий всебічний розвиток, добробут і себе виявлення народу – Цілости і всіх його складників – збірнотий української людини, самобутньої української людини. Самобутнє життя і розвій українського народу гармонійно поєднуються. Щодо устроєвої форми української держави ОУН на теперішньому етапі послідовно не відстоює якоїсь усталеної структури, ані назви, залишає це питання на час державного будівництва, коли український народ буде вирішувати його свободною волею. Цього дотримується ОУН від початку своєї діяльності по сьогодні, це прийняла і УГВР у своїй платформі. Така настанова має політичну доцільність. В сучасності сама устроєва форма держави ще не вирішує і не відзеркалює її дійсного змісту. На наших очах діється так, що в одних державах з такою самою устроєвою формою, чи то республікансько-демократичною, чи монархічною, панує народоправство, свобода, справедливість і добробут, а в інших – тоталітарна тиранія, терор, гніт, безправство і найчорніший визиск. Адже ж СССР – держава, тотальний констабір, держава найгіршої тиранії, диктатури і невільництва, хвалиться найдемократичнішою устроєвою формою. Це ж тільки Союз Совєтських Соціалістичних Республік. Навіть немає одноособового голови держави скрізь ради, колегії, колективи, президії. А в той же час у деяких монархіях, наприклад, у скандинавських країнах, бачимо зміст народоправства. Коли ж тепер у кожну державну устроєву форму вкладають різний зміст, то пощо питання структури і назви має ділити й різнити самостійницькі сили, відводити увагу й енергію від боротьби за зміст. Не заперечуємо жодної устроєвої форми, в яку вкладається правильний зміст української державності, і за це не входимо в спори. На своїх прапорах наш рух виписує самий зміст української державності, якого не можна підмінити жодною формою, а не форму структуру, в яку можна б укласти різний зміст. Ми впевнені в тому, що український народ не припинить безкомпромісної боротьби за свою суверенну і соборну державу, аж до повного реалізування цієї мети, не дасть собі її підмінити порожніми, без повного змісту формами чи половинчатими розв'язками у вигляді федерації, союзів тощо. Не може більше повторитися лихо з 1917 року, коли федералістична концепція сплутала будування української державності, приголомшила здоровий національно-політичний інститут народу й обеззброїла його перед большовицьким підступом і наступом. Не сміє тепер відживати подібна хвороба в українській політиці, у старій чи новій формі, як нові самостійницькі федералістичні унійні всесвітянські тенденції. Вони виринають як кон'юнктурні явища у висліді погоні за тим, щоб відкривати нові, модерні цілі й шляхи української політики при невмінні відрізнити тривкі розвоєві тенденції в міжнародному житті від тимчасових кон'юнктурних ситуацій. Ми не думаємо виступати проти міждержавних союзів, бльоків чи об'єднань. Вони корисні і конечні в міжнародному житті. Україна, напевно, входитиме в союзи чи блюкування з іншими державами по лінії спільних інтересів і своєю активною участю в широких міждержавних об'єднаннях зможе творчо причинитися до мирного співжиття і співпраці між вільними націями світу». Коли об'єднуються суверенні держави як рівні з рівними для спільних цілей, корисних для всіх учасників, без переваги і привілеїв одних народів перед другими, без визиску і упосліджування, то це не порушує ні самостійності, ні свобідного розвитку жодного народу. Всі об'єднані в ширшому чи вущому союзі держави вирішують і нормують свої спільні інтереси спільно на спільному форумі. Це не порушує засади національно-державної суверенності тоді, коли до такого бльоку об'єднання тощо всі народи, держави входять добровільно, вільні і рівні. Коли всі однаковою мірою зацікавлені в тому, однаково з того користають, і жодний народ не порушує суверенітету іншого народу. Такі об'єднання можливі тільки між вільними, державними і неімперіалістичними націями на платформі спільних однакових цілей і інтересів. Не може бути справжнього союзу з таким народом, що має на меті поневолення, підкорення чи визиск інших народів, і з цією метою облудно входить у союз або хоче його використати для однобічного скріплення своїх позицій, прямуючи до таких цілей, які шкідливі чи небажані іншим договірним народам. Між державами, які входять в якесь об'єднання, мусить бути повне взаємовизнання, пошанування прав і інтересів. На таких засадах побудовані різного типу й обсягу міждержавні об'єднання можуть бути чинником поступу в міжнародному житті, позитивним для всіх націй, але тільки на таких засадах. Мусимо розрізняти правильні, здорові, прогресивні об'єднання від ретроградних, нищівних і нежиттєздатних. Порівняємо об'єднання західноєвропейських держав із совєтським східньоєвропейським бльоком. З одного боку, об'єднуються держави Західної Європи, що є в однаковім геополітичному стані, мають близьку господарську структуру і ситуацію, об'єднуються як рівні з рівними для спільного захисту своїх спільних інтересів у кількох ділянках – політичних, господарських і оборонно-мілітарних. Союз здоровий і корисний для всіх учасників. А з другого боку, накинений Большевицькою імперією, сателітним ніби державам, проти дійсної волі і інтересів цих народів, союз – інструмент большевицького визиску, підкорення і впрягання цих народів до дальших імперіалістично-агресорських планів Москви. Або другий приклад, яке може бути в ООН об'єднання між СССР і іншими державами, коли СССР послідовно прямує до повалення їх устрою, накинення їм комуністичної системи, шляхом проникання комунізму, переворотів і агресії та включення їх у світовий комуністичний союз. Це ж виразно проголошує комуністична програма «Офіційна державна доктрина СССР». Москва цього ніде не. Відреклася послідовно до цього прямує. Всі це знають і бачать, і творять разом об'єднані нації. Україна може входити в такі міждержавні утвори, що побудовані на здорових основах, в яких вона буде рівноправним співучасником, а її права і життєві інтереси будуть там респектовані і забезпечені. Основна і невід'ємна передумова – це державна самостільність України. Найперше – здобути й закріпити самостійну Соборну Українську державу, а тоді лише буде реальною дійсна повноправна участь України в міжнародних об'єднаннях. Всякі концепції, що Україна може ввійти як рівноправний член у міжнародні, державні конструкції, без власної самостійної держави, і що боротьба за державу може бути непотрібною, шкідливі для українського народу. Основною метою і найголовнішим принципом всієї української політики є і мусить бути відбудова УСД, шляхом усунення большовицького поневолення і розчленування Російської імперії на самостійні національні держави лише тоді може бути місце для об'єднання цих самостійних національних держав у бльоки чи союзи за принципами геополітичних, господарських, оборонних і культурно-розвовевих спільних інтересів на поданих вище засадах. Концепції про еволюційну перебудову чи перетворення ССРС на союз вільних держав, але так само пов'язаних, у тому самому складі, з перевагою чи центральним становищем Росії, такі концепції – протилежні ідеї визволення України, їх треба до кінця усувати з української політики. Самостійну державу може здобути собі український народ тільки власною боротьбою і трудом. Сприятливий розвиток міжнародної ситуації може значною мірою причинитися до нового розгорнення й успіху нашої визвольної боротьби. Але він може відограти тільки допоміжну, хоч дуже корисну ролю. Без власних змагань українського народу найсприятливіші ситуації не дають нам ніколи державної незалежності, хіба тільки зміну одного поневолення на інше. Росія із своїм глибоко вкоріненим, а в сучасну добу найбільш розпаленим загарбницьким імперіалізмом у кожній ситуації, у кожному стані, всіми силами, з усією запеклістю буде кидатися на Україну, щоб утримати її в складі своєї імперії чи наново поневолити. Як визволення, так і оборона самостійності України може в основі спиратися тільки на власні українські сили, на власну боротьбу і постільну готовність до самооборони. Союзників нам теж треба мати в нашій визвольній боротьбі, як найбільше і як найкращих, а передусім справжніх, і їх Україна може мати. Але тільки тоді, коли сама буде боротися і коли сама буде сильна. Бо союзництво – це відношення обопільності. Його може мати той, хто сам щось дає і добуває. Визволителів, освободителів, які б здобували для нас волю і її нам дарували, напевно, ми ніколи не диждались Наші союзники – це насамперед ті народи, що опинилися в неволі російсько-большевицького імперіалізму і борються проти нього за власне життя і свободу та ставляться прихильно до самостійності і соборності України. А далі, коли прийде дозудару між ССР і вільними ще народами, тоді і ці останні можуть бути нашими союзниками. Це буде залежати М Д, від того, наскільки наша боротьба, наші сили будуть важити у воєнному конфлікті. Концепція власної боротьби, власних змагань, власними силами – це єдина реальна визвольна концепція. Тільки вона може бути змістом української самостойницької політики і провідною настановою всієї політичної дії. Друге. Внутрішньоукраїнська політика Організації українських націоналістів є і завжди мусить бути визвольницькою, а не партійною – Тобто вона змагає до формування такого внутрішньоукраїнського життя, до створення такого укладу і взаємовідношення українських сил, які за всякої ситуації найкорисніші для визвольних змагань, а не тільки для скріплення позицій самої ОУН. Наше ставлення до всіх інших українських політичних течій, концепцій і організованих сил завжди нормується відповідно до того, як вони програмово і практично ставляться до актуальної боротьби. Вирішальне значення має їхня роля, яку вони вже виконують чи можуть виконати в актуальній визвольній політичній дії. Суперництво в ідейно-програмовій площині відстоювання власних концепційних позицій, поширювання їх серед широкого громадянства, впроти ставлені до позицій інших ідейно-програмових напрямків, повинні провадитися своїм порядком». Але дійове взаємовідношення сил має нормуватися відповідно до практично продовжуваної політики. Не може всього вирішувати і стояти на першому пляні міжгрупове суперництво, робити неможливою концентрацію всіх сил в одностайній визвольній дії. В нашій політичній дії ми ставимо на перше місце послідовне ведення визвольної боротьби, невідхильне здійснювання основної лінії визвольної концепції. Від того не відступаємо ніколи в жодній ситуації. Одночасно докладаємо всіх старань, щоб по цьому шляху дійової визвольної політики шов увесь народ, як широкі народні маси, так по змозі і всі організовані політичні чинники, щоб суцільний визвольний фронт об'єднував усіх». Якщо є можливість залучити всіх на правильний визвольницький шлях, то мусимо докласти до того всіх старань і відсунути на задній плян другорядні чи менше актуальні справи, які стоять на перешкоді творенню одного спільного фронту. Принцип найбільшого скріплення визвольного фронту і концентрації в ному всіх придатних сил стоїть перед принципом власних політичних інтересів. Одначе, в разі такої ситуації, коли інші політичні чинники, організації, центри, партії, всі чи якась їх частина, не хочуть чи не спроможні йти найтяжчим шляхом безкомпромісової визвольної боротьби і політики, відступають від неї чи стають на шлях пасивності, тоді визвольний рух ОУН не може на них оглядатись і мусить змагатися своїм прямим шляхом боротьби без них, а то й проти них». Не можна для самої механічної єдності, щоб не було розходжень і поділу в українському політичному житті, відступити від нашої визвольної концепції, припиняти нашу безкомпромісову боротьбу з ворогами української державної незалежності, сходити на шлях тих, що відходять від боротьби, шукають примирення з ворогом чи вибирають лінію пасивності. У найтяжчі історичні моменти мусять тримати фронт і прапор безкомпромісової боротьби з ворогом ті сили, які на те спроможні. Зрештою, постава різних організованих політичних чинників ще не відзеркалює постави народних мас. У нашій дійсності політичні організації і партії охоплюють своїми членськими кадрами дуже незначну частину народу, Широкі народні маси виявляють своє наставлення прямою участю в політичних акціях, своєю підтримкою, байдужістю чи неприхильністю до починів поодиноких організованих політичних середовищ. Часом за одним рухом може йти переважна більшість народу, весь актив, а інші угруповання можуть залишатися самотні. Отож, і в нашій дії звертаємо увагу головно на народні маси, їх активізуємо, приєднуємо до наших акцій, до боротьби, на них ставимо, бо тільки активна участь мас може дати визвольному рухові потрібну для перемоги динаміку. Але в політичному житті деяку роль відограє і саме існування політичних тенденцій, осередків і груп, які стоять поза фронтом боротьби чи протиставляються йому. Це дає ворогові і противникам змогу, відвертаючи пропорційне силове відношення, зображувати справу так, що Визвольний революційний фронт стоїть ізольований, відокремлений, а значна частина політичних сил йому протиставлятися. Зовнішній світ звичайно слабо визнається в нашій дійсності, не може придивитися до фактичного стану, тільки орієнтується самими вивісками українського політичного життя. Його можна звести на облуду, зобразити українську дійсність фальшиво, шкідливо для визвольного фронту. Тож наші старання завжди мусять зміряти до того, щоб, крім мобілізації фактичної сили у визвольному фронті, зв'язувати з ним усі українські політичні фактори, щоб в основних питаннях визволення український політичний світ являвся назовні як одностайна цілість. В основі цього мусить лежати одна концепція самостійницької політики, але має також значення відповідне розв'язання справи політичної репрезентації і загальної політичної консолівації. Такі головні засади і напрямни нашої політики ОУН послідовно реалізувала. На різних етапах діяльності ОУН складалися різні умови для визвольної політики, різні зовнішні обставини і внутрішньоукраїнські співвідношення. В цих різних умовах була реалізована одна і та сама основна політична лінія з погляду конечності і доцільності визвольних змагань. Але постава і роля різних українських політичних груп та їх відношення до нашої послідовної, прямолінійної політики не мали такої стійкості, переходили різні еволюції. Тож наше відношення до них і весь внутрішньоукраїнський політичний уклад у різних фазах різно представлялися. Хто бере справу поверховно, тому може здаватися, що ми зміняли лінію нашої внутрішньої політики. Ця помилка походить не тільки з того, що сприймається лише зовнішній образ. Дехто гадає, що принципова внутрішня політика має бути нормована твердо усталеними відношеннями до поодиноких політичних середовищ, бо не здає собі справи з засад нашої визвольної політики. Щоб вказати на практичне здійснення послідовної визвольницької лінії в нашій внутрішній політиці, висвітлимо деякі моменти з нашої діяльності від 1941 року, зокрема такі, що відносно них є багато баламутних тлумачень. З весною 1941 року, напередодні вибуху німецько-совєцької війни, стали очевидними гітлерівські пляниси проти України, підмануті туманними кличками і обіцянками запрягти до свого імперіалістичного воза, а потім зробити з України терен колонізації, господарської експлуатації і джерело невільничої робочої сили. Спершу, на час війни, Берлін плянував грати на облуду. З одного боку обіцяти державність, а з другого викручуватись воєнними обставинами, українською непідготовленістю і т.п. Одним із головних аргументів гітлерівської облудної політики був закид, що українці не підготовлені, не об'єднані, розсварені, нема з ким говорити і т.п а при тому була ставка на розігравання одних проти одних, не допускаючи до порозуміння. Тоді вимогою часу стало порозуміння всіх українських політичних чинників, які були на Західніх Українах і на еміграції в Європі, створити одностайний фронт і сконсолідований осередок репрезентацію. Цю вимогу ситуації добре зрозуміли всі українські політичні чинники, і започином революційної ОУН в Кракові створився український національний комітет, до якого ввійшли представники всіх середовищ, центрів і угруповань за винятком одного чи двох. ОУН виступила з ініціативою і доклала всіх старань, щоб здійснити консолідаційну акцію, керуючись насамперед рацією актуальної визвольної політикою, а не своїм протиставним відношенням до програмово-різних угруповань, які ОУН поборювала. Це саме мали на меті і інші співучасники. Щодо УНК можна почути на адресу нашої організації закиди, ніби вона не була вірна супроти партнерів договорення, що в акті з зочервня виступила не від УНК, що й далі діяла сепаратно, а УНК не був активізований. Але цей закид не витримає критики, коли розглянути суть справи. УНК сформувався на засадах відкритої легальної дії і вже через це не міг бути чинником революційного характеру, бо відразу був би ліквідований окупантом. УНК не готувався до того, щоб починати чи очолювати революційну протинімецьку боротьбу. Він мав оформити й маніфестувати одностайність української політики, бути речником українських самостійницьких прагнень у межах нормальної політичної дії, а не революційних кроків і боротьби. Акт відновлення української держави з червня 1941 року і розпочати ним державне будівництво – це були дії, виконані революційним порядком, і заздалегідь було відомо, що Гітлер відповість на них безоглядними репресіями. Втягати до того УНК було недоцільно і неможливо. За саме передання UN комітетом радіоповідомлення про акт з червня 3-6-го 1941 року, члени УНК були гестапом ув'язнені. Якщо б була Мога Нормальної самостійницької політичної дії, якщо б Німеччина респектувала державну суверенність України і невстрявання її у війну Німеччини проти західних держав, ці невідступні тоді декліровані засади української самостійницької політики, в такій обстановці УНК вийшов би на поле широкої політичної дії і репрезентації. Де було можливо, там УНК був активізований і, відповідно, підносилося його значення». Українська Національна Рада створилася у Львові в липні 1941 року у зв'язку з УНК. Так само на всіх масових народніх зібраннях і маніфестаціях по всьому терені особливо відзначалося повстання УНК як центру всеукраїнської політичної консолідації. Дальший розвиток подій був такий, що не було можливостей для дії УНК як легального самостійницького центру. В піднімецькій дійсності могли наявне існувати тільки такі політичні твори і акції, які пристосовувалися до цієї дійсності. Усе ж безкомпромісове, що хотіло вести акцію, мусило йти в підпілля. Також і щодо Акту з червня 1941 року і дальших подій треба висвітлити головні моменти, щоб усунути різні неправдиві, свідомо чи несвідомо розповсюджувані, шкідливі для української політики інтерпретації. Революційний провід ОУН зважився на такий шнях ставлення визвольної справи у зв'язку з німецько-большевицькою війною планово, після всебічного обміркування. Було ясно, що гітлерівська Німеччина не думає позитивно ставитися до справи державної самостійності України, а з другого боку не схоче відразу викликати боротьби українського народу проти себе. Невиразною політикою, тактикою обіцянок, що не зобов'язують, і «проволок», Підтримуванням надій на державну самостійність України після закінчення чи то вирішення висліду війни з СССР гітлерівський режим планував не допустити до того, щоб прагнення українського народу до державної самостійності рішуче сплямувалося проти Німеччини. Берлін не хотів мати проти себе України, намагався втягти її насамперед у свою «війну проти СССР» і тим зв'язати її з усією своєю політикою, позбавити можливостей провадження незалежної української політики, використати її значною мірою виснажити сили України у війні, а далі відомо, яку долю готував Гітлер Україні. Було ясно, що у відношенні до гітлерівської Німеччини не можна було сподіватися на успішність переговорів, ставлення вимог тощо. Такі заходи були заздалегідь засуджені на неуспішність і могли мати значення тільки тактичних заходів, щоб мати й такі козирі і щоб приховати підготову до дії по іншій лінії. Справжня ж самостійницька політика мусила йти шляхом доконаних фактів, власної ініціативи, не оглядаючись на політику Німеччини, а коли треба, то виразно проти неї. Український народ мусів на початку нової ситуації, створеної воєнними подіями на його землях, виразно і рішуче сказати своє слово, творити своє життя за власною волею, власними рішеннями. І так сталося. Проголошення народними зборами у Львові, відновлення української держави, створення тимчасового державного правління, проведення всенародного плебісциту у формі висловлення волі народу, на масових відкритих маніфестаційних зборах, здвигах на всій українській території, вільні від большевицької окупації, розгортання державного будівництва у всіх галузях, все це довершилось власною волею і власними силами українського народу, незважаючи на бажання і ставлення. Німців проти їхньої волі. Ми глибоко переконані, що честь нації, історична і політична конечність наказували так поступати. Ми не мали надії на те, що такі довершені факти і так виявлена рішуча воля українського народу вплинуть на зміну політичних планів Гітлера супроти України, їх нічого взагалі не могло змінити. Але тільки рішучі і довершені діла з нашого боку могли створити ясну ситуацію, перекреслити найнебезпечніші для України підступні гітлерівські задуми і зберегти відкритий, чистий шлях для дальшої незалежної визвольної політики. Такими діями була передусім виразно висловлена воля українського народу, що він сам вирішує питання свого життя». Завжди змагає до відновлення своєї суверенної держави, а відношення між Україною і сторонніми силами ставить у залежність від їх пошани до суверенних прав українського народу, визволення його суверенної держави. З цих позицій Україна не відступає ніколи, в жодній ситуації, і своїх природних прав на державну суверенність не зрікається, і під натиском наймогутніших сторонніх сил. Доконані державно-творчі акти мали вирішне значення для скерування і кристалізації основних внутрішніх політичних процесів, які відбувалися в цілому українському народі від літа 1941 року вони були виразно спрямовані до державної суверенності. Серед величезних змагань світових потуг могла губитись, принишкнути справа української державності. Червень 1941 року запобіг тому і поставив її в центрі політичного розвитку серед воєнної бурі на Сході Європи. Основна лінія облудно-підступної політики Гітлера супроти України була перекреслена. Німці спершу ще намагалися її повернути й утримати, сподіваючись від її успіху дуже багато. Тому вони не виступали відразу з властивою їм безоглядністю, пробували ліквідувати справу тихцем, зам'яти, відсунути. Коли ж стало видно, що це через рішучу й виразну українську поставу не вдається, тоді німецька політика була примушена розкрити свої карти, показати справжнє відношення і плани. Німецькі репресії і курс одвертої ворожо-окупантської політики відкрили очі всім, оголили істоту німецької «остполітік» і створили виразні фронти. Дехто закидає, що під час акту за червня 1941 року були вжиті фрази і жести приязного супроти Німеччини тону. «В цій справі пора сказати одверте слово, бо наша правда ясна і чиста, і треба припинити фальшиве змальовування дійсності». Ми завжди обстоюємо незалежність української політики, яка керується тільки українською рацією, а не кокетуванням, безуспішним, із сторонніми силами. Стоїть питання про основну лінію української політики під час минулої війни, зокрема, супроти Німеччини. Війна Німеччини з іншими державами, доки вона не зачепала України, вимагала від нас повної невтратності. Україна, поневолена більшовицькою Росією і в стані боротьби з нею за своє самобутнє існування, за державну суверенність, не мала ні змоги, ні рації будь-як втручатися в справу чужої війни. Коли ж на переломі 1939-1940 років з німецького боку були виявлені намагання на західніх окраїнах і в Польщі втягти українців у війну на Заході і вербувати їх до спеціальних військових частин, призначених на Західний фронт, організація і все українство поставилося до цього рішуче негативно. Це пройшло немов непомітно, бо справа була неголосна, але нею було позначене важливе політичне вирішення. Коли ж Німеччина пішла війною проти Росії, нашого ворога, то Україна не могла прийняти прихильне цього факту. Але тим ще не розв'язувалося питання взаємен між Україною і Німеччиною. Воно мусило залежати тільки від одного – як поставиться Німеччина до державної суверенності України? Чи буде шанувати українську суверенність, українські інтереси, чи буде шукати в Україні союзника проти большовицької Росії, чи трактуватиме Україну як воєнну здобич і об'єкт своїх цілей? Українська самостійницька політика не могла керуватися тим, що гітлерівська Німеччина така чи така, отже ми відразу проти неї. Ми мусили стати і стали на позиції незалежної реалізації наших національних цілей, оборони наших прав і інтересів. А далі мусила сказати своє слово Німеччина. Коли мало бути розв'язане таке глибоке вирішення, згода чи боротьба між Україною і Німеччиною, то тут важили лише істотні, великі питання, а не другорядні чи далекі для нас моменти». І ще одно, коли в такій ситуації мала бути боротьба між нами, то треба було, щоб її не спровоковано і виразно спричинила Німеччина потоптанням прав і волі українського народу. Тому наша лінія дії була чітка, невідступне відстоювання справи державної незалежності, а під умовою шанування її готовість до приязних взаємин і до спільної війни проти большовикої Росії і тільки проти неї. Таку політичну лінію ми вважаємо за єдиноправильно, її ми намітили, її реалізували і важкими жертвами відстояли, і до неї завжди признаємося. Віримо, що історія її повністю схвалить, а чужий політичний світ також мусить об'єктивно визнати за нами служність і шанувати нашу поставу. І ще з одним закидом ми зустрічаємося. Чому ОУР так помітно висунулася на перший план у відновленні державності в 1941 році? Чому виразно зазначала свою ініціативу й начільні місця у відроджуваному державному житті висунула своїх членів? Ті, що шукають матеріалу для обвинувачень, вбачають за цим амбіції, жадобу влади, перегони, щоб хтось нас не випередив і т.п., а не хочуть бачити того, що наочно виявилося в живій дійсності. Отже, тут вирішальними були три питання – питання самого проведення плану, питання відповідальності і питання збереження зайнятих позицій. Все, що було зроблено в червні-липні 1941-го, можна було провести тільки порядком революційним, захопленням німців, розполохом, дуже швидким і рішучим діянням. Це могла і мусила підготувати і організувати сама ОУН. Якби справа була спрямована на рейки спільної міжорганізаційної дії, Гестапо заздалегідь її паралізувало б. Було передбачено наперед, що німці поставляться ворожо, застосують безоглядні репресії, будуть намагатися змусити до відступу, скасування і т.п. Так і сталося. Від самого початку ув'язнення членів державного правління і частини проводу ОУН представники німецького уряду всякими методами старалися схилити до скасування чи саморозв'язання державного правління. Представники Розенберга запевняли, що німецький уряд не виступає проти державної самостійності. Тільки з нею треба зачекати, а насамперед концентрувати все для розгрому СССР. Пропонували широку співпрацю з українцями, давали термін – два роки для поступового запровадження державної самостійності України і т.п. Коли ж такі обіцянки не могли спонукати до скасування актів, тоді прийшли на чергу ультимативні домагання з загрозами репресій супроти організації і цілого народу, як у ворожій країні. І нарешті дійшло, як відомо, до застосування цих погроз. При підготовці відновлення самостійної української держави проти волі Німеччини передбачалося такий розвиток і враховано німецькі репресії. Отже, йшлося про те, хто, який політичний чинник виступатиме як відповідальний з усіма наслідками цього. Треба було виступити з відкритим шоломом. Коли не було змоги в даній ситуації зброєю оборонити українську державність, то було конечно, щоб ті, хто її очолив, не ховались ніяким способом і не зреклися її під жодним тиском. Революційна ОУН вважала, що мусить взяти на себе відповідальність і обов'язок відстояти перед світом і перед ворогом право і волю українського народу. Тому в самому акті 30 червня була виразно зафіксована ініціатива ОУН, а державне правління очолив член проводу ОУН. Зроблено все так, щоб на організації зосередилася відповідальність, а слідом за цим і всі репресії ворога, спрямовані проти української держави, впали на ОУН, яка була загартована і підготовлена до боротьби, а не на інші українські політичні чинники. В той період ОУН мусила висунутись на чоло. Інші політичні чинники були готові йти цим шляхом доти, поки не дійшло до неминучого, одвертого конфлікту з Німеччиною. Вони були схильні до іншої політичної тактики – не до ставлення справи на вістрі меча, радше до пасивного опору, ніж до активного рішучого виступу в тій ситуації на початку німецько-большевицької війни. На початку боротьби на два фронти ОУН не могла розраховувати на співучасть інших організованих політичних середовищ. Ситуація була така, що не було змоги для явної легальної дії таких чинників і організацій, які хотіли стояти на позиціях державної незалежності України. А підпільні революційні методи дії, крім націоналістичного руху, іншим середовищам не відповідали. Вони поступово переставали себе проявляти як діючі політичні фактори. На поверхні лишилося відполітизоване громадсько-суспільне життя в тих формах, на які дозволяла німецька окупація і куди влилося багато сил. А самостійницьке політичне життя концентрувалося в націоналістичному підпіллі, яке столяло одночасно в боротьбі проти німців і проти большевицької Росії. Українська головна визвольна рада створилася в той час, коли революційно-визвольна боротьба, що її розгорнула й організувала ОУН, набрала найширших розмілів, як боротьба цілого народу. В рядах української повстанчої армії стали всі, хто без уваги на свої програмово-політичні переконання був готовий до збройної визвольної боротьби проти ворогів-окупантів. Політичні партії в той час не проявляли свого існування, тож не було з ким зговорюватися. Самостійницькі революційні дії на теренах найбільшої активності вийшли далеко поза межі політичних і військових операцій самих організованих революційних сил УПА і ОУН. Вони своїм змістом і формами в дійсності розвинулися в підпільне державне життя, яке на опанованих ним теренах охопило різні ділянки – від політично-адміністративної, суспільно-господарської, аж до шкільництва включно. В ньому брали активну участь найширші народні маси – все населення, а система ворожої окупаційної адміністрації була значною мірою паралізована, ізольована, стиснена до військових і адміністративних осередків, з яких ворог робив тільки випади в терен. Проти ворожої окупаційно-державної системи стояла не тільки революційно-визвольна боротьба, але діюча, самостійна, підпільна державна формація, яка висловлювала і втілювала волю українського народу і його визвольна армія – УПА. УГВР постала як найвищий орган цієї формації і керівний центр загальнонаціональної визвольної боротьби. Головна роль УГВР в цілій українській визвольній політиці полягає в тому, що УГВР створилася, перебуває і діє на українських землях як найвищий революційний керівний орган у визвольній боротьбі українського народу, в протиставленні до окупанських і агентурних творів, райхскомісаріату, генерал-губернаторського дистрикту та уряду УСР. Суть саме в тому протиставлені до ворожих експозитур на українських землях. Тимто в основних актах УГВР виразно поставлено правило, що УГВР перебуває в Україні. Діючи на рідних землях як верховний орган революційно-визвольної боротьби народу, УГВР надає їй загальнонаціонального характеру. Її ведуть не тільки революційно-визвольні організовані сили ОУН і УПА, але разом із ними цілий народ з одним загальнонаціональним революційним органом на чолі. Для того, щоб УГВР мала такий характер, в основу її побудови покладено засаду представництва всіх самостійницьких політичних середовищ, об'єднання і координації їх дій. Ці принципи об'єднання всіх самостійницьких сил, концентрація і координація цілої самостійницької дії – це підвалини, без яких УГВР не могла б виправдати свого признання вони лишаються незмінними і в будь-якій ситуації мусять бути застосовані так, щоб знайти, можливо, найповніше здійснення. В тодішніх обставинах, коли діяло тільки націоналістично-революційне середовище, а інші політичні напрямки не виявлялися активно, прийнятий був принцип індивідуального добору до складу УГВР, щоб, крім діючих революційних сил, були заступлені й інші напрямки, бодай окремими їх визнавцями. В тих умовах це був єдиний спосіб здійснення цієї засади, і застосування його доводить максимальні намагання як найповніше реалізувати засаду залучення всіх сил і всіх середовищ. Очевидно, що в умовах, де існують і інші політичні середовища, що визнають революційну концепцію, як це має місце на еміграції, їх об'єднання в УГВР має бути реалізоване нормальним і повновартісним порядком через участь і представництво в УГВР за принципом організованості. В цьому полягає здійснення істотного спрямування основних актів УГВР максимальне в кожній ситуації. Під час визвольних змагань українського народу, як і в кожній революції, всі самостійницькі угруповання мусять мати дві головні тісно пов'язані цілі – повалення існуючого стану поневолення і утворення нового – відбудовання суверенної української держави. Основою розподілу на різні політичні течії є з одного боку ріжниці щодо визвольних шляхів, а з другого – ріжниці в питаннях змісту і ладу української держави. Якщо декілька політичних угруповань визнає, що єдиним шляхом до визволення є шлях революційний, то незалежно від різниці поглядів на майбутні форми і систему державного життя стає конечною їхня участь і співдія у Суспільному керівному центрі революційної боротьби. Постання УГВР випливало з потреб визвольних змагань і довершилось для ширшого, повнішого ставлення визвольної політики і боротьби з ворогами, а не з мотивів внутрішньоукраїнської політики. Зокрема, було б неслушно приписувати формації УГВР тенденції здобути владу для себе або намагання наперед вирішувати в якому-небудь напрямі уклад і взаємовідношення українських політичних сил. В процесі революційно-визвольної боротьби УГВР виконує роль української революційної влади на рідних землях. Це випливає з самого революційного процесу і відповідає сучасним потребам української самостійницької політики. Але це не є самоціллю, і в основі УГВР немає тенденції перетворити її на нормальний державний орган. З відновленням суверенної української держави і покликанням українським народом звичайної державної влади скінчиться призначення УГВР. У ГВР постала тому, що була і є потреба в такому верховному органі-центрі, який би виступав перед українським народом і цілим світом як найвищий і відповідальний керманич безпосередньої революційно-визвольної боротьби. У ГВР протиставиться на українській землі урядові УССР як експозитурі російсько-большевицької імперії, а не якомусь українському чинникові. Не може бути конкуренції між УГВР і іншими українськими політичними чинниками, бо не було і немає такого центру, який брав би на себе ті завдання і ту відповідальність, які взяла УГВР. У відношенні до внутрішньоукраїнського політичного життя створення УГВР, її платформа, дають вислів такому наставленню, що не тільки враховується існування різних політичних середовищ, але йдеться на зустріч їхній активній самостійницькій діяльності і лишається для них місце на участь у веденні і керуванні революційно-визвольними змаганнями. Третє. Далі спинемося на генеральній лінії нашої актуальної внутрішньоукраїнської політики за кордоном. Щоб визначити правильний шлях нашого діяння у внутрішньоукраїнському політичному житті на закордонних теренах, мусимо мати на увазі в першу чергу виразно означені найголовніші завдання супроти визвольної справи, які має розв'язати не тільки... Наша організація, але й уся українська політично активна еміграція. А далі йде питання, в якому складі сил і в якому внутрішньому строї в актуальній ситуації найлегше виконати основні завдання. Наша доба – доба боротьби української нації за саме життя, за свободу і за підстави дальшого розвитку. В Україні йде змах цілого народу на всіх ділянках життя. Там проти російсько-большевицького імперіалістичного гніту стоїть одностайний національно-визвольний фронт усіх сил, усіх складових частин непримиренного українського народу. Перед. Активна революційна боротьба, суспільно-політична і мілітарна, яку ведуть УПА і ОУН у найтіснішій співдії між собою. Фронт. Боротьба охоплює всі ділянки життя, всі верстви народу. В ній бере участь кожна людина, яка в щоденному житті в тоталітарній совєтській системі діє свідомо так, щоб підтримувати і скріпляти українське самобутнє життя, українські сили, зводячи на нівець ворожі протинародні затії і плани російського большевизму. Український самостійницький фронт тримає, поряд з революціонером, підпільником і повстанцем, український духовник, науковець, мистець, інтелігент, робітник і селянин. Кожний, хто у своїй ділянці, на своєму відтинку відстоює український зміст, українську ідею, український інтерес проти всепоглинаючої тотальної російської совєтизації життя, країни, людини і народу. На всіх відтинках національної боротьби, в усіх її формах, українська нація поклала гекатомби жертв – найкращих своїх дітей. Але не даремно. Вони досі змогли оборонити дух української нації – український зміст проти намагань ворога начинити українські форми совєтським змістом. Большевицька Москва примушена йти на поступки, бодай за формою, і в державно-політичній ділянці. Україна стала тільки матеріальною здобичкою большевицького імперіалізму, але вона не перестала бути його найзавзятішим, найгрізнішим ворогом, непримиренним і неприборканим. В усіх країнах під російсько-большевицьким поневоленням нестримно розвивається процес визвольної революції поневолених народів, а Україна стоїть в її авангарді. Організована політично-військова боротьба, яку очолює УГВР, АВД, УПА і ОУН, при активній участі й підтримці цілого народу виконує ролю першої лінії і головного бастіону в цілому самостійницькому протибольшевицькому фронті. Вона найвиразніше ставить українські визвоні змагання перед цілим зовнішнім світом і перед іншими підсов'єтськими народами. Вона найбільше спричиняється до зростання спільного визвольного проти большевицького фронту народів і підносить, значення українських змагань також для міжнародного розвитку. Сучасно-активна боротьба творить реальну, тверду підставу для цілої української самостійницької політики. Вона щохвилини скуповується величезними жертвами, але те, що вона приносить для справи визволення України, не менш велике, воно конечне. Справа в тому, щоб ці дорогі надбання сучасної боротьби не марнувати, щоб їх закріпити, як найкраще використати в закордонній політичній дії. Тут доходимо до визначення основних завдань всього українства на чужині супроти визвольної справи. Воно в цілості, зокрема весь політичний актив, має бути речником України, яка бореться перед зовнішнім світом. Головне завдання – поширити серед усіх народів правдиві відомості про змагання України, про її ідейні позиції і ролю в обороні всього людства, його наступу і свободи перед большевизмом. Поширити належне розуміння і правильну оцінку українських визвольних змагань так, щоб у всіх народів знайти симпатії до справжньої української справи і спонукати їх оцінювати її реальну важливість для міжнародного розвитку. У висліді приєднати справжніх і активних союзників і помічників, які підтримуватимуть українські визвольні змагання різним способом: морально, політичне, на міжнародному форумі, як і практично, добитися того, щоб боротьба України і інших народів у спільному визвольному фронті проти російсько-большевицького імперіалізму відогравала в міжнародних взаєминах важливу дієву роль відповідно до її фактичного, але належно не виявленого значення. «Коли одностайно діюча українська політична еміграція належно причиниться до такої зовнішньополітичної капіталізації визвольної боротьби на рідних землях, до правильного висунення української справи в міжнародній політиці та до дієво корисного відношення сторонніх сил до наших змагань, то тим найкраще виконає свій обов'язок перед батьківщиною». Очевидно, що еміграція має й інші завдання. Плекати, розвивати українські вартості в різних ділянках життя, зокрема такі, що для них у підбольшевицькій дійсності немає місця. Виховувати і підготовляти на чужині кадри для повноцінної участі у визвольних змаганнях і в державному будівництві. Підготовляти фахові сили для збройної боротьби і визвольної політичної праці. І багато інших завдань стоїть перед еміграцією. Але тут заторкнемо лише один комплекс основних зобов'язань супроти боротьби на батьківщині, зовнішньополітичних, які мають поважне значення для успішності визвольних змагань і які можуть виконати тільки українці за кордоном. Це найвластивіші завдання еміграції, виконання яких очікує вся Україна. Є об'єктивні дані і досить сприятливі умови для їх виконання. Передусім є що показати світові. Сучасна визвольна боротьба України проти більшовизму, зокрема існування і дії УПА, дають найкращий матеріал, щоб з'ясувати роль України в сучасному світі і переконати чужинців в її значенні. Далі загроза для світу з боку російсько-большевицького імперіалізму і щораз більше усвідомлення її серед усіх народів створює сприятливий ґрунт для нашої діяльності. Вся еміграція має справді поважні сили для виконання своєї зовнішньополітичної місії. До давніших сил, уже обізнаних із закордонним ґрунтом, прийшли нові свіжі з батьківщини, які можуть дати повноцінний всебічній політично-інформаційній діяльності в чужинно світі. Зміст відповідний до сучасного стану і рівня українського життя і української боротьби. Діяльність революційного націоналістичного активу, його безпосередня участь у зовнішньополітичній праці, повинні діяти як рушій, надавати всій українській закордонній політичній акції високого напруження й динаміки. Нарешті матеріальна сторона. Давно осіла і економічно міцна еміграція в країнах Америки могла б легко фінансувати широку і на високому рівні поставлену зовнішню політичну акцію. Коли б на це повернути тільки ті засоби, які складає заокеанська еміграція на різні національні цілі, то цим коштом можна поставити належну роботу. Ті ресурси розходяться роздріблено, без планової економіки, витрачаються без ефекту, а найважливіші справи належної самостійницької закордонної роботи лишаються в недозволеному занедбанні, між іншим, через брак матеріальних засобів і спроможностей. Отже, в підсумках, хоч побіжних, доходимо до твердження, що існують відповідні умови і спроможності для широкого розгортання і належного поставлення основної самостійницької політичної акції за кордоном. А тепер дамо собі на питання – що досі зроблено? Що зробили за три роки ми і ціла еміграція? В якій пропорції стоять досягнення української самостійницької акції до боротьби на батьківщині за цей час? Не тільки її висліди, але самі зусилля, намагання, спроби. З прикрістю і з почуттям незадовільного виконання зобов'язань мусимо ствердження, що роблено і зроблено надто мало. Закордонна політична акція лишилася далеко позаду із великим боргом супроти сучасної боротьби в Україні. Вона не виправдується, коли взяти до уваги ту суму спроможностей для належного її поставлення, якими розпоряджає чи може розпоряджати вся українська еміграція. Відкликатися на грандіозну революційну боротьбу цілого народу, на героїчні дії УПА, гордитись ними, бути представниками – ще мало. Все це зобов'язує. Таки треба дати звіт з того, що кожний зробив на чужині для визвольної справи. Де ці великі політичні акції всього Українства за кордоном перед зовнішнім світом, які мають промовити від імені воюючої України? Де наші політичні представництва в різних державах, місії, делегації, інформаційні бюра? Яка їхня діяльність? Скільки виступів? Скільки наших видань, публікацій на чужих мовах, які проголошували б світові правду про Україну, про її змагання? Скільки було наших меморіалів, відкликів до чужих політичних кіл? На рідних землях борці і весь народ сподіваються, що теперішня еміграція, зокрема, націоналістичний актив, приклавши всі старання, напруживши всі свої зусилля, розгорнули за кордоном відповідно самостійницьку політичну акцію, співмірно до змагань на батьківщині. Там сподіваються, що вже весь світ добре знає про боротьбу України і здобуто прихильність багатьох народів. Не поможе виправдувати недостатню активність і малі успіхи перешкодами, перелічувати їх, покликатися на свою добру волю і намагання чи вказувати на вину інших. Українській справі нітрохи не буде легше від того, що буде показано, хто наскільки винен або коли в почутті спільної провини всі будуть солідарним мовчати і в один тон нарікати на труднощі. Ніяк не можна ховати чи затаїти фактичного стану того, що в такий важкий і важливий час, у час безприкладної, в сучасному світі боротьби України, велика і здібна до виконання своїх завдань політична акція, усі діючі серед неї чинники не спромоглися на належне розгортання відповідної закордонної політичної акції». Лишається фактом, що є велика потреба в такій акції, еміграція як цілість могла б її поставити, є кому, могли б бути засоби і способи, а не зроблено. Відповідальність і провина падає на ціле українство за кордоном. Відповідальність падає на кожний чинник остільки, оскільки він ставить себе в таку роль, що з неї випливають зобов'язання до ініціативи, керівництва і активної праці. А далі, наскільки кожний має фактичну змогу і розпоряджає відповідними засобами. Але для кого має більше значення, щоб була якнайкраще поставлена закордонна акція, відповідно до боротьби на батьківщині? Кого має більше боліти її занедбання, хто має почувати на собі найбільшу фактичну відповідальність без уваги на формальний бік справи, як не закордонна частина націоналістичного революційного руху? Нехай усі виправдуються, як хочуть, але для ОУН, для її членів і всіх, хто почуває себе нерозривно зв'язаним з визвольною боротьбою в Україні і з її борцями, для них не може бути жодного формального виправдання, доки не зробили всього можливого, щоб тільки справа стояла як слід. Треба напружити всі сили, вжити всіх засобів, випробувати всі способи і шляхи, підпорядкувати важливій справі всякі другорядні чи тепер неістотні моменти. Лише тоді можна сказати – ми зробили все, що було можливо і в нашій силі. Який сенс такої мови? Той, що в кожного націоналіста-революціонера мусить промовити найсильнішим голосом почуття обов'язку супроти визвольної справи, супроти друзів-борців на рідних землях. Обов'язку до діла, до зміни. Усвідомивши, що самостійницька політична акція за кордоном, зокрема внутрішньополітична, має поважне значення для визвольних змагань і що з цією акцією справа стоїть погано. «Треба сказати собі рішуче. Так далі йти не сміє. Треба зміни. Треба справу виправити». Треба усунути ті головні причини, які доводять до такого послаблення української самостійницької політичної акції за кордоном, причини, що коріняться у внутрішньому політичному житті української еміграції. Перше основне лихо полягає в тому, що в нашому житті, якщо брати його як цілість, надто багато енергії, сил, уваги і часу пожирають внутрішні фронти, ворожнеча взаємні поборювання між різними політичними середовищами. Якби це діялося в інші часи, в інших обставинах, у власній державі, то можна б того не сприймати трагічно» або коли б ця внутрішня ворожнеча була похідною боротьби з ворогом, випливала з неоднакового протилежного ставлення до нього. Якби внутрішні розігри і сутички шли за основні концепції української політики – а тим часом левина частина сучасної внутрішньої боротьби на еміграції за своєю суттю зводиться до групового суперництва, без змістовної конкуренції, продовження давніх спорів, які в минулому мали істотний політичний зміст, але тепер уже не актуальні, або відстоювання виявлених абстрактних суспільно-політичних доктрин, відірваних від живої політичної діяльності. Скільки енергії, завзяття і заїлості вкладається тепер на еміграції у взаємне поборювання? Воно часто густо відсуває на другий план, заслоняє істотні справи українського визволення і самої боротьби з ворогом. Якби ту енергію, той запал і ті засоби повернути напроти большевицький фронт на одностайну самостійницьку закордонну дію, то напевно було б чим відзначити роль у сьогоднішньої еміграції. Друга хвороба української політичної діяльності за кордоном полягає в тому, що всі негативи внутрішньоукраїнського розбиття і ворожнечі переносяться на зовнішньополітичну акцію і надають їй свою відбитку. Немає в цій акції одностайності. Виступає кілька осередків, часто перед зовнішніми чинниками одні чинники дискредитують інших. Зовнішньополітична робота, замість концентрації на одній меті, щоб добитися для всієї української справи найкращих позицій, часто йде під тим кутом, щоб здобути позиції для себе самого, підірвати позиції інших українських чинників, а то й паралізувати їх акції, без уваги на шкоду цілості. Суперництво українських політичних центрів, груп і станиць за кордоном перед зовнішнім світом, взаємне переліцитовування і заперечування дискваліфікують у цілому українську політику і завдають великої шкоди. Таким чином розбазарюється на зовнішньому відтинку великі надбання важкої зовнішньополітичної акції. Українська еміграція, що має бути речником України за кордоном, репрезентує перед зовнішнім світом внутрішні чвари і невідповідальне ставлення групових інтересів понад загальнонаціональними. Мусить бути знайдений вихід. В українському політичному житті на еміграції мусить перестати домінувати міжгрупова боротьба. Політична енергія, увага і активність мусять концентруватися на істотних визвольницьких справах, у боротьбі проти ворога України і в самостійницькій зовнішньополітичній акції. В цьому мусить бути єдність, солідарність і співпраця всіх сил, усіх політичних чинників. Внутрішньополітична диференціація і суперництво мусить бути утримані в таких межах, щоб не шкодити одностайній боротьбі й акції назовні. Ціле життя, вся діяльність української еміграції мусять стояти під знаком того, чого вимагає тепер визвольна справа – концентрації всіх сил, всієї енергії на самостійницькому визвольному фронті і єдності самостійницької акції. Попередній розвиток наочно виявив, що розпорошено, відокремлено, жодний політичний чинник не може за кордоном належно розгорнути і поставити зовнішньополітичну самостійницьку акцію так, як цього вимагає стан визвольних змагань. І наш табір не міг і не може задовільно розв'язати це головне завдання. Досить переглянути висліди цілої діяльності закордонного представництва у ГВР, уже не згадуючи про спорадичні спроби інших чинників, які докладали значно менше зусиль. Підсумки до цьогочасній діяльності доводять, що в такому укладі таким способом не можна зробити того, що об'єктивно можна і треба зробити. Треба звести в одне річище всі досі проведені сепаратні, а то й протилежні акції, і зосередити в одній спільній дії найбільше сил, коли говоримо про конечність політичної консолідації на еміграції, то маємо на увазі не механічну консолідацію, яка вичерпується створенням міжгрупового чи понадгрупового центру без узгіднення його завдань і основної політичної лінії. Тільки механічні консолідаційні твори, звичайно, виявляються нездібними до поважної акції, а коли за таку беруться, тоді приходять до голосу всі внутрішні політичні суперечності. Справжню вартість може мати тільки така консолідація, яка має за основу тільки одну головну політичну концепцію і зміряє до виконання узгіднених принципових завдань. Чисто механічне об'єднання може бути етапом до повноцінної дійової консолідації, хоч краще, щоб засадниче політичне узгіднення від початку лягло в основу постання консолідаційного твору. Але це є питанням мети, і воно не повинно стати перешкодою до погодження. У своїй закордонній діяльності ОУМ від закінчення війни обстоювала концепцію органічної консолідації українських політичних сил на чужині. «Ми заступали консолідацію на платформі УГВР, бо вона відразу надавала чіткого політичного обличчя і дієвої спрямованості консолідаційній акції. Платформа і організаційна база УГВР найвиразніше давали б вислів тому, що всі сконсолідовані сили стають на позиції тієї визвольної концепції, яка спирається на власну визвольну боротьбу українського народу і шляхом тієї боротьби реалізується» що ціла українська політика засновується на приматі боротьби на рідних землях. Приймаючи таку концепцію консолідації, з нашого боку були намічені відповідні проекти політичного і устройового порядку, пристосовані до українського політичного життя за кордоном. За тими планами, відповідне закордонне тіло УГВР мало бути побудоване на засадах об'єднання, активної участі і групового заступництва діючих самостійницьких політичних груп. В закордонній конструкції УГВР мав би бути взятий до уваги і позитивно трактований той факт, що на чужині існують різні політичні угруповання, що є можливості вільнішої політичної діяльності. Принцип групового учасництва, заступництва організованих політичних і громадських чинників робить цілком можливою співучасть і співвідповідальність діючим політичним і громадським середовищам. Таку концепцію апробували найвищі чинники УГВР і ОУН на рідних землях. Одначе ці пляни та концепція консолідації не були реалізовані за кордоном, незважаючи на постійні наші старання впродовж двох останніх літ. Тут не будемо розглядати розвитку цієї справи. Залишається факт, що інші політичні середовища, які діють чи існують на еміграції, не поставилися позитивно до УГВР, не беруть у ній участі, не підтримують її, в більшості протиставляються їй як на внутрішньому, так і на зовнішньому відтинку. Цей стан шкідливо відбивається на нашій закордонній самостійницькій акції. Еміграційна дійсність служить як ілюстрація і аргумент для тенденційно фальшивого твердження, нібито позиції і боротьба визвольно-революційного руху відокремлені і ізольовані в українському політичному житті. Це викриває, применшує дійсний стан визвольної справи. Наші противники намагаються характеризувати українську політичну дійсність за кордоном тим, поверховним образом, образом, що з-поміж багатьох політичних середовищ революційна ОУН єдина визнає УГВР і обстоює її позиції як керівного і репрезентативного центру, в той час, як усі інші стоять поза ним і проти нього. З того кується аргумент для закиду про монопартійну тоталітарну тенденцію ОУН і цілого руху. Дарма, що це неправда і що ОУН цілий час обстоює концепцію участі в ГВР інших діючих самостійницьких угруповань. Наша концепція повної консолідації діючих самостійницьких політичних сил за кордоном на платформі УГВР не має більших перспектив на реалізацію в сучасній дійсності, ніж в до тогочасній, сприятливішій внутрішній ситуації. Натомість існує реальна можливість на базі УГВР об'єднатися з тими самостійницькими політичними організаціями, які декларують, що стоять на позиціях революційної визвольної боротьби, зокрема з організаціями українських націоналістів-солідаристів під проводом Андрія Мельника. Таким чином можна б довести до того, що за кордоном всі діючі політичні організації, які визнають революційно-визвольну концепцію, стануть на позиціях єдиного революційно-визвольного центру і будуть одностайно захищати визвольницьку політику, в основі якої лежить революційна боротьба на рідних землях. Це довело б до значного зміцнення позиції Революційно-визвольного фронту за кордоном, до посилення й успішності його діяльності і дало б своє знам'я цілому розвитку українського політичного життя за кордоном. Легко оцінити, наскільки скріпилася б за кордоном акція Революційно-визвольного табору, якби в ній узяли участь ті, що досі виявили найбільше енергії і діяльності в поборюванні нашої політичної діяльності. З боку організації вжито заходів, щоб на цьому відтинку довести до порозуміння і цим скріпити закордонні акції визвольного фронту відповідно до стану й вимог боротьби на рідних землях. Чи дійде до успішного закінчення цієї ініціативи, це залежить від другої сторони і значною мірою від закордонного представництва УГВР. Три крапки. Протягом останнього року стала діяти ініціатива консолідації на платформі новотвореної Національної Ради. Ця концепція знайшла визнання більшості політичних організацій і партій на еміграції, які приступили до її реалізації. Провід закордонних частин ОУН вирішив вислати делегацію організації до участі в працях підготовчої комісії для створення Української Національної Ради. Своєю постановою з 5 квітня цього року провід ЗЧ прийняв платформу, на якій ОУН-Р готова увійти до Національної Ради. Зміст постанови з 5 4 такий. Один. Організація українських націоналістів заявляє готовність увійти до Української національної ради на еміграції, незважаючи на те, що дотепер між ОУН і іншими політичними угрупованнями, які входять до Української національної ради, не дійшло до узгоднення української визвольної політики. За правильність цієї визвольної політики і її реалізацію буде ОУН змагатися на форумі Української національної ради. ОУН-Ри визнаватиме переформований, оновлений і розбудований на широкій політичній і громадській базі відповідно до нинішніх вимог українського визволення єдиний на еміграції державний центр Української Народної Республіки з усіма прерогативами, які повстають від того визначення. Рішення ОУНР, р зазначені в пунктах 1 і 20 цієї постанови, основуються на тому, що Державний центр Української Народної Республіки визнає Українську головну визвольну раду – УГРР, як керівний революційний орган, що постав у процесі боротьби з німецьким і московським окупантами 1944 року на рідних землях з ініціативи УПА, і що УГВР залишає за собою ці завдання керівного органу боротьби до повного досягнення мети – утворення самостійної Соборної Української держави. Питання уставлення взаємовідносин між Центром Української Народної Республіки і Українською Головною Визвольною Радою належить до компетентних органів обох сторін. Ця платформа реалізується делегацією ОУН Ри в Українській національній раді чи то в підготовчій комісії. Підхід організації до справи консолідації на платформі Національної ради і взагалі до питань української політики значно різниця від підходу інших українських політичних чинників. Ті часто дивляться передусім на правно-формальний бік. В самих формальних конструкціях дошукуються суті так, ніби тим повинна розв'язуватись справа українського визволення. Натомість ми, маючи на меті справжнє відновлення суверенної української держави, знаємо, що воно можливе тільки через безперервні зосереджені змагання цілого українського народу. Тому всі творива, конструкції в українському політичному житті ми трактуємо з погляду дієвої визвольної політики, оскільки вони можуть бути її придатними чинниками, рушіями, оскільки вони спричиняються до зосередження сил у самостійницькій діяльності, спрямовують її на правильний шлях. Коли в цьому відношенні є позитивна оцінка, то справи формального порядку стоять на другому плані. На нашу думку, для закордонної самостійницької політичної акції треба, щоб в основу консолідації відразу лягла виразна визвольна концепція і щоб це відзеркалювалось у самій конструкції закордонного. Але мусимо робити висновки з того, що наша концепція консолідації за кордоном не змогла досі бути реалізована, а Національна Рада при відповідній побудові і спрямуванні її діяльності на правильні рейки може відіграти позитивну ролю у самостійницькій політиці за кордоном». Треба позитивно оцінити і підтримати старання тих чинників, які змагають до того, щоб Національна Рада стала дійовим фактором серйозної і правильної самостільницької політичної акції за кордоном. Хоч виявляються там і дуже негативні тенденції, сумної нам'яти вузькопартійне доктринерство і егоїзм, багато тих самих лих, які спричинилися до упадку української державності в 1820-х роках – часто репрезентовані тими самими партійними групами. В цілому конструкція Національної Ради в теперішній стадії – це конструкція ще тільки механічної консолідації, в якій лише розвивається змагання за напрям, і окреслений зміст політичної дії – це поки що творення форми, яка має начинитися дійовим змістом. З неї може вийти користь для самостійницької політики, або навпаки, залежно від того, який буде зміст її роботи. Відповідно до цього стану організація займає свою позицію. Її головна напрямна така – взяти активну участь, докласти всіх старань, щоб спрямувати Національну Раду на дорогу такого розвитку і такої діяльності, які зроблять із неї здоровий, позитивний чинник у визвольних змаганнях. Не допускати до зведення її на неправильний, шкідливий для визвольної справи шлях Приступаємо до Національної Ради зі свідомістю, що наша відмова взяти в ній участь штовхнула б розвиток справи в шкідливому для самостійницької акції за кордоном і позбавила б нас можливості боротися за визначення правильного політичного змісту того політичного центру. Наші старання в тому напрямі мусимо розрахувати на постійну і послідовну дію. Якщо б ми не взяли участі в Національній Раді, то розвиток внутрішньоукраїнського життя на еміграції – Йшов би остаточно по лінії поділу на два протилежні табори не маючи в своєму складі достатнього представництва революційно-визвольного руху, ані відношення до визвольної боротьби, будучи в позиції протиставного табору, така національна рада силою реакції ставала б на шлях їхньої негації, применшування їх ролі і значення в справі визволення України. Таким укладом була б визначена дія двох окремих протилежних закордонних акцій із шкодою для цілого. Акції такої Національної Ради і цілого табору завжди мали б характер конкуренції до визвольного революційного табору, його заперечення або оперування політичними фікціями, удавання, що діють ще інші революційні сили, які стоять на позиціях Державного центру УНР, який має теж свій власний революційний фронт було б недоцільно, щоб ми своєю неучастю спричинялися до такого розвитку, некорисного для цілості самостійницької політики. Приступаємо до Національної Ради з метою, щоб довести до уодностайнення цілої української самостійницької політики. Національна Рада постає як закордонний політичний центр, і її діяльність буде виявлятися у закордонній, передусім зовнішньополітичній акції. Ми мусимо старатися, щоб ця акція йшла по лінії самостійницької визвольної політики, щоб вона була одностайна з визвольною боротьбою в Україні, щоб на неї спиралися, підносили її значення і старалися про підтримку для неї. В основі творення Національної Ради прийнято засаду легальності її дії. Але не відступаючи від такої засади, Національна Рада може виразно, позитивно ставитися до боротьби, що ведеться своїм власним порядком на рідних землях, може спирати свою політику на факт існування цієї боротьби, прислужитися їй. В цьому немає суперечності. Але, щоб було так, мусять бути в Національній Раді відповідні речники. А ще важливіше те, щоб між визвольно-революційним рухом і Національною Радою не було протиставлення і ворожнечі, а щоб їх у засаді поєднувала одна й та сама самостійницька політика. Коли йде про відношення між УГВР і УН-Радою, то нема суперечності в їх одночасному існуванні діяльності. Національна Рада не може брати на себе ролі і призначення УГВР – Революційного центру на рідних землях, ані виконувати тих функцій, які властиві для УГВР, очолювати в Україні революційну визвольну боротьбу як її керівний і репрезентуючий орган. Національна Рада і цілий екзильний державний центр, ставши на позиціях визвольної політики, ні в чому не перешкоджають УГВР у її властивих функціях. У свою чергу УГВР не взяла на себе ролі традиційного державного центру, що виводить свою легітимність із державноправних актів 1918-1920 років. Не діє в такому сенсі і на тій площині, і жодним актом не заперечувала можливості діяння такого чинника, опертого на державну легітимність. Це дві формації різного характеру, сперті на іншій основі, які мають інший характер діяльності. В дії не може бути між ними з ударів. Натомість діяльність одного і другого чинника повинні взаємно доповнятися, підсилювати одна одну і, йдучи по тій самій генеральній лінії української визвольної політики, разом творити гармонійну цілість. Ми заступаємо думку, що може бути і формальний зв'язок між ними, а в відповідній стадії визвольних змагань може бути актуальною справа повної уніфікації. Але це тепер неважливе, і за це не доводиться спорити. Головне, щоб обидва центри стояли на однакових засадничих позиціях самостійницької політики. Щоб обидва її реалізували у своїй діяльності. Щоб з обох боків було розуміння корисності дії другого чинника, взаємне визнавання, готовність до взаємної підтримки і співпраці. Якщо б з боку Національної Ради було заперечення рації існування і діяльності УГВР, негативне відношення до неї, супереч безсумнівній конечності і доцільності для визвольної боротьби, то це було б виявом нехтування визвольною справою і засуджувало б Національну Раду перед українським народом. Протиставлення не може мати політичної підстави, коли Національна Рада буде триматися шляху правильної самостійницької визвольної політики. Хочемо вірити, що так буде і про це будемо дбати. Але є небезпека суперечності між Національною Радою і закордонним представництвом УГВР через порожню беззмістову револізацію з мотивів боротьби за владу, а передусім за чисто теоретичні питання пріоритету, прерогативи і т.п. Ця загроза досить реальна. Вона походить із цієї хронічної хвороби українського життя, що різні українські чинники визначають на папері свій характер, свої позиції і прерогативи – а потім, замість займатися справжньою діяльністю, до якої зобов'язують їх ці їхні самоозначення, принципово воюють за місце, за абстрактні прерогативи з іншими українськими чинниками, які їх зачіпають або ведуть такого роду діяльність. Ця хвороба роз'їдає українське політичне життя, а брак серйозної самостійницької політичної діяльності заповнюється гамором внутрішньої боротьби за неістотні речі. На жаль, уже почали виявлятися конфлікти між закордонним представництвом УГВР і Комісією Національної Ради за прерогативи, за старшинство. Хоч як це прикро, але такі нездорові прояви, конечно оцінуємо виразно, якими вони є по суті, щоб загальмувати дальший розвиток по цій лінії. Бо це шкідливе і компромітуюче явище в українському політичному житті за кордоном у такій важкій ситуації. Мусимо кликати, панове, отямтеся, борімося за суверенну державу, докладім до цього всі сили, а не сперечаймося за те, хто суверенніший. В українській державі сам український народ буде сувереном і встановить її форму, назву і уряд. А тепер треба боротися з ворогом, з російсько-большевицьким поневоленням, треба йому протиставляти всі сили, на всіх відтинках, у всіх можливих формах». Треба все поставити на службу визвольній справі і революційну боротьбу на рідних землях як головний фронт, основу визволення і легітимність дію екзильного державного центру. Якщо спрямуємо всю свою увагу на власну самостійницьку акцію, то побачимо, що є місце не тільки для одних, але для всіх. Відчуємо потребу заповнення всіх фронтів. Побачимо, що дія другого чинника, якого вважається тепер за конкурента, теж потрібна і конечна. Сумним проявом є те, що серед частини українських політиків далі бере верх боротьба за владу, за прерогативи, за міністерські і т.п. титули й портфелі, хоч вони корожні. Але вже ніяк не можемо допустити, щоб ця сама хвороба вкрадалась у наше середовище. Одна справа – відстоювати суверенітет українського самостійного чинника в противагу до ворожої експозитури, виступати як повноправний речник України перед світом і для того вживати прийнятих державних форм і назв, обороняти їх правність перед ворогом. А друга справа – на тому тлі внутрішню внутрішньоукраїнську боротьбу, унеможливлювати співпрацю і всяку роботу. Між УГВР чи ЗПУГВР і Національною Радою чи викопним органом екзильного державного центру немає дієвої протилежності і не можна її викликати за теоретично-формальні означення. Тільки в закордонній політичній діяльності могли б виринати колізії між Національною Радою чи викопним органом державного центру і УГВР чи її закордонним представництвом але їх не буде тоді, коли обидва чинники проводитимуть одну й ту саму самостійницьку політику і будуть керуватися рацією визвольної справи. Засаднича лінія закордонної політики обох чинників повинна бути одна й та сама. Розподіл в її практичному здійсненні буде нормуватися неоднаковим характером обох інституцій. «За кордонну політичну діяльність Національної Ради чи викопного органу, її обсяг, зміст і форму в кожному випадку визначатиме з одного доку характер екзильного державного центру, а з другого – засада легальної дії». Національна Рада чи її викопний орган з уваги на ту легальність не може виступати як чинник, відповідальний за революційно-визвольну боротьбу на рідних землях, і безпосередньо від неї говорити, хоч зможе на неї покликатися, говорити про неї. Легально діючий центр не матиме змоги на деякі закордонні зовнішньополітичні акції і виступи, потрібні для української самостійницької політики, але можливі для чинника, який бере на себе відповідальність за революційно-визвольну боротьбу в Україні, виступає безпосередньо від її імені і який не зв'язаний тими обмеженнями, які випливають із правил легального діяння. Цим якраз повинна визначатися діяльність закордонного представництва УГВР. Натомість немає потреби, щоб закордонне представництво УГВР провадило таку діяльність, займалося такими справами і акціями, які відповідно ставить Національна Рада чи викопний орган Державного Центру. Концентруючись на своїх притаманних завданнях, закордонне представництво зможе тим краще їх розв'язувати. Питання компетенцій, прерогатив може тільки в абстрактно-теоретичній постанові доводити до спорів і колізій. У площині політичної дії воно в кожному конкретному випадку просто розв'язується різним політичним характером обох інституцій, неоднаковою якістю і можливостями їх дії. Все залежить передусім від доброї волі. Незалежно від формального відношення мусить бути порозуміння і співпраця. Питання суверенітету взагалі не може бути предметом спору. Суверенність належить тільки українському народові, а не будь-якому центрові. Дія від його імени має тільки умовну вартість, те згідне з волею українського народу, що найпевніше веде до здійснення його головної мети суверенної соборної держави. Те все буде українським народом прийняте і правосильне. Все, що протиставне тому, буде відкинуте, засуджене. На першому місці стоїть що, а не хто. Яка дія, який зміст, який вислід – це має більше значення від питання, який чинник діє. В такій ситуації, як наша, під час тотальної боротьби за бути чи не бути нації, правильність політичної дії визначає її правність. Те, що, звичайно, називається правним уповноваженням якогось чинника до керування і вирішування, є за суттю зобов'язання його до дії, і то до дії правильної. Воно ніколи не може санкціонувати шкідливих для нації діл. Нереалізоване тратить силу. Коли ж стояло б питання про правне уповноваження брати на себе зобов'язання від імені України, то жоден з існуючих політичних чинників не має його в своїх руках у нормальному розумінні. Кожний політичний чинник повинен вирішувати, накладати і приймати зобов'язання тільки в межах такого кола тих організованих збірнот, тієї частини народу, від яких він безпосередньо й безспірно дістав уповноваження до того. Коли ж заходить дійсна конечність для визвольної справи ухвалювати тимчасові рішення чи зобов'язання від імені цілого народу, тоді в кожному такому випадку це має бути спільне вирішення у повноважених представництв від якнайширших організованих кіл. ОУН, вступаючи до Національної Ради, ні в чому не міняє свого ставлення до УГВР. Вона надалі визнає ту позицію і роль, яку УГВР виконує в українській самостійницькій політиці і визвольній боротьбі, повністю її підтримує. Знаючи, що немає дієвої колізії між УГВР і Національною Радою чи екзильним державним центром, організація визнає потребу і доцільність взаємовизнання, порозуміння і координації дій між обома центрами він'я визвольної справи. З однієї і другої сторони мусить бути не тільки формально виявлена готовність, але справжня добра воля. На перше місце треба ставити рацію визвольної політики, те, що єднає і корисне для справи. Об'єднання всіх самостійницьких сил, координація всієї політичної діяльності для визволення – це основні засади, які покладено в основу створення УГВР. Здійснення цього УГВР прийняла як одне з головних своїх завдань, але не як свій монополь. Негативне ставлення до справи консолідації – чуже духовій основним засадам УГВР. Помилково і шкідливо для УГВ Ради і цілої революційно-визвольної формації ставити УГВР в таке світло, нібито УГВР бореться за так звані прерогативи, монополізує собі право на політичну репрезентацію чи спиняє консолідацію політичних сил за кордоном. Наша внутрішня політика не може вичерпуватися деклараціями і задовольнятися тим, що ніби все є в порядку, коли тим часом усе лишається по-старому, вся енергія йде на внутрішню боротьбу, коли на боротьбу з ворогом і на самостійницьку політичну акцію вже не стає ні часу, ні сил. Мусимо справді зробити все можливе, відкинути неістотні речі, поступитися не в одному, що стосується тільки до наших власних позицій, а не шкодить визвольній справі, щоб поправити становище, щоб звільнити українську енергію за кордоном з внутрішнього самовиснаження, а спрямувати її туди, де вона може служити Україні, її визволенню. Нас це мусить боліти найбільше, ми мусимо найбільше подбати, ми відповідаємо перед тими, що стоять у важкій боротьбі. Можемо бути виправдані тільки тоді, коли справді не вдасться нічого зробити. Не слід заздалегідь вирішувати, що справу не можна поправити, ми мусимо до цього довести. Для цього треба використати наші спроможності, наш вплив. Бо справа ліквідації внутрішніх фронтів, з'єднання всіх сил для самостійницької акції і визвольної боротьби правильна і конечна, її визначає цілий народ, і загал еміграції має здорове відчуття її потреби. Мусимо звертатися до загалу, до українського патріота, стати на сторожі цієї справи, щирої служби їй. Вказати правильний шлях, не допускати звести її на нівець, викривляти чи використовувати для групових егоїстичних цілей. Коли хтось хоче це робити, того треба поборьовувати. Розраховуємо не тільки на себе, на своє діяння, але на становище здорового загалу еміграції, цілого політичного активу. Його рішуча постава унеможливить всяку спекуляцію і шкідництво, якщо такі прояви як слід заплямуємо і звернемося до загалу. Отже, є спосіб, є сила, сила громадської думки, щоб примусити всіх діяти в справі консолідації чисто і щиро. Ми не думаємо бути пасивними і мовчанкою прикривати всяке зведення справи консолідації на манівці, хто б це не робив. А вже є багато такого, що в самих основах викривляє справу. З прикрістю спостерігаємо на форумі Національної ради чи підготовчої комісії намагання зробити з неї арену групового персональних комбінацій, знаряддя особистих політичних аспірацій поодиноких людей. Тривожить нас намагання тих чинників, які взяли ініціативу і керму справи в свої руки розв'язувати питання побудови Національної Ради під кутом власнопартійних інтересів, а не з погляду дієвості і вимог самостійницької політики. Для цього придумується і накидається дивоглядну конституцію секторів суперечливу засадам демократії і вимогам працезватності. Яка мета того виявляється наочно – соціалістичне об'єднання – Найслабший з еміграційних політичних творів, що не має жодних вкливів серед громадянства, не вів і не веде жодної політичної діяльності, має стояти в Національній Раді на першому місці, мати найбільше місць. Ми ніяк не погоджуємося з антидемократичними засадами конструкції Національної Ради, яка цілком не бере до уваги, ігнорує думку і волю загалогромадянства і не дає жодного місця для неї. На думку ініціаторів Національної Ради, носіями і виразниками державницько-політичних прагнень українського народу є на чужині тільки політичні організації і партії, тільки вони мають право вирішувати українську політику. І то всі однаковою мірою, з рівним голосом, однаково ті, що їхні позиції, їхню діяльність і погляди поділяє велика частина української суспільності, як і ті, що не мають найменшої підтримки. Становище і думка широкої еміграційної громадськості ніяк не може бути заступлена в Національній Раді. Кілька одиниць, що проголошують себе якоюсь, наприклад, соціалістичною з додатком партією, без жодних зобов'язань, без жодної діяльності, покликаючись на колишнє існування такої партії, мають бути заступлені в Національній Раді високим процентом членів. А тисячі активних громадян не можуть мати жодного, навіть посереднього заступництва. Це все робиться лише для того, щоб запевнити місця для себе, для своїх партійних приятелів із страху, щоб не дійшло до голосу громадянства. Бо яка інша причина? Не погоджуємося з такими засадами і практикою утворення Національної ради за кордоном. Обстоюємо побудову консолідаційного центру на здорових принципах, на засадах народоправства. Речником і реалізатором прагнень українського народу є за кордоном ціла політично-активна імміграція. Тільки незначна її частина є згуртована в політичних організаціях і партіях, а в політичних акціях бере участь широкий загал. Він репрезентує волю народу, і їй треба дати вияв, з нею рахуватися. Ми проти групової безконтрольностей, диктатури. Ми тримаємося погляду, що члени Національної Ради повинні бути вибрані всією політичною еміграцією. Знаємо, що при добрій волі можна провести такі вибори по всіх осередках еміграції, як не в прямій, то в посередній формі, а політичні організації можуть всюди виставляти своїх кандидатів і здобувати для них голоси громадянства. Коли ж ініціатори вважають, що це занадто складний спосіб формування Національної Ради і надто довго прийшлося б його проводити, тоді можна прийняти тимчасовий порядок делегацій від політичних організацій і від центральних суспільних установ. Представництва політичних організацій і партій повинні стояти принаймні в якійсь приблизній чисельній пропорції до своєї діяльності і до того, наскільки вони мають вплив і схвалення серед широкого загалу. Відокремлення партій від громадянства, їх замкнення в собі і відсутність будь-якого їх впливу на суспільство і контроль суспільства над ними – це вияви нездорового стану, а будувати на ньому Національну Раду – це система олігархії, а не демократії. Ми проти такої системи. Політичні організації і партії мусять стояти під контролею загалу громадянства тим, що ведуть серед нього діяльність, з'ясовують йому свої позиції, а громадянство, народні маси, схвалює їх або відкидає своєю участю чи неучастю в їх акціях, підтримкою, більшою чи меншою в політичному і суспільному житті, а передусім у найбезпосереднішій формі виборами. В сучасному стані найправильнішою є така засада творення керівного і репрезентативного політичного центру на чужині, що вся політично-активна еміграція є закордонним представництвом, реалізатором змагань і волі українського народу, і вона як цілість творить такий центр і дає йому мандати. Не погоджуючись із тими аномаліями й егоїстично-партійними комбінаціями, які проявляються в самих основах творення Національної Ради, організація старається довести до зміни і виправлення. Однак вона не ставить справи так, що коли її становище в теперішній стадії не проходить, вона відмовляється від участі. Так не робимо ми передусім для того, щоб Національна Рада не пішла по лінії неправильної діяльності і протиставлення політиці визвольного руху. Так само недоцільно організації викликати до себе ненависть за те, що через її відмову не може завершитися консолідація. Недоцільно виставляти організацію на закиди, що вона б'ється за власні позиції, за мандати, а коли її вимоги не приймаються, відкидає цілу інституцію. Тому ОУН бере участь у Національній раді, незважаючи на згадані неправильні засади її конструкції в теперішній стадії. Натомість вона послідовно буде знагати до зміни і до перебудови Національної Ради на здорових засадах народоправства. Буде вона це робити на форумі Національної Ради, звертаючись до суспільної думки і до становища цілого громадянства, та з усією рішучістю буде настоювати на запровадження здорових засад побудови Державно-політичного центру на еміграції. Але на першому місці ми мусимо завжди ставити справи самостійницької політики, докладати всіх старань, щоб Національна Рада стояла на правильних позиціях і провадила таку закордонну політичну роботу, яка відповідає сучасним вимогам визвольних змагань, яка найбільше корисна боротьбі на рідних землях, її належно пропагує і використовує на міжнародному форумі». Для правильного поставлення такої політичної діяльності Національної Ради ми вживатимемо всіх потрібних заходів. Від неї залежатиме наше відношення до Національної Ради і до викопконого органу в той чи інший момент. Коли її діяльність буде правильна, корисна для визволення, ОУН буде її повністю підтримувати, без уваги на справи внутрішнього порядку. Коли будуть важитися, вирішуватися питання політичної концепції і дії Національної Ради, ми мусимо прикласти всіх старань, ужити всіх заходів, щоб вона стала на правильний шлях. За це будемо активно й рішуче змагатися на її форумі скрізь, якщо це буде доцільно. Якщо б Національна Рада чи її підпорядковані органи стали на шлях неправильної політики, суперечної з цілями чи потребами визвольних змагань, тоді ми рішуче виступили б проти цього і поборювали б такий стан». Якби якийсь фактор відігравав шкідливу роль супроти самостійницької політики, тоді ми були б змушені подбати про те, щоб він був вилучений з українського політичного життя. Але поки такого стану немає, ми мусимо своїм позитивним ставленням причинитися до того, щоб так справа не пішла. Було б неправильно твердити, що сама конструкція Національної Ради, сам її склад, вітоме вже політичне наставлення більшості її учасників, заздалегідь визначають опортуністичну, а не визвольницьку її політику. В політичному житті ми мусимо стояти на ґрунті реальних фактів, а не припущень чи здогадів. А політичну лінію якоїсь формації треба розглядати як вислідну суму діяння багатьох факторів, а не тільки як виплив суб'єктивного наставлення дійових осіб. Політична лінія Національної Ради буде формуватися не тільки під впливом політичного мислення, орієнтації, симпатій, призначень і т.п. суб'єктивних даних аритметичної більшості її членів. На неї матиме визначний, а то й вирішальний вплив ряд політичних факторів, незалежних від складу Національної Ради і сильніших за них. Це будуть фактори з української політичної дійсності і зовнішні. Отже, стан визвольної боротьби на батьківщині, виразне ідейно-політичне наставлення більшості українського народу, загальний стан еміграції, її політичний розвиток і актуальність скристалізоване становище активу і широких мас еміграції в актуальній політичній проблематиці, політичні акції серед еміграції, активність і вплив нашого руху та інших політичних середовищ і багато інших даних української дійсності. А поруч із цим загальна міжнародна політична ситуація, позиції української справи в міжнародній політиці, відношення поодиноких зовнішніх сил до України, до окремих українських сил, акцій і т.п. Все це впливатиме на Національну Раду, на її політику. І коли йде про наші шанси впливати на неї, то ми мусимо враховувати і належно використовувати всі доступні нам шляхи. І посереднього впливу через маси. І через нашу діяльність поза Національною Радою, зокрема через силу впливу боротьби на Батьківщині, а не тільки через голос наших представників у самій Національній Раді. Як уже попереду сказано, Національна Рада лише твориться, і її політичне обличчя буде далі формуватися. Так що тепер, по суті, нема ще до чого виявляти своє ставлення, хіба до самого факту виникнення консолідаційного політичного центру, який лише набиратиме політичного змісту. Наша оцінка і висновки вже достатньо з'ясовані. Наше практичне ставлення до Національної Ради, тобто позиція нашого представництва на її форумі і супроти неї перед цілою суспільністю, буде завжди нормуватися відповідно до її політики і діяльності. Крім консолідації політичних сил і концентрації їх у самостійницькій акції, є потреба одного відповідального центру. Творення його ми розцінюємо як явище позитивне для цілого еміграційного життя. Він бере на себе не тільки право кермувати і репрезентувати, але передусім обов'язок відповідати за стан, розвиток і діяльність усієї еміграції. Ця відповідальність і обов'язок керівництва не буде вже висіти в повітрі і силою обставин спадати на плечі найактивнішого середовища, але буде зосереджуватися у виконкому органі Національної ради, а там буде розповідати, розкладатися на всіх учасників, на кожне середовище в такій пропорції, як воно там чисельно заступлене. Ми рішуче й безоглядно будемо настоювати на тому, щоб Національна Рада і її виконний орган добре розв'язували свої завдання і користувалися з тих прерогатив, за які почали боротьбу ще перед своїм формальним постанням, як і на тому, щоб усі причетні, зокрема ті, що висуваються на перший план, займають найбільше місць і керівні пости, давали також пропорційний вклад праці. Участь у виконкому органі Національної Ради не може більше бути тим, чим були до. Міністерські портфелі еміграційного уряду УНР. Це мусить бути справжня реорганізація і оновлення змістом роботи, складом, а не тільки формою. А діяльність буде видна цілому громадянству, стоятиме під його контролем. «Ми маємо щирий намір не тільки брати на себе відповідальність і її належно виконовувати, але й добре придивитися і сказати перед громадянством про кожне середовище, як воно виглядає в перегонах за мандати, пости і титули, а як за працею. Це право взаємне, і так само всі інші можуть оцінювати нашу роботу». Різні політичні середовища і одиниці, яких не помічали в жодній праці, ні в самостійницькій акції, стають у таку позицію, що або вони справді будуть працювати, і то правильно, тоді буде з того користь для загальної справи, або на ділі виявиться їх обман, і вони остаточно скомпромітують себе перед українським суспільством. Ми не думаємо кидати колод під ноги тому, хто, маючи до того дані, бере на себе відповідальність і хоче щиро, чесно працювати і служити добрій справі. У нашому житті, зокрема в закордонній політичній діяльності, треба докласти дуже багато праці, а рук і голів усе надто мало. Але не думаємо і допускати до попереднього стану і замовчувати безвідповідальність і неробство. А змагання у праці найкраще оздоровить наше життя, дасть природний добір сил, наочно виявить, хто чого вартий. Ми розрізняємо участь у Національній Раді, інституції тривалішого складу, і участь у виконкому органі, який має вести практично-політичну діяльність і який, звичайно, частіше міняє свою структуру, свій склад. Він має завдання організувати всю діяльність, має нею керувати й відповідати за неї. Тож його структура і склад повинні бути повністю пристосовані до сьогоднішніх потреб визвольних змагань, до актуальних завдань, закордонної самостійницької політики, до фактичного відношення політичних сил за кордоном і відзеркалювати політичну волю й думку цілої політично-активної еміграції. Тільки за таких передумов цей орган зможе належно виконати свої завдання і не скочуватися до ролі тільки номінальне існуючого чинника, що дає міністерські титули, як це було досі з екзильним урядом УНР. Платформа приступлення ОУНР до Національної Ради у своїй другій точці цілком виразно окреслює передумови наглого визнання Державного центру на еміграції. А саме, якщо він буде справді переформованим, оновленим і розбудованим на широкій політичній і громадській базі, відповідно до нинішніх вимог українського визволення. Це і є передумова нашого позитивного ставлення до його виконного органу. Наша організація може взяти в ньому участь тільки тоді, якщо його склад і структура відповідатимуть цим вимогам, і якщо їй буде дана змога брати на себе співвідповідальність за його діяльність пропорціонально до її спроможностей, до її ролі в сучасних визвольних змаганнях, до її сили та впливу серед громадянства. На жаль, уже перед формуванням виконного органу з'являються з боку тих чинників, які мають у руках ініціативу і вирішування, тривожні тенденції вести справу старими рейками. Старою системою, яка повністю виявила свою неправильність. Замість керуватися виключно тим, щоб забезпечити відповідну для сьогоднішніх потреб визволення інтенсивну діяльність, щоб здобути найміцнішу політичну базу для закордонної політичної роботи Державного центру, опертя в тому русі, який веде боротьбу в Україні і має найсильніші позиції на еміграції, замість того до голосу приходять вузькопартійні комбінації. Супроти нашої організації помітна тенденція ігнорувати її роль в сучасних визвольних змаганнях, її вклад у суспільно-політичному житті теперішньої еміграції – в Європі, її найбільші організаційно-кадрові можливості розгортати працю. Є тенденція знехтувати нашу готовність до співпраці, а поставити нас в декоративну роль статистів або ж підрядних викопних сил без впливу на політику виконного органу. Ми не думаємо ставати в таку роль, бо це не принесло б жодної користі для стану справи, не давало б фактичного поліпшення, а тільки створювало б помилкове зовнішнє враження. Не будемо змагатися за місця, за титули, і коли б так йшло й далі, ми не прикладаємо рук до шкідливого розвитку. Склад виконного органу має дати виразний образ відповідальності політичних середовищ і одиниць за політику і діяльність Державного центру на еміграції. Там треба справді ґрунтовного оновлення, переформування і виправлення, бо тільки це може зробити з нього дійовий чинник. Не допоможуть персональні зміни, яких було вже багато. Вся суть творення Національної Ради полягає в тому, щоб, нав'язуючи до державноправних традицій, створити справді новий політичний закордонний центр, який відповідатиме сучасним вимогам закордонної самостійницької політики і сучасному укладові українських політичних сил. Від тих чинників, які мають ініціативу, силу вирішування і головну відповідальність, треба чекати серйозної правильної розв'язки. Якщо ж лишатиметься по-старому, тоді постане конечність мобілізації й виявлення рішучої постави цілої української суспільності за кордоном. Справа еміграційного державного центру – це справа всієї політично-активної еміграції, а не групи людей чи партій. Мусить бути належно шанована і зважена воля й думка широкого загалу еміграції, який теж відповідає перед рідним краєм за те, що робиться його силами. Коли це не діється звичайним порядком, як це водиться в політичному житті, в системі народоправства, тоді мусять прийти до голосу, рішучі вияви волі загалу. Державно-політичний центр за кордоном – це добро цілого народу, що лежить у руках і на відповідальності всієї еміграції, а не вузького гурту людей. Ми входимо до Національної Ради з виразною метою – докладати всіх старань, щоб вона і цілий еміграційний державний центр були справді такими, виконували таку роль і вели таку політичну роботу, до яких зобов'язує їх позиція, що її вони займають. За це, за правильну визвольницьку какцію, будемо змагатися послідовно і непоступливо як на форумі Національної Ради, так і в своїй широкій політичній діяльності серед цілої еміграції. Не дамо себе відвести від цього і не відступимо, поки не доб'ємося повного оздоровлення і спрямування всього центру на шлях правильної самостійницької діяльності. Якщо наші заходи на закритому форумі Національної Ради були б безуспішні через штучно створене кількісне відношення представництв поодиноких угруповань, яке не стоїть у пропорції до фактичного відношення сил, тоді ми були б змушені звернутися безпосередньо до загалу еміграційної громадськості і повести відповідні акції для оздоровлення і виправлення. Увійшовши до Національної Ради, не залишимо свого активного відношення. Якщо брак належного врахування фактичного стану і потреб сучасних визовольних змагань з боку чинників, відповідальних за формування виконного органу Державного центру на еміграції, зробив неможливою нашу участь у теперішньому його складі, то наша принципова позиція щодо Національної Ради і всього центру окреслена в Плятформі з 5. І ВЦР 1948ДЧ ні в чому не зміняється. Якщо теперішня структура і склад виконного органу були б пристосовані до закулісних партійних комбінацій, а не до вимог, самостійницької політичної акції, якщо б у ньому були одиниці, скомпромітовані діяльністю, розбіжною з визвольними змаганнями, їх цілями і самостійницькою політикою, чи ті, хто вже наочно виявив свою нездібність розв'язувати належно такі завдання, тоді ми відмежуємося від нього, не братимемо участі в ньому і добиватимемося його заміни іншим складом. До діяльності такого неприйнятного для нас складу виконного органу, наше відношення завжди буде речеве і конструктивне. Якщо його діяльність і політика будуть правильні, корисні для визвольної справи, ми будемо ставитися позитивно. Коли треба, будемо підтримувати правильні самостійницькі акції. Коли не політика, діяльність чи окремі заходи будуть шкідливі, неправильні, будемо їм рішуче протиставитися. Для праці організації за кордоном такий розвиток справи має ще одне особливо важливе значення тим, що полегшує їй концентрацію своїх сил і уваги на найголовніших завданнях. У закордонних частинах ОУН увесь час ідуть намагання реалізувати основну настанову закордонної діяльності, концентрувати свої сили і свою роботу на найвластивіших для ОУН революційно-визвольних завданнях. Ті, що стоять у безпосередньому зв'язку з краєвою боротьбою на рідних землях, є її рам'ям і виявом на закордонних теренах, допомагають їй чи служать для її підготови й продовження. Тут потрібна боротьба з ворожою, передусім большевицькою акцією й агентурою серед еміграції, робота по лінії проти большевицьких революційно-визвольних рухів інших народів, як і зовнішньополітична праця по лінії допомоги крайовій боротьбі. В директивах проводу, на конференціях, у плануванні роботи завжди на цьому робиться особливий наголос. Та, незважаючи на ці намагання проводу, зроблено в цьому напрямі надто мало, цілком не досить. Не можна було знайти належного відгуку, готовності і спрямування сил і ваги з боку організаційної сітки за кордоном. Причина полягає не тільки у відсутності чи притупленні революційної готовності у членів, а в тому, що цілість організації на закордонних теренах, зокрема провідні ланки на місцях, надмірно зайняті різною поточною еміграційною діяльністю. Намагання відірвати їх від того, в що вони втяглися, чим зв'язали свої сили, давали дуже малий успіх. Сила всмоктування еміграційної роботи діяла занадто інтенсивно. Загально поширилася поверхнева оцінка такого явища, ніби наші кадри втяглися в цю працю, бо вона легша, і ради влади й вигоди вони пнулися на керівні пости. Справді ж тут діяла та причина, що при відсутності іншого ініціативного й порядкуючого чинника на теренах найінтенсивнішої закордонної праці, на наші кадри, як на найініціативніший і наймиткіший елемент, падав обов'язок організувати все громадське життя. Запрягшися в цю працю на місцях, організаційні кадри чим більше втягали в неї всю організаційну систему, і відв'язуватися завжди було трудно. Створення Національної Ради і викопного організму Державно-політичного центру, що бере на себе відповідальність за цілість еміграційного життя і діяльності, здіймає з клітин нашої організації значну частину відповідальності, яка спадала на них силою факту. Цим буде усунене те, що обтяжувало спроможності організації на головному відтинку безпосередньої політичної боротьби. Організація за кордоном мусить з усією енергією й увагою присвятити себе тим найважливішим своїм власним справам боротьби з ворогом, справам, у яких її ніхто не збирається заступати. Четверте. В цьому слові багато місця присвячено проблемам, які стоять перед нами у зв'язку з творенням Української Національної Ради. Та тут не йде про саму Національну Раду, бо ще вона не оформилася, ще засадничі політичні питання в ній не скристалізовані, ще не вийшла вся справа з хаосу різних комбінацій, ще вона не стала діючим політичним фактором, щоб ми ставили її в центрі нашої уваги. Однак у нас, всередині на цьому тлі, виринула низка неясностей, сумнівів, різних думок і суперечностей. «Питання про наше становище щодо Національної Ради стало тим тлом, на якому дуже виразно зарисовуються деякі основні питання нашої політики, зокрема внутрішньої. Питання ієраргічного упорядкування різних частинних цілей нашої діяльності, питання різної оцінки окремих явищ української дійсності, а в зв'язку з цим усім – питання нашої тактики». Не йде тільки про те, як нам діяти супроти Національної ради, але стоїть глибше засадниче питання, як нам далі бути в нашій діяльності за кордоном. Закордонні частини організації мусять бути внутрішньо здібні до проглядно накресленої динамічної політичної праці і на внутрішньоукраїнському відтинку. Для цього вони мусять мати одностайний вироблений підхід до засадничих питань, безсумнівну генеральну лінію. Щоб бути здатною до застосування найдоцільнішої в будь-якій ситуації тактики, організація мусить мати повну ідейно-політичну спаяність. Всі неясності, сумніви мусять бути вияснені, розбіжності усунені і, найголовніше, менше важливі цілі підпорядковані важливішим скрізь у всіх клітинах, у всіх членів.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 Треба говорити цілком відкрито і ясно, бо найгірший такий стан, коли нерозв'язані чи невияснені політичні питання вносять замішання, паралізують здібність до дії, нарешті вилазять нескоординованими, суперечливими кроками. Тому в наших рядах мусять бути висвітлені основні проблеми нашої політики, що на їх тлі виринають розбіжності. Мусимо бути сторожками, щоб у наші ряди за кордоном не закрались такі прояви, які, внаслідок переплутання цілей із засобами або через застосування невластивих засад і правил до поодиноких проблем, можуть відводити наші дії від прямування до головної мети на манівці. Фронт визвольної боротьби проти властивого ворога не сміє в нас ніколи бути підмінюваним, ні послаблюваним внутрішньоукраїнськими протиставленнями. Не можна робити принципів, політичних засад із того, що важливе тільки в одній, означеній ситуації, чи є питанням тактики. Принципова політика полягає в тому, що послідовно прямуємо до однієї основної мети найуспішнішими, найпевнішими шляхами в усіх ситуаціях, при всіх змінах, не відступаючи від неї, здійснюючи той самий основний принцип. В нас тепер є один основний принцип, одна головна мета – суверенна соборна українська держава. До неї йдемо неухильно, а шлях наш – це шлях революційної визвольної боротьби. Він у нас єдиний тому, що він єдино певний і єдино можливий. Це доводить нам усе, наша власна історія і чужий досвід, уся дійсність, в якій ми живемо. Це не значить, що ми відкинули б інший шлях, якби ним певніше було можна досягти суверенну соборну державу. Але його немає, і це вже не питання принципу, а просто питання політичного реалізму. Дехто думає, що внутрішньополітична тактика, яку організація застосувала в одному періоді своєї діяльності, набрала сили принципу, є обов'язкова в усякій ситуації і не дозволяє на зміни. Неправильно, коли хтось, думаючи, що така зміна шкідлива, замість аргументувати це політичною доцільністю, доводити, оперує фразами про принциповість і опортунізм. Мусимо виразно усвідомити, що в основі всієї нашої проблематики стоїть принцип змагання за визволення, за державу, за суверенність, шляхом власної визвольної боротьби а всі питання внутрішньої політики розв'язуються так, як це найдоцільніше в даній ситуації, з погляду визвольних змагань. Роблення принципу зраз прийнятої тактики і, наслідок цього її закостеніння, замість постійного пристосування до актуальної політичної доцільності, звело б нас до того, що ради помилково-зрозумілої прямолінійності, застосованої на невідповідальному місті, ми стали б віддалятися від прямування до основної мети. Оперування окресленням опортунізму мусить опиратися на однаковому розумінні в нас цього поняття і на властиве його вживання. В нашому внутрішньому житті не може мати місця легковажне чи зумисно-демагогічне пришивання цього закиду до такої чи іншої нашої політичної тактики. Політичний опортунізм у тому негативному сенсі, якого він набув у нашому словнику, розуміємо як пристосування себе, свого буття і діяння до сторонніх чинників коштом відступлення від своїх основних цілей і вартостей. І це відступлення надає саме негативного змісту пристосуванню. Натомість немає того негативного опортунізму в такому пристосуванні способу буття і дії до інших чинників чи до ситуації, яке має на меті якраз здійснення своїх основних цілей, збереження вартостей і справді до того доводить. Отже, ми лишаємося вірні нашому основному принципові, коли лінію своєї внутрішньої політики пристосовуємо до актуальної ситуації і до цілого внутрішньоукраїнського складу на еміграції так, що через це запевняємо чи полегшуємо посилення правильної самостійницької акції і коли справа визволення на тому нічого не тратить, а тільки виграє». А що при цьому часом доводиться відступити від тієї чи іншої позиції, яка не має вирішального значення з погляду визвольної справи, то це цілком зрозуміле і нормальне. В усякій боротьбі і в усякій розумній політиці сенс полягає в тому, щоб, жертвуючи малими, частинами, позиціями і вартостями, здобути головну мету. В цьому полягає всяка перемога – виграш. А пожертвувані втрачені вартості – це ціна перемоги. Що більша мета, що тяжче змагання, то більші бувають жертви. Натомість, горе і глум тому, хто стає до змагання, до боротьби за велику мету, а в самому змаганні, засліпившись, витрачає силу на здобуття чи збереження якоїсь часткової неконечної позиції і через це програє. Заманити противника на це, прикувати його увагу і силу в боротьбі за малі часткові позиції і на цьому його викінчити це завдання великої мистецької гри. Але дати себе впіймати на такі штуки – це роля і доля невмільців і невдах. У своєму змаганні ми мусимо йти до великої мети крок за кроком, від осягу до осягу, від етапу до етапу. І весь наш похід здійснюється постійним здобуванням і реалізуванням часткових цілей. Але щоб при цьому не заблудити, треба мати ясно упорядковану їх систему уклад, що є вищою ціллю, якій підпорядковується, а коли треба, і жертвується іншу часткову ціль нижчого порядку. Як мірило, керівне правило служить завжди одне – оцінка, яку вартість має дана справа для визволення України, оскільки вона посилює, полегшує визвольну боротьбу і підносить її успішність. Якщо доводиться вибирати між кількома можливими шляхами, то часом нелегко вирішити, котрий кращий. Але завжди найменша небезпека помилитися буде тоді, коли постійно перевіряємо тим самим основним мірилом. Найбільше треба остерігатися того, щоб часткові цілі, засоби не ставали самоціллю. Це завжди доводить до помилки, відступлення від головної мети. Тут доводиться звернути особливу увагу на один небезпечний прояв, який дається відчути в нашій діяльності за кордоном і який треба рішуче викоренити. Коли наш рух, організація чи її частини для проведення наміченої роботи обсаджують своїми членами відповідні позиції чи створюють відповідні інституції, то це все має сенс як засіб для виконання намічених завдань. Збереження такого стану виправдане доти, доки воно служить цій меті. Коли та сама одноцільність вимагає провести потрібні зміни, то треба їх проводити. Коли ж те, що було задумане і зроблене для виконання означених функцій, починає бути самоціллю, то це вже шкідливий процес. Так доходить до таких явищ, як боротьба за владу задля самої влади, відривання створених інституцій від властивих їм завдань і спрямування їх на інші рейки, найчастіше по лінії особистих зазіхань, плянів чи інтересів тих, які дістають дані доручення, які туди делеговані, а потім роблять із того свою домену. Такі хворобливі явища, крім випадків звичайного зловживання, мають корінь у тому, що люди, йдучи на якісь позиції чи творячи інституції як засоби для означеної мети, немов забувають за це, полоняться іншими цілями, користями, які там перед ними розкриваються і спроневірюються. Так само як одиниці чи цілі інституції стають віроломними і йдуть своїм шляхом до своїх окремих цілей, так само може ціла політична організація стати невірною власній меті, коли почне трактувати свої групові позиції як самоціль, обмежиться їх розбудовою, обороною і використовуванням, а дальше прямування до властивої мети, боротьбу відкладає на пізніше. Повернемося ще раз до справ нашої внутрішньоукраїнської політики за кордоном, щоб було однакове розуміння її основних засад і деяких тактичних заходів. За кордоном діють інші організовані політичні середовища – партії, центри тощо. Це нормальний стан у вільніших обставинах, де немає безпосереднього ворожого натиску. Немає насильного встрявання ворога, сторонніх сил до того чи іншого наставлення і формування українського політичного життя за кордоном. Отже, воно розвивається і формується, оскільки це можливо на чужині, самобутньо, відносно свобідно. Основне питання нашої концепції внутрішньоукраїнської політики за кордоном таке. Чи маємо вести свою політичну діяльність за кордоном сепаратне, при існуватиме двоподіл, побіч нашої акції буде йти окрема акція інших угрупувань? Чи йдемо на шлях уодностайнення, координації закордонної роботи шляхом об'єднання? Наша відповідь. Якщо тільки це можливо, йдемо до уодностайнення – скоординування всієї української закордонної політичної акції по лінії сучасних вимог визвольних змагань шляхом створення консолідаційного політичного центру з участю діючих політичних самостійницьких організацій, узгіднення на його форумі генеральної лінії і головних напрямних самостійницької політичної акції за кордоном, відповідно до стану і до вимог цілости змагань за державну суверенність і соборність України. Не йдемо з власної ініціативи на шлях двоподілу і відокремлення нашої політичної дії. Ми були б змушені вибрати його в тому разі, якщо б не вдалося реалізувати здорової політичної консолідації на визвольницькій платформі. Коли б у консолідаційному творі взяли верх політична концепція, не згідна з вимогами визвольних змагань, суперечна засадам самостійностей та соборності, або коли б консолідаційний твір не провадив належної самостійницької політичної роботи через неспроможність чи занедбання. Отже, відокремлення і у висліді двоподіл враховуємо тільки як другу можливість в разі конечності. Принципово йдемо на консолідацію і співдію з виразною метою – спрямувати цілість української політики за кордоном на правильний шлях, такий, який відповідає вимогам визвольних змагань, тобто на шлях, яким ми самі хочемо йти. Якщо на нього стануть усі українські політичні середовища за кордоном, це буде, безперечно, більший успіх, ніж коли б ми йшли ним одиноки, при співзвучності з нами широких мас, а в той же час інші чинники виступили б проти нас. Питання, чи це можливо? Іде про закордонну політичну акцію, яка в сучасній ситуації не загрожує її учасникам особливими небезпеками, ані переслідуваннями і коли вона йде по лінії визвольних змагань, зокрема, коли вона тримається так званих легальних рамок. А користь політична з участі в ній, хоч би у внутрішньому українському середовищі, очевидна. Отже, є реально політичні дані на те, що на цей шлях можуть стати. Треба до цього довести». Виринає ще питання, а що буде в іншій ситуації, коли треба буде твердо відстояти самостійницьку політику, коли прийшов би натиск, репресії і т.п., а інші консолідовані чинники, з якими ми зв'язались і зв'язали з ними справу, підуть не туди, куди треба для самостійностей і соборності. Тоді вони відпали б, справи не потягнули б за собою, бо ми не дали б. Ми завжди підемо далі правильним шляхом, з нами піде народ і весь діючий самостійницький актив. Консолідація у одностайнення акції, об'єднання в ній сил не мусять доводити до взаємного проймання, уподібнювання, нівеляції. Це залежить від міцності, напруги ідей, політичних концепцій від свідомого плянового діяння партнерів. Хто сильніший своїми ідеями, концепціями, своєю системою, своєю дією і своїми людськими кадрами, той має дані, щоб до деякої міри ідейно-політично асимілювати, уподібнювати до себе інших, якщо тільки про це дбатиме. Коли йде про ідейну кристалізацію і ріст політичного руху, то питання, чи йому відокремлюватись, чи співдіяти з іншими, мусить мати різні розв'язки, залежно від етапу і сили. Рух, що перебуває в стадії початкової ідейної кристалізації, наражається на небезпеку розгубитися, коли наближається до розвинених уже, дозрілих зрілих і динамічних інших рухів. Тому політичний інстинкт диктує кожному рухові в такій стадії різко відмежовуватися від інших течій, як найсильніше підкреслювати різницю між своїми позиціями і чужими, щоб виразно себе визначити і довершити процес кристалізації. Ослаблені, підупали політичні середовища, хоч ідейно скристалізовані, в контакті з динамічними мають тенденцію розпливатися чи вливатися в них. Чи загрожують нашому рухові такі небезпеки? Звичайно, ні. В цілому українському національному житті він має найздоровіші, найсильніші ідейні позиції. У ньому є велика дійова динаміка, найідейніший і найактивніший людський склад». Націоналістична ідея, революційно-визвольна концепція, заініційована, організована і ідейно-узмістовлювана революційною ОУН сучасна боротьба дають свій відбиток самостійницьким змаганням цілого народу. Ідейно-політичні вартості ОУН та її революційна дія спільно з УПА творять стрижень усієї боротьби українського народу в сучасності, і їх не може ні знищити, ні розкласти такий ворог, як большевизм. Маючи таку пробу міцності нашого руху, нашої ідеї, нашої організації, нашого типу борця-націоналіста-революціонера, чи ж можемо ми сумніватися в тому, що ці вартості стануть підвалиною цілого самостійницького політичного життя за кордоном, стрижним усякої здорової спільноти, мотором усієї дії? Хто гадає, що для підтримання чистоти ідеї і нашої концепції, для винесення незаплямованого прапора, ОУНР за кордоном мусить відмежовуватися від політичних угрупувань, не старатися, щоб всі йшли одним визвольним шляхом, той недоцінює життєву снагу нашої організації, наочні докази якої маємо на рідних землях. Така тривога безпідставна. Коли кажемо, що треба об'єднатися з іншими і йти в спільні акції, то віримо в те, що стаємо на шлях ідейного проникання і опанування цілого політичного життя. Якраз для цього потрібне наближення в діяльності. Бо в цьому може здійснитися проникання інших нашими ідеями, нашою концепцією, нашою самостійницькою ідеєю. Через це вони в найважливіших справах можуть стати на нашій позиції. Для цього треба зменшити, усунути непрохідні мури принципового відсепарування, що стоїть між нами і іншими, хай лишаться самі ідейно-концепційні і організаційні стінки. Колись ті мури були потрібні для охорони руху, тепер же вони стоять перешкодою для розширення його впливу. Маємо на меті, виразно так говоримо, органічне, ідейно-політичне проникання й узмістовування цілості українського життя як на рідних землях, так і за кордоном. Цю мету рух мусить завжди мати, до неї змагати, від неї ніколи не відмовлятися. Це й для по лінії наших визвольних змагань, бо це є залучення сил до боротьби і зменшування внутрішніх перешкод. Але справа в тому, як це робити, якою методою і системою. Відкидаємо тоталітарно-механістичні методи. Не тому, що вони не в моді, бо ми поставились проти них у 1940 році, коли вони були подекуди дуже модні, але просто тому, що вважаємо їх несумісними і недоцільними для нас, для нашого грунту. Механістично-тоталітарна метода опанування життя середовищем полягає в тому, що з одного боку насильно усуває всі інші діючі політичні середовища. Насильство позбавляє їх можливості існувати й діяти». Кожну людську одиницю, яка хоче займатися творчою, керівною, ініціативною діяльністю, вона примушує увійти в свою тоталітарну систему або замикає перед нею дорогу, формує її методами примусу та насаджує своїх відданих людей на центральні керівні пункти в усьому житті. Така система в довшій діяльності завжди шкідлива, бо через насильство, механічний, а не природний добір, через знищення свободи мас в собі найбільше елементарні тенденції деправації, розкладу. Наш шлях, наша метода – це органічне, ідейно-політичне проникання й узмістовування. Вона має два способи, дві фази, що діють в цілому процесі рівнобіжне – Перша, основна фаза – це органічний ріст націоналістичного руху, щораз більше захоплення нашими ідеями, залучення його до організації і до акцій, в яких він розвивається, удосконалюється і веде творчу активну працю. До цієї фази належить цілість власної діяльності організації на всіх відтинках і мобілізація широких мас в акціях, які вона ініціює й організує. Друга, похідна фаза – це посередня дія на цілість життя, в тому числі й на інші політичні середовища. Це проникання наших ідей, нашої політичної концепції, напряму і способу самостійницької акції в цілий український світ. Останній їх собі щораз більше засвоює, і вони чимраз більше стають загальнонаціональним добром». Таке проникання заставляє й інші політичні середовища так пристосовувати свої ідейно-програмові позиції, щоб брати за свої ті цінності, які стають невід'ємною частиною всеукраїнської політичної думки та дії, і які зробив такими наш рух. Неважливо, що інші політичні середовища роблять це з конечності, під натиском і не з власних ідейних мотивів, а щоб утриматися на поверхні життя, щоб зберегти з цим життям контакт. Для справи найважливіше те, щоб цей процес відбувався. Він відбувається завжди, і тоді, коли наш рух іде відокремлено, не входить ні в які співдії з іншими середовищами. Його динаміка, успіхи і захоплення мас примушують інші середовища брати від нього те, що дає найбільший ефект, наскільки вони на це спроможні. Але цей процес відбувається далеко скоріше і інтенсивніше, коли якась дійова спільність, спільний форум, якість спільні акції, ніж при повному відокремленні і протиставленні. Процес засвоювання вартостей і надбань нашого руху іншими політичними середовищами завжди врівноважується тим, що ОУН постійно плекає, розвиває і удосконалює націоналістичну ідею в чистій формі, завжди йде попереду в здійсненні її, поборює її викривлення і зловживання і таким чином забезпечує рух перед розгубленням, зникненням у піску. Внутрішнє змагання на ідейно-політичному фронті мусить бути постійно підтримане, однаково при всякому розставлені сил, як при відокремленні, так і при консолідації. Питання. Відокремлення і двоподіл фронту, чи співдія і ідейне проникнення може бути трактоване як справа актуальної політичної тактики з погляду актуальної ситуації і доцільності, або як питання засадничої настанови руху. В цьому другому випадку мусить бути у нас скристалізований погляд і однакова для всіх обов'язкова лінія. Бо одна чи друга розв'язка такої принципової проблеми веде до далеких, розбіжних наслідків. Не може один і той самий рух іти однією ногою по одній дорозі, а другою по другій, коли ці дороги розходяться. Коли в цій справі буде до кінця продумане однакове становище, тоді будуть усунені розбіжності в думках щодо нашої повсякчасної внутрішньополітичної. Тактики. Ми рішучо виступаємо проти засади відокремлювання нашого руху і нашої політичної акції від решти українського організованого політичного життя і акції «Засади двоподілу». Ми визнаємо і реалізуємо засаду змагання до однієї скоординованої самостійницької політичної дії, засаду співділяння в ній усіх українських самостійницьких політичних середовищ, засаду органічного ідейно-політичного проникання і узмістовловування. На сепаратну самостійницьку акцію йдемо з конечності тоді, коли цього вимагає визвольна справа, коли через поставу інших є неможливою одна спільна політична дія, згідна з потребами визвольних змагань. Таке наше принципове становище є подиктоване потребами визвольної боротьби, яка вимагає зосередження всіх сил і основними ідейними постановами нашого руху, які визначають його ролю в житті і розвитку українського народу. Перша мотивація з погляду потреб самостійницької політики подана попередньо. В аспекті розвитку самого руху справа стоїть так. Якщо б прийняти лінію відокремлення і двоподілу фронтів як засаду, то кінець кінцем перед рухом стала б альтернатива. Або відмовитися від ідейно-політичного охоплювання і узмістовлювання цілого життя, зокрема політичного. Або стати на шлях послідовного заперечення всіх інших організованих сил. Уважаємо за неправильне, щоб націоналістичний, революційно-визвольний рух ставив себе в таку ситуацію, перед таким або-або. Одне і друге розходиться з його ідеєю. Монопартійно-тоталітарна система шкідлива для розвитку нації, завжди згубна для понівної політичної монопартії і її ідей. Як для цілої нації, так і для кожного здорового політичного руху найсприятливішим є такий лад, в якому панує справжня свобода, в якому ідеї, політичні програми і концепції вільно розвиваються і змагаються між собою. Політичні організації вільно плекають, поширюють і ведуть свою діяльність. При цьому є свобідна конкуренція, порівняння, взаємний вплив, ріст і поширення того, що найкраще себе виправдує, зникання всього непридатного, меншовартісного, слабого чи віджилого. В такому ладі, в такій атмосфері свободи, націоналістичний рух має більше даних підбити душу українського народу і зробити йому найкращі послуги. А про те ж ідеться. В системі справжньої свободи суперництво між різними ідеологічними, суспільно-політичними течіями й організаціями розв'язується критеріями ідейно-морального порядку, а не примусом і насильством. Ми боремося за такий лад справжньої свободи і будемо його реалізувати. По овочах пізнається дерево, а чинники політичного життя – по ділах. По суті, немає різниці, чи якийсь політичний чинник виразно визнає тоталізм і монопартійні тенденції, чи тільки на ділі чинить так, що веде його в той бік, хоч би він сам цього й не продумав до кінця, на словах признавався до демократії, заступався за неї. Так само неістотно, чи хтось за духом моди і підсмак часу говорить про свою демократичність, чи ні. Важливе те, куди кого ведуть його діла. В українському житті за кордоном зустрічаємо чимало прикладів того, як різні групи, які на кожному кроці галасують про свою демократичність, проти тоталітарне наставлення, коли дістануть в руки якусь владу, ініціативу, змогу вирішувати, часто нехтують іншими, поводяться самовладно. Не думаємо цьому ліпити ярлик диктаторства чи тоталітаризму, як це часто робиться в демагогічних або й цілях. Вважаємо це просто за вияв суспільно-політичного примітивізму і егоїзму кліки. Але таке наставлення завжди веде до таких самих практичних наслідків. Існування й дія різних політичних напрямків та організованих середовищ – це природне, нормальне явище, з яким ми погоджуємося, якому визнаємо рацію існування і не прагнемо його усунення. З цього робимо висновок, реалізуємо свою настанову на практиці, усуваємо прояви, які не потрібні і які завели б нас в інший бік або зображували б нас у невірному світлі. Наша система діяння мусить бути така, що не суперечила б засаді многопартійного укладу українського політичного життя, давали б нам спосіб діяння серед нього, а при цьому відкривала б нам шлях для росту, постійного поширення нашого руху, проникання й узмістовування нашими ідеями цілого життя. Засада принципового відокремлення себе і своєї діяльності від інших організованих сил є цьому суперечна. Кілька практичних висновків. Коли реалізуємо напрямок співдії з іншими і впливу на них, то до своїх успіхів зараховуємо не тільки безпосередні наші власні акції, але й вплив на інші середовища, якщо вони ставатимуть на правильні позиції і вестимуть корисну для нації боротьбу. Натомість, із погляду монопартійницького чи прямо вузькогрупового егоїзму, таке навертання інших суперників на правильні шляхи розцінюється негативно, бо воно скреплює їх позиції і утруднює усування їх із політичного життя. З цього ж самого мотиву вони найгостріше протиставлятимуться іншим організаціям, які найближче споріднені ідейно-програмовими постановами і політичною роботою, бо це найближчі конкуренти. Навпаки, з погляду інтересів цілостей співдії з іншими, до близьких ставимося як до близьких, з ними співдіємо найтісніше, воліємо, щоб вони міцнішали, ніж далі від нас противники». Партійний егоїзм часто штовхає людей і групи до того, що вони воліють, щоб ніхто не зробив якогось корисного для загальної справи діла, коли вони самі того зробити не можуть. Коли станемо так аналізувати внутрішнє українське політичне життя у свобідніших еміграційних умовах поза боротьбою і розважаємо до кінця, то доходимо до такого висновку. Мотиви вузькогрупового егоїзму й засліплення, мотиви персонального кар'єризму і боротьби клік за владу, принципова нетерпимість супроти інших політичних чинників і програмова настанова на монопартійність чи ексклюзивність – всі ці мотиви в практичній діяльності приводять до такої самої дії. А другий висновок із такої аналізи той, що ціле українське політичне життя на еміграції хворіє на таку ж епідемію. На словах галас про демократію і про національну справу, а на ділі – запеклий груповий чи особистий егоїзм і кар'єризм. Занадто багато таких проявів бачимо в усій консолідаційній акції довкола Національної Ради і в поодиноких середовищах. Невільне й наше середовище в ширшому розумінні від таких нездорових проявів. Треба лікувати все, а мусимо почати від себе. Визвольні змагання і правильний розвиток українського політичного життя вимагають такого укладу, щоб гармонійно проходили два процеси. Перший процес – кристалізації та перемоги найздоровішої національної ідеї, найправильнішої визвольно-політичної концепції, домінації їх у цілому політичному житті і ривалізації в одностайній самостійницькій діяльності і боротьбі. А другий, паралельний процес, це зростання і з'єднання сил, таке їх внутрішнє взаємовідношення, яке не допускає до самовинищування і взаємного паралізування, а збуджує, підносить потенцію всіх і жертвеність у визвольницькій праці. Таке гармонійне узгіднення цих двох процесів реалізується інтенсифікацією власної діяльності, всестороннім скріпленням нашого руху через співдію з іншими середовищами в самостійницькій дії, через проймання й узмістовловування нашими ідеями цілості. Це і є наша концепція внутрішньої політики. А в основі всього стоїть спрямування всіх сил, всієї енергії й уваги, визвольних змагань до боротьби – за кордоном до закордонної самостійницької акції. Наша перемога – це перемога нашої ідеї, повне її здійснення. Другорядною справою є те, яку частину реалізуємо ми самі, яку – інші, а яку – спільно. Наш обов'язок зробити самим найбільше, скільки стане наших сил, одночасно докласти старань, щоб і інші робили як найбільше. Ще кілька речень до справи приєднання інших сил до самостійницької закордонної акції. Закордонне представництво УГВР, відділ УПА, який відбув рейд на захід, закордонні частини ОУН і всі націоналісти революціонери мають особливі зобов'язання перед боротьбою на рідних землях. На всіх лежить перша й головна відповідальність за те, що зроблено для визвольної справи, як виглядає закордонна акція, які її досягнення. Бувши безпосередньо зв'язані з краєвою революційно-визвольною формацією УГВР УПА ОУН, всі мають немов головне представництво її за кордоном. Але його належить трактувати як найбільше зобов'язання, як першу головню відповідальність, а не як монополь. Визвольну боротьбу веде сьогодні весь український народ. Його самого і його змагання репрезентує за кордоном уся політична еміграція. Вона, як збірне представництво, має обов'язок поставити за кордонну самостійницьку акцію гідну визвольної боротьби в Україні та відповідну до її вимог. Цілість еміграції, всі її організовані чинники несуть спільну відповідальність за закордонну роботу. Нам треба розбуджувати, підносити це почуття обов'язку, мобілізувати всіх для дії. А передусім, мусимо зробити все можливе, щоб ціла еміграція, всі її частини, почували себе зв'язаними з боротьбою на батьківщині. Не треба промовчувати, замазувати фактичного стану на рідних землях, як виглядає там боротьба, які сили беруть у ній участь, яка є ціла визвольно-революційна формація. Було б шкідливо вводити в цій справі дезорієнтацію чи допускати її. Але ставлення мусить бути завсіди таке, щоб не виходило з цього вказування на те, яких чинників немає в тій боротьбі. Бо не про те йде, і це ні до чого не доводить. Треба остерігатися такого тону, який викликає враження, що хочеться за кордоном монополізувати право працювати на користь боротьби на рідних землях або капіталізувати ту боротьбу для групових цілей. Важка боротьба на Україні є добром цілої української нації. За кордоном можна і треба тільки служити справі визвольних змагань. А це зобов'язані робити всі в міру своїх сил і спроможностей, але робити правильно. Кожний українець і кожний політичний чинник за кордоном може вести корисну для визвольної справи. Добре прислужитися визвольній боротьбі на батьківщині, чи то пропагуванням її, чи в зовнішньополітичній роботі, чи поширюванням ідеї спільного фронту революційно-визвольних змагань усіх проти большевицьких народів. Таким чином він включається у визвольний фронт і має відношення до визвольних змагань. А це відношення може бути тільки одне у всіх – Служба визвольним змаганням України. Націоналісти-революціонери. Звертаюся до вас із цим довгим словом, щоб з'ясувати вам наше становище і висвітлити істотний зміст нашої політики в порушених проблемах. Я хотів передати вам саме дух, підхід і поставу, а не тільки директиви чи роз'яснення. Для того я старався всесторонньо висвітлити такі питання, в яких буває найбільше блукань. Нашим природним середовищем стало вже змагання. З містом нашого життя – боротьба. Для нас політична діяльність, праця завжди була боротьбою. Не тільки з містом, але й форми її завжди були такі. Ми стояли постійно на фронті, чолом проти ворога. Всі інші справи, зокрема внутрішньої політики, в нас завсіди були трактовані і роз'язувані у світлі боротьби з ворогом. Хто боровся проти нього, той друг брат. Хто ставав на його сторону, того не було по цьому боці фронту. Так воно є і тепер на рідних землях, де наші друзі, основна частина ОУН і УПА, продовжують боротьбу ще тяжчу і ще важливішу. В боротьбі у нас виробилася і загартувалася незамінима постава борця-революціонера. За кордоном немає властивого нам середовища безпосередньої боротьби, немає безпосередньої зустрічі з ворогом. Але той ворог є і тут, він проти нас. Тільки невидний, укритий. І тут треба з ним боротись. Не тільки боротись, а треба знищити його дію, його щупальця, якими він намагається обплутати українське самостійницьке життя. Так само безоглядно треба викорінювати всі ті лиха в українському політичному житті, які дають змогу діяти в його нутрі ворогові і які самі без ворога роз'їдають українські сили, відтягають їх від визвольної справи. Закордонною роботою можна дуже багато допомогти визвольній боротьбі і завдавати ворогові удари. Звідси можна йти підмогою боротьб на рідних землях в різних формах. Звідси треба всім ввійти назад у збройно-політичну боротьбу з ворогом, і до того треба найкраще підготуватися. Це істотні наші завдання, в яких ніхто нас не заступить, і їм мусимо присвятити найбільше уваги й сил. Для цих завдань зберігаймо і розвиваємо свою засадничу поставу. Одночасно треба провадити й іншу працю, яка є важлива і корисна для нашої справи. В ній доводиться поборювати неоправдані труднощі, таки з українського середовища, мати до діла з противниками, які, не знати чому, часом із самої злоби ведуть спори і звади. Виринають справи, в яких не завжди гаразд видно, де правда і як треба вчинити. Немає такої ясності, як у безпосередній боротьбі. Можна легко розгубитися, заблукати. Але не зіб'ється з дороги той, хто кожний свій крок орієнтує на головну мету – визволення України. Хто в кожній справі в усякій ситуації кермується однією міркою, що і наскільки корисне в визвольній справі. Українська національна революція, а не тільки протирежимний резистанс. Стаття ця звернена проти ворожих намагань тих противників українського націоналізму, які в 1950-ті роки хотіли підірвати чи звести на манівці український визвольний рух. У той час деякі українські соціалісти і члени УРДП Української революційно-демократичної партії, створеної на чужині Іваном Багряним, намагалися поширити концепцію націонал-комунізму і висунути як прапорне гасло «За демократичний лад в Україні», а не гасло «За самостійну національну державу українського народу». Вказуючи на небезпеку гасел тільки проти режимної боротьби, Степан Бандера висвітлив теж фальш московсько-большевицьких демократичних гасел. Стаття була підписана повним іменем і прізвищем Авйора і спершу надрукована в Мюнгенському тижневику «Український самостійник» рік 1 Ч. 4, 5, 7, 8, 10, 13 і 15 за 1950 рік. Згодом передрукована під скороченим заголовком, без слова тільки, в місячнику вісник Нью-Йорк вид ООЧСУ рік 3 Ч. 2.37 до 12.47 лютий грудень. 1950, а згодом у збірці Україна проти Москви, вид ZHOUN Мюнхен, бібліотека українського підпільника Ч2 1955 рік, сторінок 338-388. Уривки чи розділи з цієї статті були друковані. Під заголовком «Наша визвольна концепція» у вояцькій варті сторінці товару колишніх вояків «Упав Канаді» з СА рік 8 чи 5.35 додатку до тижневика «Гомін України» рік 16 чи 43.805 за 17 жовтня 1964. Під заголовком «Наше становище до Росії» в тижневику «Шлях перемоги» Мюнхен рік 15 чи ще 41 764 з 13 октября 1968 року і в Гомоні України Торонто рік 23 1046 і 24 1047 з 31 травня і 7 червня 1969 року. Український визвольний рух, мотором якого е-ідеологія і концепція українського революційного націоналізму, єдиний в цілому нашому політичному житті останніх двох десятиріч, іде послідовно своїм шляхом, постійно зростає, продовжує і поширює свою боротьбу через усі величезні потрясення і зміни, що їх переживає наша батьківщина. Він переборює всі намагання ворогів України знищити його». Большевицька Москва слушно вбачає в українському націоналістичному, революційно-визвольному русі найнепримиреннішого, найнебезпечнішого ворога, що безупинно веде боротьбу з нею на всіх фронтах і відтинках, який все наступає, не тільки підтримує, але й успішно поширює, скріплює протибольшевицьку визвольну революцію. Наша боротьба з Москвою ведеться скрізь – в Україні, серед інших народів, поневолених большевизмом і на закордонних теренах. Рівнорядно з нашим наступом на позиції московського імперіалізму і комунізму, большевики ведуть усильні намагання, щоб знищити наш рух усюди, докорінно. Головний фронт боротьби проходить на українських землях. На закордонних теренах існує його продовження, скрізь діє націоналістичний рух як одностайна сила й акція. Всі намагання Москви знищити український націоналістичний, революційно-визвольний рух ОУН-УПА фізично, тотальним наступом з чола виявились даремними. Незважаючи на найтяжчі умови боротьби і великі жертви, наш рух продовжує боротьбу, розвивається далі. Велика, чиста ідея української нації, змагання за волю України і за Божу правду на українській землі – це невичерпне джерело сили нашого руху, а витворені в боротьбі високовартісні прикмети націоналіста-революціонера, досконалі методи організації і способи дізі дають йому незламну снагу, міць і гард. Бог благословить і спомагає нашу боротьбу за правду проти червоного царства Сатани. Ворог розуміє, що самим фізичним винищуванням йому не зламати української революції, українського націоналізму. Тому він докладає всіх зусиль, щоб заатакувати самі джерела, і головні внутрішні підпори його міці. Конешно, намагається нищити саму ідею українського націоналізму. Проти націоналістичного руху як в Україні, так і на чужині, большевики ведуть вперте намагання знищити його, розкласти. Але пряме атакування його з большевицьких позицій є безуспішне. Тому ворог намагається досягти своєї мети з допомогою тих протинаціоналістичних чинників і явищ, які існують в українському політичному житті за кордоном. Він старається різними способами використовувати їх для себе, підсилювати і спрямовувати на потрібні йому рейки. Бити націоналістичний рух таки українськими руками – це головна напрямна большевицької диверсії. До таких самих наслідків, корисних большевицьким бажанням, ведуть на ідеологічному і політичному відтинку всі тенденції наближення до комуністичних позицій, будуючи на них перехідних помостів. Затерти чітку межу поміж самостійницьким визвольним рухом і російсьчиною чи комунізмом, засипати провалля поміж ними – це перша мета ворожих намагань по лінії ідейної демобілізації українського самостійництва. Кожне того роду явище, що творить вилім у непримиреності супроти ворога і його позиції, шкідливе визвольній справі, без уваги на те, з яких мотивів воно походить. В українському політичному житті за кордоном існує багато таких проявів, які сприяють большевицьким намаганням знищити націоналістичний рух і підривати його визвольницьку дію. Вони мають різнородні причини а серед їхніх заступників і виконавців часто не достає належного усвідомлення і розуміння того, яку шкідливу роботу вони виконують у відношенні до визвольної проти московської боротьби. Але таке нерозуміння анітрохи трохи не зменшує шкідливості таких явищ. Вони, за своєю суттю, ідуть на користь ворожим намаганням. Навпаки, це часто збільшує ту шкідливість і покривається з головною тенденцією большевицької Москви атакувати, підривати і нищити самостійний рух з нібито українських позицій, українськими руками, впряхти до того й використовувати українські сили. В оцінцій у трактуванні таких явищ мусимо дивитися в першу чергу на їхні діяння і наслідки, а не тільки на спонуки і наміри їхніх спричинників. Боротьба на ідеологічно-політичному фронті проти всіх родів московського наступу і підступу має першорядне значення в цілому визвольному змаганні. Націоналістичний рух мусить виступати цілком чистий і революційно-безкомпромісовий проти всього, що походить від московського большевизму, або до нього доводить, хоч би в дальших, зразу невидних наслідках. Усі питання ідеологічного і політичного порядку треба розглядати перед усім з погляду боротьби з московським імперіалізмом і його формою інструментом – комунізмом. Все, що послаблює наші позиції в тому відношенні, що притуплює, зменшує чи затемнює діаметральну протиставність, революційну непримиреність, ідейно-моральну і програмово-концепційну вищість українського націоналізму супроти московського, большевизму, треба викривати й усувати з нашого політичного життя. У такому теж пляні мусимо розглядати те, що діється на міжнародному форумі, і розшифровувати справжній, глибоко прихований сенс усього того, до чого большевики прикладають руки, большевицьку стратегію на ідейному форумі в світовому масштабі. Ставимо собі завдання докладніше висвітлити деякі намагання з боку відкритих і притаєнних противників українського націоналізму звести визвольний рух з його властивого шляху, підсунути йому неправильні і шкідливі позиції. Не займаємося тут тим, що відкрето опрокидує революційно-визвольний рух. Хочемо виявити справжню істоту таких явищ, які роблять це при сповідному, прихильному до нього відношенні. Провідна і для всіх того роду намагань спільна лінія полягає в тому, щоб сучасну визвольну боротьбу звести з її націоналістичного шляху – шляху повноцінної української національної революції – на шлях тільки проти режимного спротиву резистансу. Ця лінія спільна і для тих, які з різних причин відійшли від українського націоналізму, чи не спроможні його сприйняти і хотіли б потягнути за собою на протинаціоналістичні манівці. Цілий визвольний рух, як і для тих, що вважають таку лінію за перехідний, тепер конечний етап до підкошення і повного знищення визвольного руху. Намагаючись збити визвольний рух з його націоналістичного революційного шляху, його противники часто послуговуються методою фальшиво зображувати і пояснювати справжні позиції сучасної визвольної боротьби в Україні, як теж обоснововувати такі намагання фальшивим висвітлюванням потреб та умов розвитку визвольних змагань. Однією з таких фальшивих сугестій, що намагаються причепитись до нашого руху і впливати на дальший його розвиток, є наступна комбінація тез і висновків. У 1941-1943 роках, мовляв, виявилося, що на осередніх і східних українських землях ідеологія і програма українського націоналізму та його концепція Української національної революції не сприємливі. За 20 літ панування большевизму в Україні сталися такі зміни в суспільно-політичному думанні широких мас українського народу, що світогляд, ідейно-програмові цілі Марксо-большевизму в теорії знайшли загальне визнання, прийнялися як правильні, найпоступовіші. А весь найкращий, найактивніший елемент середнього і молодого покоління, вихований на большевицькій ідеології, є з переконання ідейно-комуністичний. Все незадоволення, ґрунт для мобілізації мас до революційної боротьби, серед подавляючої більшості народу йде не по лінії принципового заперечення комунізму, його цілей і основних засад, а по лінії заперечення тільки актуальної практики большевицького режиму, що стоїть у повній протилежності до приємливих, шляхетних ідей теоретичного комунізму. В площині національно-політичної свідомості і таких же прагнень в масі українського народу нема тепер принципового глибокого заперечення самої істоти імперіалізму і духа Москви, яка намагається задушити духову культуру, національно-державну і суспільно-економічну самобутність української нації. Відчуття й освідомлення того національний інстинкт ніби вже притуплені. Існує лише заперечення суспільно-економічного визиску, економічного упослідження України і терористичного тоталізму большевицького режиму. Тому боротьба за визволення України, щоб залучити до активної участі широкі маси, а передусім динамічний, здатний до революції молодий елемент, мусить нібито бути в цілій постановці, отже і в програмово-концепційній, пристосована до тих даних, мусить завернути з націоналістичного шляху на шлях тільки проти режимної боротьби. Боротьбу за повалення большевицького поневолення України годі сперти в основі на національно свідомий, рішуче проти московський і проти большевицький революційний елемент, бо такого, буцімто, в Україні дуже мало. Її треба сперти на все, що наставлене проти самого режиму, проти існуючого стану. І в тому треба розраховувати не тільки на тих, хто в засаді є проти московського імперіалізму і проти комунізму, але так само й на тих, хто є за комунізм, за його здійснення, а ворожа ставиться до режиму його практики за зраду комунізму. Замість непопулярного заперечення цілості більшовизму, треба визнати за позитивні здобутки Жовтневої, тобто большевицької революції, і виступити в ролі їхніх захисників перед режимом, який їх зрадив. Все це ставиться не як допоміжні тактичні засоби для підсилення чи відтяження головного нашого фронту, але навпаки, як основну концепцію визвольної революції. Отже, це вже не проблеми політичної тактики на окремих відтинках, в праці серед деяких середовищ, а тільки питання власної основної програми. Мовляв, нам треба саме такі основні положення прийняти за головні лінії і на них будувати все. Відповідно до того, треба відкинути до тогочасні, вже пережиті засади українського націоналізму, викоренити їх у власних рядах, змінити свою ідеологію і програму. Що це значить? Сама діагноза політичного ґрунту на осутри, 3 яка служила за вихідну для такої концепції, базується на невірній оцінці ґрунту, національної свідомості, політичного наставлення народних мас і революційних динамічних елементів. Вона заперечує націоналістичну визвольну концепцію, достатню живучість і динаміку природних націоналістичних потенцій в українському народі та спроможність ідеології українського революційного націоналізму, захопити народ, підняти його на боротьбу за «бути чи не бути». Замість національної революції в повному сенсі, вона висуває концепцію тільки проти режимної боротьби, ідучи за самообманом, що програмовий мінімалізм, усунення самого режиму і виправлення, а не докорінна зміна, суспільно-політичного ладу, гасло рятування здобутків Жовтневої революції, а не повного відокремлення її теорії і практики, швидше поведе народні маси на боротьбу, ніж максимальна програма нашої революції. Така концепція заперечує спроможність українського й інших поневолених большевицькою Москвою народів визволитися спільною революційною боротьбою. Вона ставить на всі незадоволені з режиму елементи на комуністичній, російський такою самою мірою, як на здецидовані протимосковській, протикомуністичні сили. Ціла революційно-визвольна боротьба визначена двома основними процесами – будування власної сили визвольного фронту і поборювання ворога, нищенням його сил і позицій. В цих рамках існує широка скаля похідних і перехідних процесів, як, наприклад, приєднання співдії чи прихильності різних сторонніх чужих сил, відтягування їх від ворога, порізнювання його з третіми чинниками, демобілізування, нейтралізування різних елементів у ворожому таборі, перетворювання цілої обстановки з ударів з ворогом на найсприятливішу для нас, а трудну для ворога, активізування, посилювання одних площин і відтинків боротьби, а зменшування інших, відповідно до відношення сил і важливості одних і других для обидвох сторін. Багато таких питань з засягу стратегії і тактики визвольної революції має дуже велике значення. Для їх доцільного, найуспішнішого розв'язання застосовуються методи завжди відповідні до обставин і проводяться різні політичні акції, започатковуються і підсилюються різні процеси і в чужому, ворожому середовищі. В осередку організування визвольної революції треба ставити кристалізацію, удосконалення і поширення серед мас націоналістичної ідеології програми визвольної концепції та підбирання, вирощування і формування на тій базі власної сили, її підстави, кадрів непохитних визнавців і борців. Необхідним є глибинно простежувати те, що живе й нуртує в народі, не тільки на поверхні, вже виявлене, але не менш те, що часто є приховане в підґрунті тоді незмінний за своєю суттю зміст націоналістичної ідеології формується у найпромовністіші на актуальному етапі конкретні положення. Підбираються, залучаються і формуються такі сили, які за своєю глибокою природою є націоналістичні, революційні. Знову ж при однобічному наставленні праці тільки на актуальні акції і мобілізування до них як найбільше учасників, на перший план виступають тактичні міркування. У правильно уставлення нашої революційної роботи завжди мусять вестися в гармонійному погодженні обидва процеси. Грунтовне формування рушіїв і головної сили революції у широкому масштабі послідовно через різні етапи і ведення актуальної революційної боротьби у формі різних акцій, які дають відсіч ворогові і мобілізують маси. Дехто не розуміє і нехтує важливість процесу ґрунтовного формування елементів власної сили, зводить революційну діяльність тільки до актуальних проминаючих акцій. Тому він усе розглядає під одним кутом – мобілізації до цих акцій такими засобами і гаслами, які дають швидкий, найбільший ефект. Через таку однобічність легко загубити напрямок розвитку національної революції на довшу мету – прийняти окремі вимоги тактики одного періоду діяльності за основну концепцію, за генеральну лінію – Процес збирання, плекання, формування і вирощування власної сили визвольної революції мусить відбуватися на правильних засадах українського революційного націоналізму, на його ідеологічних, програмових істинах. Тому супроти власних рядів перед українським народом мусять бути належно поширювані і висвітлені наші цілі, наша ідеологія і програма, наша визвольна концепція в цілій своїй суті, повністю. Наші основні засади мусять бути не тільки збережені і розвинені, але й з'ясовані у власному середовищі, в повній чистоті, без жодних викривлень під впливом різних тактичних міркувань. Тільки на такій підставі, в такому дусі, можна формувати ряди борців за визволення, які не піддадуться жодним атакам ворога. Тільки поставивши перед українським народом цілком ясні, чисті, безкомпромісові цілі визвольної національної революції, можна повести його на найтяжку боротьбу, яка вимагає незмірних жертв і яка єдина може принести волю нації. Всілякі пристосування власних ідеологічних і програмових засад до зовнішніх впливів, викривлявання чи применшування їх відповідно до тактичних вимог на відтинках нашої діяльності в чужому чи ворожому середовищі, підкопує самі основи визвольної боротьби. Через ідейно-програмову опортунізацію, через відступлення від повноти і чистоти власних цілей, замазання їх в очах народних мас ставиться під знак запиту успішність і доцільність визвольної революції. Прищеплюється сумнів, чи можлива й доцільна така боротьба за применшені половинчаті цілі, які цілком не відповідають духові і потребам України». Наша визвольна концепція, ідеологія і програма українського націоналізму мусять чітко відбивати найістотніші прагнення українського народу в найчистішій формі без сторонніх і ворожих сугестій і викривлень, а одночасно формувати національно-політичну свідомість. Натомість в усій політичній пропагандивній праці на чужому ґрунті і супроти чужого середовища лише моменти тактичної доцільності вирішують про те, як треба підходити, які відтинки і цілі української визвольної боротьби та в якому насвітленні їх треба підносити. Тільки частина цілей нашої визвольної боротьби відповідає прагненням сторонніх чинників, чужих народів і деяких елементів, які, волею чи неволею, є складовими частинами чи знаряддям ворожої сили. Такі універсального значення елементи нашої програми виставляємо і пропагуємо скрізь однаково на всіх відтинках». Натомість, деякі наші програмові постанови, які мають засадниче значення в цілій націоналістичній ідеології, відбиваючи питоменні прагнення і потреби українського народу, для деяких сторонніх чинників, до яких теж звертається наша діяльність, є неважливі, байдужі. Наголошування перед тими сторонніми чинниками саме таких цілей і гасел було б цілком недоційне, безуспішне. Для здобуття прихильності і співдії чужих сил, а також саме для ідейно-моральної демобілізації у ворожому таболі, треба підбирати і висувати такі споміж наших гасел, які переконливо і притягаючи промовляють до тих чужих елементів. Натомість, якщо б ставити як програмові цілі для власного табору перед українським народом тільки ті гасла, обмежитися лише на них, то це, замість мобілізувати, лише вносило б баламутство, розгублення. Мірою щораз ширшого розгортання дії Української визвольної національної революції, мірою активізування і посилювання щораз нових відтинків боротьби в широких масштабах з впливом не тільки серед українського народу, але з перенесенням нашої офензивної революційно-політичної акції на чужонаціональні терени й у вороже запілля в парі з тим, як Українська національна революція стає авангардом та організатором спільної визвольної протибольшевицької революції багатьох, народів, арсенал нашої політичної зброї мусить відзначатися дуже широкою скалею. Великого значення набирає розрізнення поміж властивою, повною програмою, на якій мобілізується і формується власні сили, і політично-пропагандивною тактикою на окремих відтинках. У процесі розгортання революційної дії організація виробила собі високоякісні політичні здібності в застосуванні різноманітної політичної тактики. Вона влучно й успішно підбирає методи і кличі відповідно до середовища, терену й цілої конкретної обстановки. Широкий діапазон політичної праці і відповідаюча йому широка скаля тактичних засобів характеризують сучасний етап революційно-визвольного руху в Україні. В революційній концепції визвольна боротьба провадиться на всіх ділянках життя, широким фронтом, різними формами, як постійно діючий і все зростаючий процес, аж до повної перемоги. Революційне змагання – це національна боротьба в площині духовості, культури, боротьба суспільно-політична і мілітарна за повне знищення існуючого стану, його змісту і за побудову цілком нового під кожним оглядом кращого стану, який відповідає потребам і бажанням українського народу. Збройна боротьба творить суттєву складову частину цілої революції. Всенародне повстання, збройний зрив цілого народу і остаточне повалення фізичної підстави та сили ворога у відповідний момент має завершити визвольну боротьбу, забезпечити будування самостійної держави, ладу, національної і соціальної свободи.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 Повстанчі дії і усяка збройна боротьба мілітарної сили революції має завдання давати відсіч ворогові, а захист народові, творити опору і охорону рушійних сил революції, посилювати і увидатнювати цілість революційного процесу, плекати, формувати і розвивати Збройну силу революції, щоб на відповідному етапі мобілізувати в повстанчій армії всі сили революції. В цілому розвитку революційної боротьби величина, форми організації, засяг і методи дії Збройних сил можуть мінятися. Вони пляново нормуються в застосуванні до цілості революційного процесу. При многогранності і складності революційної дії мусить панувати єдність і пляновість. Запевнює її ідеологічна єдність, одна програма і одна стратегічна концепція, політична і організаційно-оперативна координація. Ідейно-політична і організаційно-оперативна єдність є запевнена від початку органічною єдністю цілого руху. Дехто визнає сенс визвольної мілітарної боротьби, нехтуючи всі інші ділянки й види революційної дії. Зневіра в можливість та успішність широкої, затяжної революційної боротьби підказала деяким одиницям узалежнювати справу визвольного змагання від розвитку міжнародної ситуації і від постави сторонніх сил. Такі люди трактують цілу революційну боротьбу в Україні не як властивий шлях до визволення, а тільки як фактор, що привертає увагу зовнішнього світу на українську справу, з'єднує їй прихильників і пособляє нашій зовнішньополітичній праці. Розцінюючи під цим єдиним кутом крайову боротьбу, такий погляд признає вартість мілітарним діям УПА тільки тому, що вони найголосніше і найбільше притягають увагу чужинецьких чинників. Але властивий революційний процес залучення щораз ширших народних мас до визвольної боротьби не має суттєвого значення в очах тих людей, які не вірять у власні сили і у можливості визвольної проти большевицької революції. Такий погляд може видаватися оправданим тоді, коли поверховно дивитися на справи революційної дії, на її зовнішні вияви і на зовнішній ефект, а не на її внутрішні розвовеві потреби і закономірності. Загальна політична ситуація, яка складалася після війни, зробила неможливим щораз більше поширення мілітарних дій, розгортання повстанчих операцій. Прийшов період всебічного і глибинного революційного процесу, в якому мілітарний бік служить передусім підсиленню суспільно-політичних секторів революції. У цілісній стратегії революції звуження дійової мілітарної сили і її акції ніяк не є рівнозначне з послабленням, применшенням сили революції, цілого революційного процесу. Бо повстанча армія і мілітарні дії – це складова частина, одна з функцій і форм революційної боротьби, а не єдиний сам у собі замкнений фактор. Мілітарні дії УПА повністю капіталізуються на користь революції теж тоді, коли вони самі не зростають і кількісно не поширюють сили УПА. Капіталізуються в тому, що зростає, посилюється революційний процес в інших видах, поширенням ідеї визвольної революції, зростанням суспільно-політичних революційних акцій. Коли, зважаючи на цілісну ситуацію і вимоги внутрішнього розвитку, загальний план диктує звуження мілітарного сектора, тоді сили цього сектора не демобілізуються, а переводяться до інших секторів для їхнього підсилення і там продовжують ту саму боротьбу іншими формами. Зріст сили революції в інших видах завжди несе в собі такі потенції, які у відповідний час виступлять у мілітарній формі. Цю правду найкраще потверджує створення і блискучий розвиток УПА у висліді цілої попередньої діяльності уво -УН. У найтіснішій співдії та ідейно-політичній єдності ОУН-ЮПА з самого початку була забезпечена одностайність і пляновість цілого визвольного руху та найдоцільніший за всяких обставин уклад окремих форм революційної сили і дії. Ідеологія, програма, визвольна концепція і революційна боротьба українського націоналістичного руху творять одноцілу гармонійну будову, засновану на завершеному українському світогляді. Ця архітектурно-одностайність і гармонійність дає рухові внутрішню силу, дійову динаміку та відпорність на всі наступи й удари ворога. З другого боку, всякі шкідливі, неправильні та невдалі концепції і почини в українському політичному житті мають своє коріння в чужому, протиставному для українства, світогляді або в світоглядовому безґрунті, чи є вислідом розбіжностей між теоретично визнаними світоглядовими засадами та життєвою політичною практикою. Хто будує на невласних для нашого ґрунту світоглядових підвалинах, той, навіть при добрій волі і найкращих намаганнях, не поставить нічого тривкого, тільки помножить руїни. А хто в практичній політичній дії не звертає уваги на те, щоб закріпити основні філяри на непорушному ґрунті, того кон'юнктурні конструкції і почини хиляться за вітром, хитаються і від змінних чи сильніших вітрів валяться. При глибшій застанові можна переконатися, що найбільше лиха в українському політичному житті, найбільше внутрішніх суперечностей і шкідництва для визвольних змагань походить з матеріалістичного світогляду, з чужих соціалістичних ідеологій і концепцій та схиб характеру одиниць і цілих гуртів. Український націоналістичний рух не приймає жодної з філософських систем, створених чуженецькими мислителями, не займається ними. При тому ж, для українського націоналізму є притаманний український світогляд, що є витвором українського духу, природи і цілого українського народу, посталий на базі загальнохристиянського світогляду. Він не створений одним мислителем чи якимсь науковим напрямком, не вкладений науково у філософську систему, але виразно відзеркалений і діючий в усьому житті й творчості української нації та української людини, як упорядкована, гармонійна і завершена система вартостей, яка виросла органічно. Український світогляд є християнський. Матеріалістичний же світогляд – витвір цілком іншого, чужого духу, на відмінному ґрунті, в своїх засадах і висновках цілком незгідний з українським світоглядом, з українською духовністю, протилежний їм. Матеріалістичний світогляд є принесений в українське життя по частини ворожим пануванням в Україні, по частини соціалізмом, а впродовж останнього чверть століття його накидає українському народові большевизм усіма засобами насильництва і терору. Сьогодні він є не тільки однією з існуючих у світі світоглядових доктрин, але найголовнішим, основним, чинником-засобом ворога, щоб знищити душу, істоту, самобутність української нації, перетворити український народ, українську людину в податливий для цілей Москви об'єкт. Тому ставлення до матеріалістичного світогляду будь-якої організації має в аспекті визвольної боротьби проти большевизму суто політичне значення». «Наставлення до матеріалістичного світогляду будь-якої організації має в аспекті визвольної боротьби проти большевизму суто політичне значення». У визвольній боротьбі України проти большевицької Росії найбільше шкоди приніс соціалізм, який найгірше причинився до ідейної, політичної і мілітарної демобілізації України в змаганнях з большевизмом. Ця сама бацила і тепер діє в українському політичному житті на еміграції. Але у відкритій формі сьогодні вона не має приступу до українських мас, наявні соціалісти, соціалістичні партії доживають свого віку. Натомість велику шкоду наносять замасковані, приховані соціалістичні тенденції, які проявляються в різних формах, скрізь просякають, навіть намагаються запустити коріння в революційно-визвольному русі, внести в нього ідеологічний розклад приписуючи соціалізмові монополію на захист соціального становища робітництва, ідентифікуючи його з програмою соціальної справедливості і поступу, дехто робить намагання поширити в цьому відношенні баламутство, паралізувати чуйність до всіх розкладових елементів соціалістичної доктрини. З'являються партійні новотвори, оформлені під власним іменем і замасковані, які зловживають назвою революційно-визвольних чинників. Одні і другі підшиваються під революційні, протибольшевицькі вивіски та намагаються поширити опортуністичні щодо комунізму тенденції. Вони визнають здобутки марксизму-комунізму і говорять про їхнє збереження в українській державі. Зокрема, вони протиставляються категоричному відкидуванню колективізації, шукають у ній позитивних сторінок для національного господарства. Одні пропагують збереження колективного господарства поруч із приватним землеволодінням, а інші йдуть ще далі й обстоюють збереження колективізації всього сільського господарства. Всі ці соціалістичні і прокомуністичні тенденції відзначаються таким ставленням, не би боротьба українського народу, яка ведеться і за соціальне визволення, мала справу не з соціалістичним, комуністичним ладом, а з капіталістичним. Приймаючи за свій большевицький погляд, вони трактують той соціальний лад, який існував в Україні під російською окупацією до 1917 року, а на ЗУС під Польщею до 1939 року, чи який існує в інших країнах, як діючий ще фактор. Вони займаються ним і різними його інституціями так, немов би нам доводилось боротися з капіталізмом, а не з комунізмом. Комуністичний, соціалістичний лад, силоміць, накинений большевизмом, вони трактують як поступовий. За зразком большевицької пропаганди, в трактуванні соціальних питань вони відтворюють марево поміщиків, капіталістів і т.п., колишніх, уже не існуючих в Україні, факторів і явищ. Так само, в такій самій постановці, як це робить большевицька демагогія і горе Славна з часів визвольних змагань 1917-1920 роки – соціалістична агітка. Що большевики це роблять для того, щоб являтися перед народними масами захисниками від капіталістично-поміщицького нещастя і щоб большевицьке тотальне покріпачення зобразити як рай, це зрозуміле. Натомість намагання спрямувати визвольний рух у соціальних питаннях на такі рейки, якими йде большевицька пропаганда, є в своїх наслідках рівнозначне з дією ворожої диверсії. Скеровання самостійницької енергії на фальшиві рейки боротьби з вітряками відвертає увагу від властивого, найстрашнішого і актуально єдиного ворога і поневолювача, як національного, так і соціального, від московського комунобольшевизму. Нові попутники соціалізму говорять про соціалістичну програму 1917-20 роки як про прогресивні засади, які мали б лягти в підставу суспільно-економічної програми визвольного руху. А большевицька жовтнева революція в їхній інтерпретації несла прогресивні, позитивні здобутки, яких не треба відкидати, а тільки зберегти і закрітити, очистивши їх від викривлень і надужиття режиму. Такі позиції є в цілій своїй основі фальшиві і шкідливі. Ми боремося проти московського большевизму в усіх його проявах, на всіх ділянках. Наша боротьба революційна, безкомпромісова, тобто ми заперечуємо, відкидаємо і поборюємо все суто большевицьке, що він приніс і накинув українському народові. Відкидаємо принципово, повністю». Дошуковуватися, відрізняти в большевицькій системі позитиви неслушно, а з погляду революційної стратегії – шкідливо. Якщо в підбольшевицькій дійсності є речі, окремі явища чи процеси, які самі собою є вартісні, позитивні, то цього ніяк не можна зарахувати на користь большевизму. Бо при всій своїй тоталітарній безоглядності і большевизм не є такий всевладний, щоб уся діяльність, усе життя формувалися тільки його волею і плянами. Навпаки, спротив большевизмові намагання формувати життя в різних ділянках по лінії природного розвитку поневолених народів і потреб людини виявляється в різних формах і на всіх ділянках, без уваги на большевицький терор. Большевизм не є спроможний повністю опанувати все і переламати, він примушений тут і там йти на поступки. Большевики зображують природний ріст і розвиток, а навіть вимушені поступки, як свої власні досягнення, як реалізацію програмових цілей комунізму, щоб їх використати пропагандивно й піднести в очах мас свій авторитет. Всі справжні досягнення здорових життєвих прагнень народів московський большевизм намагається в кінцевому ефекті повернути на свою користь, на протинародні народні цілі. Але в усіх своїх проявах і наслідках на всіх ділянках він має супроти українського народу тільки негативне значення. Говорити про позитивні сторінки здобутки жовтневої, большевицької революції, зараховувати на їхнє конто ті позитиви, які є вимушені і здійснені непереможними життєвими силами народу, а які та большевицька революція намагається повернути на згубу народу – це вияв повного нерозуміння дійсності або неприпущеного легкодушного сприймання ворожих сугестій. Так само неправильним і шкідливим є затирати ріжницю, протилежність між визвольною Українською революцією 1917-20-х років і такими ж національними революціями інших народів з одного боку та жовтневою большевицькою з другого. «З погляду визвольної національної революції, яка має з коренем усунути московсько-большевицьке панування і тотальне закріпачення, все, що своїм змістом чи походженням є большевицьке, реакційне, антиреволюційне, кожна тенденція, яка намагається виправдати, зберегти будь-які прояви і залишки большевицького ладу, є реакційна протинародня». Большевицька пропаганда намагається накинути погляд, що всяка боротьба проти большевизму і його ладу прагне відновлення того стану, зокрема соціального, який існував до 1917 року. Так ніби існують лише дві можливості – большевицький лад або такий, який був накинений в Україні царською Росією і іншими окупантами. Таким способом большевики намагаються використати, живуще в нам'яті народу, здорову ненависть до старорежимного стану, компромітувати визвольний рух і створити почуття безнадійності, безвихідності становища. Український націоналізм так само категорично відкидає і поборює московський большевизм-комунізм, як і всяке намагання привернути стан національно-політичного і суспільно-економічного поневолення білою чи будь-якою іншою Росією або іншими окупантами. Ті соціальні відносини, які були накинені Україні попередніми окупантами, юсяка спроба їх відновити, знаходять в українському націоналізмі непримиренного ворога. Його метою є побудувати в українській державі свій власний суспільний лад, відповідно до потреб і бажань усього українського народу, що забезпечить українській нації найкращий розвиток, усім громадянам України, всебічну свободу, справедливість і добробут. Тут український націоналізм іде своїми власними шнахами, беручи за підставу і вирішальні критерії. Український народ, українську родину, природні дані, життєві умови і потреби України. З чужих прикладів і досягнень український націоналізм приймає те, що відповідає українському народові. З минулого бере він за підставу ті вартості й засади, що їх витворив сам український народ у свобідному своєму розвиткові, а які відповідають сьогоднішньому життю і його рівневі. А все те, що накинене йому чужим пануванням проти його волі і прагнень упродовж цілого історичного розвитку, як давніше, так і в останнє століття, відкидається. Ведучи тепер боротьбу проти більшовицької Москви, мусимо туди спрямовувати всю увагу, всю енергію. І на відтинку боротьби за соціальне визволення, яке є неможливе без визволення національного, в центрі уваги мусить стояти заперечення, поборювання існуючого ворожого большевицького ладу. Тотальне повалення і знищення большевицького тотального закріпачення народу і людини мусить стояти в свідомості і на станові народніх мас як головна істина і вимога в усій суспільній проблематиці. І це мусить робити, цього мусить досягти революційно-визвольний рух усією своєю політичною діяльністю. Справжній самостільник не може говорити про здобутки Жовтневої революції, про деякі позитиви комунізму, про правильність соціалістичної програми, не сміє відвертати уваги мас від боротьби з комунізмом у бік примар неіснуючого в нас приватного капіталізму. Бо таке ставлення соціальної проблематики йде шляхом підривання проти большевицької революції, ворожого наставлення до большевизму і до всіх діл його. У розвитку української політичної думки і політичних сил такі тенденції є рецидивом тих соціалістичних хворіб, які підточили і знесилили національно-політичне відродження і визвольні змагання 1917-20-х років. Вони цілим своїм внутрішнім змістом, духом, способом і тлом свого виникнення повторюють те саме, що тоді робили соціалістичні партії. Одне й друге – це витвір ідеологічного опортунізму супроти ворога, опортунізму, який хоче здаватися революційним. Це діяння таких елементів, які в процесі тотальної боротьби за національне визволення і самоствердження націй знайшлися у воюючому національному таборі, але духовно не визволились від ідейного тиску ворога або наново йому піддалися і хотіли б, щоб національна боротьба пішла по лінії якогось компромісу з вартостями і надбаннями ворога. Як у 1917-20-х роках, так само теперішній явний і закаптурований соціалізм хоче виконати у визвольному таборі ролю політичного проводу, світити тим, що переймає готове від чужих або й від ворога, і на такі рейки спрямувати визвольний рух. Якщо йде про розміри, фактичний вплив і значення в сучасному політичному житті, то ці явища є незначною мініатюрою того, чим були соціалістичні партії в 1917-20-х роках. Однак саме виникнення такого рецидиву, такої соціалістично-опортуністичної тенденції в сучасності є явищем шкідливим і його належить повністю усунути з українського політичного життя. Висування на перше місце в програмі визвольних змагань гасла «За демократичний лад в Україні» замість гасла «За самостійну національну державу» має ще інший мотив і вкрай шкідливий аспект. Концепцію «тільки проти режимної боротьби» висувається у формі проєкту, щоб сучасні визвольні змагання ставити як боротьбу за устрій української держави, а не за здобуття самостійної держави. Ця концепція скристалізувалася на еміграції і настійливо підносилась у той час, коли УСР прийнято до ООН. Той факт викликав чимале захоплення в деяких людей і скріпив їхні погляди, що відповідно до того треба змінити постановку нашої визвольної політики. Хід думок і аргументів за тією концепцією такий. Дуже важко вести на міжнародному форумі українську зовнішню політику в умовах недержавної нації, яка щойно змагається за створення своєї держави. В таких умовах не можна виступити як самостійний політичний чинник, бо в розумінні засад міжнародної політики України як самостійного фактора не було. Через прийняття до ООН, тепер ООН, УСР дістала міжнародне визнання як українська держава, і тепер Україна є суб'єктом у міжнародному житті. Хоч вона не може вести своєї незалежної політики і на ділі є колонією Москви, інструментом російської політики, користь із того така, що світ визнає в принципі українську державу, зживається з фактом її існування з підметною позицією України в міжнародних взаєминах. Це полегшує міжнародне визнання української держави в майбутньому, самостільної, заздалегідь його запевнює. З погляду міжнародного права існуватиме тяглість української державності, майбутня самостійна справжня українська держава в тому відношенні автоматично переймає спадщину до УССД. Будування УССД матиме в міжнародньоправному сенсі характер державного перевороту, зміни режиму і устрою. Тепер буде куди легше вести самостійницьку зовнішньополітичну працю, коли Україна має право громадянства на міжнародному форумі. Відповідно до цього, кажуть речники цієї концепції, нам треба в закордонній діяльності інтерпретувати сучасні визвольні змагання як боротьбу за зміну державного устрою і режиму в СССР, а не як боротьбу за саму державу, за її існування. Зокрема, перед зовнішнім світом нам не можна заступати становища, що УССР не є українською державою. Тепер, мовляв, треба справу ставити так, що УССР не має повної суверенності, і ми боремося за ту суверенність, за повне відокремлення від СССР, від Москви, а так само за зміну влади й устрою держави на демократичний, за усунення комуністичної диктатури. Така постанова потрібна для того, щоб не підривати користий для справи української державності на міжнародному форумі, які можна витягнути з факту міжнародного визнання УССР. Такі погляди найсильніше акцентуються у два перші післявоєнні роки. Тепер уже надто очевидна помилковість тих міркувань, і самі їхні речники охололи в своєму захопленні і рожевих сподіванках, що присутність УСР на міжнародній шахівниці в ролі шахової фігурки в грі Кремля допоможе самостійницькій зовнішньополітичній праці. Але суттєво такі заложення залишились в основі кон'юнктурно-опортуністичною концепцією в українському політичному житті на еміграції. Концепція протирежимної боротьби за саму зміну системи товчиться далі в тому колі, як і виразне уникання того, щоб чітко послідовно ставити, що те зване УСР не є жодною українською державою. Це і є спільним знаменником усіх протинаціоналістичних тенденцій на еміграції – від явних соціалістичних, ніби революційних протибольшевицьких, до псевдонаціоналістичних. Намагаючись виплести на політичну поверхню на хвилях кон'юнктури, силкуючись виступити в українській самостійницькій політиці проти націоналістичної лінії зі своєю прогресивною концепцією, вони на ділі впадають у стару колію опортунізму проти ворога, приймаючи приховані наміри його гри в новому прогресивному виданні. Шкідливість такого напрямку є багатобічна. Передусім він вносить повне баламутство в українську самостійницьку політику, в якій становище супроти УСР і всієї большевицької гри в цьому відношенні мусить бути принципово витримане і послідовно проведене. Єдино правильним є таке становище, яке відповідає фактичному станові і випливає з наших основних цілей. Отже, УСР не є ніякою українською державою. Це тільки вивіска, оманна форма, що нею большевицька Москва намагається приховати перед зовнішнім світом імперіалістичне поневолення і колоніальну експлуатацію України. Перед українським народом Москва хоче скомпрометувати, знецінити ідею української державності, підвівши під назву й форму УСР найгірше поневолення і визиск. Таким чином большевізм намагається підірвати, ідейно обезброїти змагання за українську державу. Будь-який опортунізм, компромісовість, невиразність у цьому питанні є неприбустимі в самостійницькому русі, бо вони вносять дезорієнтацію і демобілізацію, ведуть до того, чого хоче ворог. Правда, піти на такий шлях Москву примусила незламність змагань українського народу до державної самостійності. Не маючи сили зламати його, большевізм пішов на обман, на підступне підривання. Однак, зробивши це, ворог намагається повернути таку тактику на свою користь. Виведенням УССР на міжнародний форум большевицька Москва хоче зразу досягти кілька вигід. Випровадити в поле, забурити змагання України до повної суверенності. три обдурити світ щодо справжнього становища так званих союзних республік СССР. В міжнародному житті, в світовій опінії, большевики намагаються зв'язати ім'я України з усією політикою Москви. І то не в сенсі поневолення, а тільки так, ніби самостійна УССР добровільно солідаризується в усьому з СССР. Таким способом на Міжнародному форумі не втралювазувати, здушувати правду, що Україна є головною революційною силою проти московського імперіалізму, що вона змагає до розсадження, знищення СССР. Нарешті, большевики намагаються мати ще одну, дуже вигідну позицію в своїй грі на міжнародних форумах. Такі користі є для большевицької Москви. А чи для справи української державності є якась користь з того, що Україна є репрезентована Мануїльським, що в світову опінію втискається уявлення про Україну як про підголоска Москви? Чи не краще, щоб ім'я України не стояло як одна з большевицьких фігур, але виключно було синонімом і символом протибольшевицької і протимосковської революції, яка несе розвал СССР, зламання московського імперіалізму, смерть большевизму? Чи краще, щоб слово «Україна» лунало в світі тільки безкомпромісовою, визвольною боротьбою, що Москва боїться самої згадки про Україну в світі? Чи щоб мануїльські представляли світові осідлення? Лану, слухняну Україну, що її большевики вже можуть спокійно показувати. Чого важче досягнути на міжнародному форумі світовій опінії, чи здобути визнання для справжньої революції, розправи з большевицькою Москвою, а іншого шляху немає? Чи направити, відродити все те, чим обтяжить ім'я України так звана УСР. Чи для справи побудови УССР може мати серйозне значення так звана тяглість української державності з УССР як останнім вогневом? Для чиєї справи в спадщині після УССР знайдеться більше корисного для натягання в міжнародньо-правдивому змислі? Для справи суверенності і соборності української держави? Чи для нового московського загарбницького імперіалізму? та загалом, коли, який народ здобув чи забезпечив свою державну незалежність самою об'єктивною рацією своєї справи перед міжнародним правом. пощо ж зводити на манівці самостійницьку думку? І нарешті, чи доцільно й припустимо казати, що українська держава має добровільно брати на себе гіпотеку по УССРР усі ті зобов'язання, обтяження різного роду, що їх большевики роблять і ще зроблять під фірмою УССРР? Всі обтяження внутрішнього й зовнішнього порядку. А серед них, крім того, що вже зроблено, можуть бути різні договори, воєнний стан у ССРР супроти інших держав і т.п. Що ж то мала б бути за самостійницька та ще й революційна політика, яка готова так скоро і легко зміняти генеральну лінію супроти ворожого стану в зв'язку зі зміною політичної декорації ворога. І то тільки тому, що може колись вдасться мати з того якусь користь. Намагання з'ясувати перед зовнішнім світом сучасну визвольну боротьбу за тією ж концепцією веде до її знецінення. Надати українській революції характер тільки проти режимної боротьби, державного перевороту, а не історичної боротьби України з Росією, значить здеградувати її з погляду міжнародної політики до якості таких протикомуністичних сил, як, наприклад, російський антибольшевицький рух. У сучасному міжнародному житті домінує многобічний конфлікт між СССР і Решкою світу. Цей конфлікт складається з двох головних елементів – Боротьби з комунізмом, який прагне опанувати весь світ, і з експансивним, загарбницьким імперіалізмом Росії. Ці обидва чинники є сплетені в одну цілість, діють по одній лінії, підсилюючи один одного. Але в дальшому розвитку вони можуть існувати і діяти відокремлено. А таке розділення ще не ліквідує жодного з них. Тобто усунення большевизму в Росії ще не збиває російського імперіалізму, який може існувати і виступати так само в іншому вигляді, але з такою самою загрозою для зовнішнього світу. І комунізм ще цілком не згине зі своїм подібням у Росії, він може ще існувати в різних країнах. Відповідно до цього в міжнародній політиці класифікуються сучасні протибольшевицькі сили в аспекті розвитку на дальшу мату. Вони оцінюються згідно з тим, по якій лінії протиставляються большевизмові – чи тільки як експансивному комунізмові, чи теж як формі російського імперіалізму, а особливо, чи вони так само будуть протиставлятися кожному наступаючому російському імперіалізмові без уваги на те, в якій формі він не виступав би. Ще іншу оцінку мають сили, які прагнуть повного знищення російського імперіалізму, унеможливлення йому відродитися. Коли світ розумітиме українську визвольну політику лише як змагання до перевороту в УССР, до зміни ладу, усунення самого большевизму, тоді він буде враховувати її до складу таких чинників, які активно виступають проти большевизму, до його розвалу, але роля яких в дальшому розвитку ще не є детермінована, ще може бути різною». Для нашої визвольної політики важливим є, щоб українська визвольна революція була повністю оцінювана як продовження історичної боротьби України з Москвою, з московським імперіалізмом і то всякої породи, не тільки большовицької. Ця боротьба не припиниться, але до повного зреалізування нашої мети, якою є цілковий розрив між Україною і Москвою, Відбудова самостійної Соборної Української держави, розвалення ССРР і побудова самостійних національних держав у Підсовєтській, Європі і Азії, повний розгром російського імперіалізму та створення навколо Росії, замкненої в її власних кордонах, Такої системи держав, щоб вона не могла більш виступати з імперіалістичною агресією. І далі, щоб світ знав, що Україна буде продовжувати боротьбу проти всяких сил, які хотіли б її поневолювати, нищити її державну незалежність і суверенність або які посягали б по українські землі. Маючи таку правильну оцінку своєї ролі, Україна буде зараховуватися в міжнародній політиці не тільки як сила в поборюванні большевизму, але як тривкий фактор, що протиставиться всякому російському імперіалізмові, як противник всякого стану поневолення, як активний чинник і наріжний камінь цілого укладу на Сході Європи і у підбольшевицькій Азії. В такому розумінні українська революція стає подвижником далекосяглих і тривких змін у тому просторі, які створять цілком нову констеляцію. Щоб така належна оцінка української справи закріпилася в міжнародній політиці, треба, щоб світ побачив, що українська національна визвольна революція є відповідно сильна і має за собою готовність вирішення українського народу боротися по тій лінії до кінця, до перемоги за всяку ціну. Вся революційна боротьба, яка тепер ведеться, дає належний доказ, що так є. Вона дає теж найкращу базу для відповідної зовнішньополітичної праці. Українська закордонна політична акція мусить належно впоратися з завданням. При цьому дуже важливим є те, щоб у постановці закордонної роботи, в репрезентуванні генеральної лінії визвольної політики, була належна чіткість і послідовність. Треба, як найвиразніше підкреслювати те, що наша боротьба це боротьба України з Росією. Боротьба безкомпромісова, безперервна в історичній послідовності. Тільки за такі безкомпромісовості і рішучості з такою генеральною лінією можна належно ставити нашу зовнішню політику. Однією з причин висування фальшивих концепцій в українській політиці є помилкова оцінка значення різних моментів у міжнародних взаєминах. У деяких людей ще панує переконання, що зовнішня політика державних народів керується ідеологічними мотивами, що питання про приязне чи вороже ставлення якоїсь держави до інших народів вирішується передусім або великою мірою, подібністю чи протилежністю пануючих у них державних доктрин, систем і суспільних устроїв. Було б наївним думати, що війни, ревалізації, антагонізми, союзи, коаліції і усі найважливіші стосунки поміж державами і народами, які ведуться під ідеологічними знаменами і гаслами, в дійсності випливають з тих мотивів і прагнуть до тих цілей, які виставляються на показ. Деякі люди втратили зрозуміння того, що насправді діється в світі. Вони не розуміють, що головними рушіями всіх міжнародних взаємин є в першу чергу змагання кожного народу за свої власні інтереси, за здобуття та забезпечення собі життєвого простору, землі, всяких дібр, потрібних для всебічного розвитку й добробуту, за досягнення, можливо, великої політичної, економічної і мілітарної безпеки та могутності. В імперіалістичних народів головну рушійну силу відіграє змагання за панування над іншими народами в різній формі, щоб використати їхні сили й багатства для своїх послуг. Боротьба за панування у світі тієї чи тієї державно-устроєвої і суспільно-політичної системи за такий чи інший лад в інших державах, в інших народів, є в дійсності боротьбою передусім за свої власні, егоїстичні цілі держави, яка ставить себе за безкорисливого захисника даної системи. Під такими ширмами криється намагання накинути свою волю народам, що їх навертається на свій лад, на поступ, справедливість і т.п., усунути невигідний для своїх намірів внутрішній лад даного народу, зламати ті його сили, які є найневигідніші, найнеприязніші, запевнити собі змогу втручання у внутрішні справи, довести до такого державно-політичного чи суспільно-економічного ладу, який найбільше сприяє власним плянам супроти даного народу або посередньо зміцнює власні позиції, власну систему. У деяких випадках під покровом інтервенції проти однієї системи і завведення іншої приховується звичайна мілітарна агресія, політичний та економічний підбій. Змагання до заміни одного ладу на інший у чужих народів, як правило, служить власним цілям даної держави, і, якщо не є тільки ошуканством і покришкою, то засобом, шляхом для досягнення власних цілей приносить посередню користь. Це наочно виявляє історія. Зокрема, міжнародний розвиток останніх часів, у війні і після неї, є щодо цього повний найдошкунліших прикладів. Перед усім типовий приклад дає большевизм. Світова комуністична революція, поширювання комунізму серед усіх народів, комуністична акція в світовому масштабі – все це большевизм інспірує, організовує і використовує як знаряддя на послугах російського імперіалізму. Але також і поза большевизмом серед його противників знаходимо чимало прикладів використовування ідеологічних та альтруїстичних заслон для прикриття егоїстичних цілей. У наш час широкі народні маси відіграють щораз активнішу роль в політичному житті. Війни стають тотальніші, охоплюють ціле життя, а міжнародні взаємини так тісно. Сплетені й пов'язані, що всі зміни й гра зачіпають, крім безпосередніх учасників, багато інших народів. Разом із тим у цілому політичному житті, отже й у міжнародному, зростає значення пропаганди, яка набуває величезних розмірів, стає не тільки засобом, а й важливим чинником, окремою ділянкою політики. Сьогодні більш ніж раніше намагаються вести політику під такими гаслами, в такій поставі, щоб вона, незалежно від її справжнього змісту й цілей, виглядала згідною з панівними поглядами, наставленнями та бажаннями широких мас, не лише власного, а й чужих народів. І якраз тепер, усупереч найстараннішому пропагандивному затушковуванню фактичного стану, виразно виявилося, що всі великі гасла, під якими ведено світову війну і післявоєнну політику, а які виставлялись перед масами як правильні і за які, покладено стільки жертв, трактуються як тактичні засоби. Якщо це потрібно для голої політики інтересів, то робиться такі кроки, що стають запереченням тих же високих гасел і цілей. Війну проти Німеччини західні демократії вели під гаслами Атлантійської Хартії в обороні свободи, людяності й демократії, проти тоталітаризму, диктатури, насильництва й поневолення а їхнім союзником у війні став СССР, де всі лиха, гнід, злидні, поневолення, терор, тоталітаризм, диктатура олігархії, винищування цілих народів, нищення релігії, свободи думки, викорінювання людського і національного «я» і багато інших проявів крайнього варварства та неволі доведені до найвищого ступеня. СССР був головною твердиною, зразком і розсадником того всього зла, проти якого розпочато війну. Альянська допомога поставила його на ноги, зробила з нього переможця над його молодшим братом і учнем у замахові на свободу народів і людини над гітлерівською Німеччиною. Союзництво з большевицькою Росією довело до того, що її зроблено силою, яка загрожує всьому світові. Що більше, вже після війни, коли не стало гітлерівської загрози, большевики засіли, як судді в міжнародному трибуналі, судити за злочини проти людяності і проти миру. Вони ж дістали вирішальний голос вето в усьому міжнародному житті, в найвищих міждержавних інституціях, вони мають вирішувати у всіх міжнародних питаннях. Як же це погодити з гаслами, під якими західні демократії вели війну і ведуть цілу свою політику? «Знайдено вихід. Большевики прийняли ті ж гасла демократії за свої, щоб найцінічніше прикривати ними свою протилежну суть, бити ними саму західну демократію, а одночасно повністю скомпрометувати її гасла, обеззброїти її ідейно в дальшій розправі». Політика західних держав на початку не знайшла іншого виходу з ситуації, створеної воєнним союзом з Росією, як робити добру міну при єхидній і безсоромній большовицькій грі, замикати очі на правду про большовицьку Росію і удавати перед своїми народами та цілим світом, що вони не бачать страшної суперечності між власними гаслами і спілкою з большовицьким СССР. Аж опісля поволі західні демократії почали завертати з тих манівців. Значною мірою це діється під впливом дальшого большевицького наступу на позиції західних держав і очевидного дальшого готування СССР. Або політика західних демократій щодо Тітовської Югославії, виразна підтримка, передусім економічна, її большевицького режиму, це теж класичний приклад, яке практичне значення надається тому, що проголошується усьому світові. Не добачувати дійсного стану справи у Тітовській Югославії західні демократії вже ніяк не можуть, бо недавно вони голосно про це говорили. Кожен громадянин західніх держав добре знає, що режим Тіта точнісінько скопійов Ваний з що він типово большевицький. Під політичним, суспільно-економічним і кожним іншим поглядом комунізм Тіта в Югославії точно робить те саме, що діється в СССР. Той самий терор, тоталітаризм, монопартійність, комуністична колективізація, соціалізація всього господарства, переслідування релігії, примусове накидування марксівського матеріалістичного світогляду, коротко – комуна, ревалізуюча з матірньою сталінською в досягненнях та ортодоксальності». І ось вистачило, щоб Тіто посварився з Сталіним, щоб у питанні автономії виявив себе неслухняним супроти Москви і накликав на себе її гнів, і вже західні демократії забувають учорашнє велике обурення та засудження злочинного большевицького режиму Тіта, дають йому повне розгрішення разом з матеріальною допомогою ім'я чого, яких високих ідей, засад? Бо ану ж, може, тіто піде далі шляхом неслухняності й самовільності щодо Москви, а якщо Сталін захоче пацифікувати націонал-комуністичну Йогославію, то може вона ставитиме мілітарний опір». Усе це, ясно писане вилами по воді і над серйозністю та тривкістю такого родинного спору між двома тоталітарними братньо-комуністичними режимами, стоїть ще великий знак запитання. Та західні держави допомагають тітові на всякий випадок, сподіваючись, що може якраз буде так, як їм хотілося б. Але справа мазь іншу, реальнішу сторінку – дійсність. Всю допомогу, що її тіто дістає від Заходу, він добре використовує для зміцнення комуністичної системи, комуністичного режиму всередині країни, все відбувається для внутрішнього зміцнення, ніби для зовнішньої відпороності троти московського натиску. Єдиним реальним ефектом є таке закріплення большевизму-комунізму в країнах, зліплених у маленький СССР – Югославію. Змінення в чиюне користування. Не треба й казати, що перед усім коштом більшого пригнічення – поборювання всіх самостійницьких антикомуністичних сил народів, поневолених тітовським большевизмом. Крім самого режиму Тіта, на тому виграє світовий комунізм, бо в Сербії, Хорватії і Словенії зміцнюється комунізм проти національних антикомуністичних змагань тих народів, і то завдяки матеріальній допомозі західніх демократій, зрештою не вперше. Історія повторюється. Одні вчаться, а інші все наново пробують, в надії, що, може, тепер вийде інакше. Не треба ламати собі голови над загадкою, чи спір Тіта з Москвою справжній, чи це тільки хитрий тактичний маневр. Насамперед, треба дивитися на факти і на наслідки. Хай між Москвою і Тітом, між Москвою і режимом Югославії буде найсильніша ворожнеча, як це трапляється між братами. А попри все, залишаються реальні факти й наочні висліди цілого розвитку такої ситуації. Передусім наступні. Західні держави прихильно поставились до комуністичного режиму Тіта, дали йому допомогу. Комунізм і большевицька система в Югославії змінцились. Нанесено підривний удар проти комуністичній боротьбі. Ідеологічні позиції західних демократій проти тоталітаризму, диктатури, насильства і т.п. ще раз скомпрометовано до крайності. Тіто дбає про вірність комуністичній лінії, і між ССРР та Югославією немає справжніх ідеологічних суперечностей. Поєднання між ними може прийти кожночасно, і воно було б природнішим, ніж спілка комуністичної Югославії з протикомуністичними державами. Спір за автономією і підпорядкування у поважній ситуації втратить значення. Будування поважніших політично-стратегічних планів з розрахунком на участь Югославії у війні по боці противників ССРР надто ризиковане. Чи цього всього не бачать, не розуміють відповідальні політики західніх держав. Смішно було б таке припускати. Така політика лише в нашій оцінці є невиправданою. Але ж її ведуть, і то свідомо, цілево, і з їхнього погляду раціонально. Власне, те їхнє становище ми й розглядаємо. Воно ж просте. Це все для них є побічний відтинок, другорядні справи. Вони й так відписали його славію большевизмові, а доля тих народів, які кинені комунізмові на пожерття, їх так само цікавить як доля України, як наша боротьба. Всі справи підбольшевицьких країн стоять у політиці західних держав десь на далекому кінці. Більше уваги звернено на ті позички й достави, які йдуть на пропаще. Але порівняльне – це не такі великі суми. Ними можна заплатити за те, щоб у те зване холодній війні з Москвою зробити маленький шах – дати публічній опінії власних народів якусь заспокоюючу пігулку. Мовляв, Захід є у наступі, робить вилім у лініях противника. Коли Тіто з Форпосту став противником московського імперіалізму і хоче взяти від Заходу допомогу, значить і західня демократія іде вперед. Серйозної ставки на тіта, зокрема в стратегічному розумінні, західні політики не кладуть. Це в них побічний відтинок, малесенька ставка. Вони стоять у те зван холодній війні з ССРР але трактують її цілком інакше, ніж большевики – холодніше. Для ССР це стадія підготовки до остаточної розправи – боротьба меншою зброєю за вигідніші позиції у війні. Для західних держав холодна війна – це різні маневри, потягнення з метою зайняти вигідніші позиції для домовлення з противником. І в той самий час, коли міжнародні події дають такі показові лекції реальної політики без скрупулів, наші опортуністи старшої і молодшої політичної генерації, кожний на свій лад, виставляють за найістотнішу річ у зовнішньополітичній діяльності заперечення українського націоналізму і перефорбування визвольного руху. Одні з них так і вірять, інші просто спекулюють, переконуючи, що політика західних держав буде прихильною до визвольної боротьби України, якщо ми переконаємо світ, що ми є за демократію. Тим часом такі питання мають дуже мале значення, а ставлення сторонніх сил до справи визволення України і до нашої боротьби залежить у першу чергу від їхньої актуальної політики супроти Росії, від їхніх планів на майбутнє. Коли з їхнього погляду є збіг інтересів, згідність між цілями наших визвольних змагань і планами їхньої політики, між наслідками і впливами нашої боротьби та їхніми бажаннями щодо розвитку ситуації в нашому просторі, тоді існують реальні підстави для позитивного, прихильного ставлення цих чинників до наших змагань. На це можна сперти не тільки відповідні заходи активізації і політичного використання цих можливостей, а й ширшу концепцію нашої зовнішньої політики. Вся зовнішньополітична акція по лінії самостійницьких змагань мусить передусім належно зобразити перед зовнішнім світом визвольну боротьбу України, її теперішнє значення для загальної ситуації, її стримуючий вплив на зростання большевицької сили й експансії, її енергію спрямовану на розвал большевицько-російської імперії, тюрми народів. Довести до усвідомлення в світі, яке величезне значення матиме здійснення цілей нашої революції – розвал ССРР, побудова УСД та інших самостійних національних держав для основної зміни політичних, господарських і всяких інших відносин на Сході Європи і в Азії. Довести це все до належного відома і розуміння інших народів, збудити в них зацікавлення, симпатії. Шукати порозуміння і співдію з такими силами, цілі і політична лінія яких сходяться з нашими цілями, з нашими змаганнями. Розгорнути заходи, щоб на базі такої реально політичної основи довести до дієвого взаємовідношення між нами і даними чинниками, яке буде корисне, допомагатиме боротьбі тепер і в майбутньому. Перекладення точки ваги самостійницької зовнішньої політики з реальної бази на шукання симпатії через співзвучність у демократичних поглядах і наставленнях просто шкідливе. Воно позбавляє нашу справу її властивого значення для зовнішнього світу, властивого питомого тягару і підметно-активної ролі. Ні на що не здасться така зовнішньополітична праця, яка апелює тільки до ідеологічних подібностей, яка хоче все будувати на симпатіях в ім'я демократичних засад, тоді коли віддається на поталу большевицькій Москві демократичних союзників з часів війни – Польща, Чехія, Китай та інші. Така політика виходить наївною і лише сама себе компромітує перед чужим світом, вносить у власні ряди дезорієнтацію, розклад. Вона є виявом опортунізму і політичної наївності. Противники українського революційного націоналізму у своїх виступах проти ного залюбки відкликаються до зовнішньополітичних аргументів. Вони ставлять і поширюють тезу, буцімто націоналістичне обличчя визвольного руху спричиняє багато труднощів у зовнішньополітичній праці і зменшує її успішність. Ідучи за настроями та поверховною опінією, які домінували після закінчення війни, різні кон'юнктуристи думали, що всі націоналістичні рухи мусять підупасти під подавляючим напором протилежних течій, що в усьому світі є тенденція до соціалізму. На тому тлі в українському політичному житті за кордоном почав підносити голову опортунізм різного походження. Крім старих напрямків, побудованих на соціалістичних і угодовицьких засновках, зродились нові їхні попутники, які хотіли б одночасно спекулювати на хвилевій політичній кон'юнктурі і примазуватись до революційного визвольного руху, а навіть потягнути його своїми кривульками. Вони намагаються прищепити концепцію, що наш рух повинен зійти з своїх владельців, власних позицій і пристосуватися до нового політичного вітру, підстроїтися під чужий смак, привласнити собі різні гасла, виліски й фразеологію, запозичену з чужого грунту, хоч усе це в теперішньому нашому становищі є безпредметне. Викинення з нашої ідеологічної політичної скарбниці таких вартостей, які виросли на нашому власному ґрунті і відповідають нашим обставинам і потребам, та заступлення їх чужими вартостями для інших обставин не раз і правильними, але для нас тепер неактуальними, може діяти лише послаблююче, розстроююче в нашому внутрішньому житті. Сам факт, невиправданого нашим становищем пристосування нашого політичного змісту і обличчя до смаку сторонніх сил, підкошує процес внутрішнього росту, довір'я у власні сили, цінення власних вартостей та основну нашу засаду – будувати визволення тільки на власній боротьбі. Те, що старі й нові опортуністи намагаються прищепити визвольному рухові на місце революційних націоналістичних прикмет у наших сучасних умовах, позбавлене революційного змісту і зводиться до порожньої псевдодемократичної фразеології. Воно цілком не надається для організації і ведення революційно-визвольної боротьби, яка єдина може принести визволення України. Крім непридатності й негативного впливу на процес внутрішнього, зростання, ці тенденції до підміни націоналістичних, революційних засад і прикмет іншими, модними, мають ще й інші шкідливі моменти. Своїм оформленням і фразеологією вони часто нагадують радше большевицьку демократію, ніж західню, співпадають з новою большевицькою модою, строїтися в демократичні пера, надавати змістові цілої большевицької системи і політики вивіски демократичності. Большевизм на всі лади послуговується маркою антифашизму і демократії, з додатком народньої, іменуючи нею СССР, цілий його лад та імперіалістичний похід большевизму в усьому світі. Після закінчення війни з Німеччиною і повалення гітлеризму і західні держави, і СССР однаково подають себе за демократичні. більше, західні держави якийсь час навіть не заперечували демократичності СССР, а трактували її серйозно, тільки скромно відзначуючи своє інше розуміння демократії. Від закінчення війни на світовій політичній арені ідуть перегони в демократичності між демократією західного зразка і большевицькою народньою демократією. Для кожного, хто тверезо дивиться на справи, є очевидним, що це лише большевицька пропагандивна тактика з розрахунком на підманення і з'єднання собі світової опінії. Можна лише гидитися большевицькою безсоромністю, коли СССР виступає в позі демократизму як речник і захисник райсправжнішої демократії. Але так само не можна погоджуватися з тим, коли могутні держави Заходу приймали большевицьку брехню за правду, добре знаючи, як є на ділі, і трактували її як підставу своїх взаємен з СССР та віддавали йому одну з головних роль у вирішуванні всіх міжнародних справ тяжко уявити більше компромітування понаття демократії від того, як це зроблено демократичністю СССР і тим, що держави, які яречниками західньої демократії, своєю мовчазною згодою і цілою політикою супроти СССР, увели його большевизм, у громаду демократичних сил і тим авторизували, увіродостойнили демократичність історія. Історія належно оцінить, яку тим заподіяно шкоду для відпору большевицького наступу в усьому світі. Західні держави щораз більш самі відчувають прикрі наслідки такої політики. Теж легко усвідомити собі, який негативний вплив мав той увесь міжнародний розвиток для справи поширення протибольшевицької боротьби в підбольшевицьких країнах. Треба мати на увазі не теперішній стан, який уже змінився, але тодішній – стан сердечної дружби в демократизмі між СССР і західніми державами під кінець війни і безпосередньо після її закінчення. Український визвольний рух відразу правильно оцінив істоту большевицької демократичної пропаганди та перегонів у демократизмі між СССР і західніми державами. Це зважено в інструкціях проводу ООН в Україні, шість, які дають цілісну оцінку загальної політичної ситуації і напрям діяльності для цілого революційно-визвольного руху. Там вказано, що гасло «Демократії» стало предметом політичної тактики і засобом обидвох револізуючих сторін, щоб приєднати на свій бік громадську думку і симпатії народів. У той самий час, починаючи від 1945 року, різні кон'юнктуристи, виступаючи речниками демократизму, намагаються втягнути українську самостійницьку політику в таку саму гру в демократію, яка відбувається на міжнародному форумі і в якій СССР грає одну з перших скрипок. Справжньою причиною того галасування про демократію не були дійсні потреби українського визвольного руху, а безкритичне сприймання і нерозуміння того, що по суті діється в міжнародному житті, плитке наслідування і бажання уподібнитися до зовнішнього світу, до актуальної моди. Така обношувана демократичність не має в собі правдивого змісту, який давав би здорову розв'язку сутніх справ, визвольних змагань і цілого актуального українського політичного життя. Поминувши те, в чому вона стосується до теоретичних питань суспільно-політичного устрою у власній державі, ця демократичність часто має характер порожніх голослівних декларацій, уподібнень, а в не одному демагогії». Через таку внутрішню порожнечу і штучну підробленість, відривання від реальної політичної дійсності та настанови на зовнішньополітичний ефект, псевдодемократична фразеологія наших кон'юнктуристів має характер і вираз подібний до совєтського демократизму. Цю схожість завершує така ж сама термінологія народна демократія». Таким чином, хоча погоня за зовнішньою демократичною модою випливає з бажання уподібнитися до західної демократії і їй приподобатися, однак наверх вилазить внутрішня суть цього уподібнення і виходить аналогія до більшовицької демократизації, а не до західної демократії. З таких то мотивів походять різні намагання, що прапором української революційно визвольної проти большевицької боротьби стало гасло за демократію, за демократичний лад в Україні. Воно може і подобалося б деяким стороннім політичним чинникам, які не орієнтуються в історичних проблемах визвольної боротьби народів під совєтської Європи і Азії, а все оцінюють на підставі зовнішніх вивісок і назв. Можливо, що розрахунок на дешевий ефект, щоб подобатися таким чинникам, декому видається слушним. Але це лежить у сфері порожніх фраз, голих словесних заяв і симпатій, а не реальної, дійової політики. Будувати на таких факторах – значить обманювати себе. Натомість зміна прапорів, зміна провідної ідеї визвольних змагань має дуже істотне, негативне значення для розвитку й успішності цих змагань. І цей якраз момент мусимо брати до уваги. А так само кожний серйозний сторонній чинник, який дивиться на суть, а не на поверховне враження, який трактуватиме наше становище із зрозумінням. Як уже попереду відзначено, починаючи від Другої світової війни, большовики взяли собі ширму демократії, народньої демократії, за чолову вивіску, за головне гасло. Під цим гаслом вони ведуть свій імперіалістичний наступ у світовому масштабі за поборення всього протиставного, за опанування світу. Кожна большевицька кампанія, колена акція по цій лінії, спрямована проти небольшевицьких сторонніх сил, ведеться під цим гаслом. Всі засоби більшовицької пропаганди є понатиковані термінами «демократія», «демократичний» в тому сенсі, що в СССР і в його сателітах існує справжня демократія. Лише більшовицький устрій є демократичний. Тільки СССР змагається за демократію в усьому світі, за справжню народню демократію. Це вистачає, щоб у всьому підсовєтському світі, в усіх народів, у кожної підсовєтської людини ті гасла з большовицьких уст, які завжди лящать у вухах, стали порожніми, безмістовними або й осоружними від налиплого вже до них большовицького посмаку. В той же час на еміграційному ґрунті виринають намагання накинути як прапорне гасло визвольній боротьбі гасто за демократію, під ним вести революцію, ним мобілізувати маси до найтяжчої боротьби на життя або смерть проти большовизму. Це значить позбавити визвольну революцію власного чіткого ідейного обличчя, своїх питомих чолових кличів, прапорів, а прислонити їх такими, які ворог виставив як свої. Це значить на ідеологічному фронті йти до такого стану, який існує, наприклад, поміж західніми демократіями і СССР, коли одні й другі оперують гаслом демократії, одна й друга сторона в своїй пропаганді говорять про свою справжню демократію і фальшиву у противника. Або як між соціалізмом і комунізмом – одні й другі червоні, одні й другі за соціалізм і таке. Хто шукає такого затирання фронтів? Адже большовики. Бо їм іде про нейтралізацію ідей, гасел їхніх противників. На те вони їх перехоплюють і присвоюють собі так само, як це робиться із зброєю на війні. Натомість вони мають, крім того, свої власні, лише їм властиві. Ідеї, гасла, концепції, які є їхньою властивою пробойовою зброєю. На ідеологічному фронті, який у революційній боротьбі має першорядне значення, дуже важливою справою є відповідне розставлення різних родів зброї. Треба застосовувати кожну придатну для поборювання ворога, а нам доступну зброю. Але треба знати й обраховувати дію кожної і відповідно нею оперувати. Треба розрізняти, яка служить обороні, яка паралізує ворожий наступ і оборону яка підготовляє власний наступ, а яка творить головний засіб самого наступу. Між ідеями і гаслами треба відрізняти такі, що мають універсальне значення, які приймаємо й ними оперуємо так само, як іншими силами. Сюди належать гасла демократії і різні загальнолюдські ідеї – кличі. Від них відрізняємо такі кличі, які віддають найсуттєвіший і цілком конкретний зміст наших власних цілей, і через те є нашими питомими прапорними. Вони надають чітке ідейне обличчя і конкретний зміст нашій боротьбі, по них пізнають нас свої і чужі, за ними повинні йти маси, цілий народ». Серед тієї ідейної плутанини, що її зумисне створює большевицька пропаганда довкола універсальних ідей, зокрема, довкола гасел демократії. Наші прапорні гасла є незмінні. Загальне гасло «Свобода народам, свобода людині» йде разом із цілком конкретними. За самостійну Соборну Українську державу, за повне знищення большевизму, комунізму й усякого російського імперіалізму, за розвалення СССР і за самостійні національні держави на його місті. А далі йдуть такі програмові гасла, які конкретизують зміст самостійного державницького життя в усіх ділянках, визначають принципи державного устрою, суспільно-політичного й економічного ладу, засади розвитку й порядкування поодиноких царин життя. В цих програмових засадах гаслах українського націоналізму міститься як суттєвий зміст принципи українського народоправства чи пак демократії в істотному, а не в трафаретно-пропагандивному значенні цього слова. Але вони йдуть після головної мети – відбудови УССД, і в такому порядку завжди мусять бути ставлені. Різні противники українського націоналістичного руху намагаються не лише змонополізувати для себе гасла демократії, що їх трактують як засіб своїх кон'юнктурних спекуляцій, але одночасно зобразити наш рух як протиставлення демократії, заплямувати його закидом споріднення з тоталітарними системами. Така демагогічна, тенденційно фальшива постановка полягає в безпідставній тезі, що між засадами українського націоналізму, так як його ОУН все з час розуміє, інтерпретує і здійснює з одного боку, і засадами демократії в правильному здоровому сенсі з другого, е протиставлення. При цьому зумисне ігнорується те, що український революційний націоналістичний рух у цілій своїй постановці є рухом всенародним що основні його цілі – це здобуття волі всьому українському народові, волі у кожному відношенні національно-державної, соціальної, забезпечити свобідний, всебічний розвиток, зробити український народ господарем на власній землі, який сам виконує владу і вирішує всі свої справи. Весь український народ є підметом і цілевим визначенням українського націоналізму. Як найкращий, всебічний розвиток усіх сил і частин української нації, свобода і дійсна справедливість для всіх громадян України – це основні лінії його програми. Самостійна, соборна українська держава, воля народам і людині – це основні цілі боротьби націоналістичного руху, сформовані в короткому головному кличі. Свобідний розвиток, вияв думки і творчості в усіх ділянках, свобода індивідуальної і збірної організованої діяльності, свобідне існування і діяльність різнородних організацій, зокрема суспільних, професійних об'єднань і політичних партій, рівноправність усіх громадян України, забезпечення усім належного життєвого рівня і добробуту, забезпечення кожній одиниці однакового життєвого старту, всебічного розвитку і вияву здібностей, доступу до всіх шкіл і звань – це деякі з багатьох програмових постулятів, що є висновками із основної настанови націоналістичного руху на те, щоб у самостійній українській державі існував лад свободи і справедливості, добробуту і розквіту всіх сил нації. Але український націоналістичний рух – це насамперед визвольний рух. Його головним призначенням і змістом є допровадити до визволення державної суверенності і без визвольної боротьби власною революційною боротьбою, відповідно до цього, в нашій ідеології і програмі розставляються і наголошуються різні моменти під кутом визвольної боротьби, а не чисто теоретичних, голословних декларацій і декламацій, чи просто спекуляцій на кон'юнктурі, як це собі дозволяють всякі партії. Наша визвольна концепція – це концепція чину, боротьби, тож і програма відзеркалює не тільки важливість, а й дійове чергування наших цілей. Без власної держави, без визволення, отже і без визвольної боротьби Україна не може мати ані свободи, ані добробуту, ані якої-небудь тіні демократії». Тож усяке переставляння цього порядку речей в сфері концепцій веде до баламутства, а в сфері політичної дії – до підривання визвольних змагань нації. Надзвичайно хитрі і добре замасковані маневри большовицької пропаганди, їхні успіхи, проникання в політику й опінію різних народів, затруднення тієї політики і опінії благими сугестіями можна доглянути й належно оцінити тільки тоді, коли більше заглибитись в істоту, ціль і наслідки явищ, які походять від большовизму, а приймаються серед інших народів. Щоб висвітлити такі большовицькі методи, податливість на них західних демократій та деяких українських середовищ, і щоб показати, як за дрібними проявами приховуються не раз дуже поважні справи, розгляньмо ближче один з таких незліченних фактів. Для прикладу візьмемо незначний на перший погляд, але істотний і глибоко знаменний факт, що гітлеризм не називають його властивим іменем – націонал-соціалізмом, тільки нацизмом. Так послідовно робить большевицька пропаганда, не вживаючи назви націонал-соціалізм, тільки називає гітлеризм нацизмом або фашизмом. Бо ж, коли большевізм реалізує в себе соціалізм, то він не може його бити. Як большевики, так і соціалісти різної масти хочуть затушкувати той факт, що гітлеризм називався і був націонал-соціалізмом. Чому? Щоб ганьба і прокляття, що їх своєю практикою стягнув на себе націонал-соціалізм, не заторкнути соціалізму, а впали на кожний націоналізм, без уваги на його внутрішній зміст, суть і природу. Так роблять наші соціал-опортуністи і підточена соціалізмом і комунізмом частина західної опінії, яка безкритично підхоплює большевицькі суврестії. Гітлеризм мав два основні елементи – германський расизм, імперіалізм і національний соціалізм. Ставлення націонал-соціалізму до всіх інших народів визначав імперіалістичний расизм, теорія про вищість німецької раси, про її право і природне призначення панувати над іншими народами, запрягати їх на свої послуги, забирати від них землю, майно, сили і творчість, нищити інші раси. Якщо хтось хоче шукати аналогій, то може це робити серед тих народів, що їх історія і сучасність, підбій інших народів, будування багатонаціональних імперій, колоній і т.п. дають для цього підстави. У московському імперіалізмі бачимо багато подібностей. Треба большевицької демагогії і безсоромності, щоб говорити про схожість з гітлерівським націонал-соціалізмом, українського націоналізму, який змагається за знищення імперіалізму, визволення України і інших народів, за самостійне життя і свобідний розвиток української нації, який ставить етнографічний принцип і принцип свобідного державного самовизначення народів як одну з основних засад у міжнародних взаєминах. Інший основний елемент гітлеризму – це національний соціалізм, як система внутрішнього ладу німецького народу – німецького райху. Своїм духом і практикою в багатьох справах він ішов слідами большевизму. Тоталітарна система, диктатура і сваволя державної бюрократії, повне знехтування людини, система безоглядного терору, такі засоби, як концентраційні табори, масове винищування непокірних елементів – усе це націонал-соціалізм живцем перебрав від большевизму. У одного і другого та сама практика, якою один здійснює марксівський соціалізм-комунізм, а другий – національний соціалізм. Так само у поставі до релігії, в духово-культурній виховній ділянках між націонал-соціалізмом на практиці є дуже велика схожість, хоч обидва в своїй теорії стоять у большевізм приховує свій московський імперіалізм під формою інтернаціоналізму, клясової солідарності, пролетаріату, світової комуністичної революції. Все протиставлення поміж ними, від ідеологічного починаючи аж до воєнної розправи, за своєю суттю, було конкуренційною боротьбою двох подібних імперіалізмів за панування на тому самому просторі, а не боротьбою двох протилежних світоглядів, ідеологій, суспільно-політичних систем. Розглянувши історію і суть німецького націонал-соціалізму і московського соціал-комунізму, поставлених поруч себе, доходимо до висновку, що соціалізм як інтернаціонального, так і національного видання, знайшовши відповідне підґрунтя в якомусь народі, веде до тоталітаризму з усіма його методами і наслідками. А другий висновок такий, що соціалізм не є жодним протиставленням імперіалізмові, поневоленню, насильництву, не бере під захист ані народів, ані людини і може бути дуже добрим інструментом імперіалізму, поневолення, тиранії, визиску, винищування народів і людини. І третє – соціалізм не є протиставленням всякого капіталізму, він лише поборює приватно-капіталістичну систему, але веде до державного капіталізму, який найбільше пригнічує, визискує і закріпачує народ, а насамперед – робітництво і селянство. Таким шляхом соціалізм кінець кінцем затягає найстрашнішу петлю на шиї тих, кого він збирається захищати. Так само, на прикладі Тітовської Югославії, наочно бачимо, що сербський націонал-комунізм у своїй внутрішній політиці ні в чому не різниться від російського большевизму. В обидвох, так само як і в гітлеризмі, панує тотальне поневолення, терор, визиск і невільництво народів та людської одиниці, переслідування релігії, усіх тих національних, духовних, культурних, політичних і суспільних первнів, які не підкоряються, не служать і не пособляють панівній насильницькій системі. Націонал-комунізм веде до того, що й інтернаціонал-комунізм. В українському політичному житті було одне явище, яке виразно вказує, що концепція націонал-комунізму була точкою зближення між московським большевизмом і гітлерівським націонал-соціалізмом. У 1940-41 роки, коли вирішувалося питання війни чи миру між Гітлерівською Німеччиною та СССР і обидві сторони готувалися до розправи на всіх відтинках, серед українського громадянства, на західніх окраїнах і на еміграції, у так зване генерал-губернаторстві з'явилась анонімна ініціатива і видання політичного новотвору ніби конспіративної української національно-комуністичної армії. Мало кому відомо, що це була інспірація, гітлерівська спроба, роблена українськими руками. Цю працю вело кілька одиниць, готових служити чужим, між ними були й такі, що раніше відогравали визначні ролі в українському політичному житті. Та найцікавішим є те, що крім гітлерівців до виникнення «Унка» спричинились також большевики – Бо деякі українці, ініціатори УНКа, віддавна стояли на послугах большевицької розвідки і підтримували таємні контакти з большевицькою амбасадою в Берліні. В той час спроба ввести в дію український націонал-комуністичний рух була однаково на руку Берліновій і Москві. Гітлерівцям було б найзручніше опанувати Україну, зберігши комуністичну систему, перемалювавши її трохи, додавши вивіску український національний комунізм та повертаючи всі здобутки досконалої комуністичної експлуатації на користь Райху, на вічне уярмлення України. Знову ж для Москви було бажанням, щоб на випадок відступу большевиків з України там збереглася комуністична система також за німецькою окупацією. Щоб народ побачив її незамінимість, щоб опісля ще легше було большевикам відновити своє панування. Передбачлива політика теж на гірші евентуальності. Спроба з Унка залишилася мертвородженого, тому що не знайшла жодного відгуку. Її творці залишилися в тіні, не виявили своїх анонімів та далі тихо працювали в Остміністеріум Розенберга, в Гештапо, а деякі одночасно в большевицькій агентурі. Епізод з Унка є дуже повчальним. З одного боку він розкриває большевицькі ходи, а... Другого – справжнє відношення між большевиками і націонал-соціалізмом, лінію їхнього перерізу. Цей напрям праці своїх агентур і диверсій серед інших народів большевики продовжують. Це наочно бачимо в політичному житті на еміграції, де повторюється і підсилюється намагання прищепити комуністичні тенденції, настрої, симпатії в замаскованій формі національною чи навіть протибольшевицькою ширмою. Таке саме діється серед інших народів. Зокрема, проводиться великий маневр, щоб політиці західних демократій підсунути і прищепити концепцію ставити на тітоїзм-націонал-комунізм. У тій формі комунізм повинен знайти менший спротив, а навіть підтримку з боку західних демократій. А решта прийде згодом. Москва вміє оцінювати ідеологічні рушії в житті народів, вона надає належну вагу комуністичній ідеології і системі, робить ставку на те, що опановані комунізмом народи комуністичні держави в остаточній розправі між двома світами – комуністичним та антикомуністичним – мусять стати по боці СССР. А большевики вже подбають про те, щоб прийдешня війна мала з їхнього боку виразне ідеологічне обличчя. Це надасть їй характер ідеологічної війни навіть тоді, коли друга сторона не буде мати виразного одностайного ідеологічного фронту. Повністю скомпромітований націонал-соціалізм, упавши у висліді війни, повинен був потягнути за собою свого старшого брата й майстра. З ним мав би лягти весь матеріалістичний соціалізм, який, спекулюючи на високій, здоровій ідеї соціальної справедливості, свобідного й повного розвитку всіх сил народу, волі, гідності й добробуту людини, рівності й братерства, тобто на ідеї християнізму, звів здорові прагнення народів і їхні сили на манівці клясової боротьби, розкладу націй і підточив цілу європейську духовність. Якраз через той занепад християнізму, ідейної чистоти, ясності й далекозорости політичної думки, почуття великої історичної відповідальності з одного боку і через загрозу поєднання Сталіна з Гітлером з другого, ведення війни західними альянтами пішло таким шляхом, що впав гітлеризм, а большевизм вийшов переможцем і став ще більшою загрозою для всього світу. Такий половинний вислід, що большевизм залишився, скріплений приростом частин того потенціалу, що ним розпоряджався гітлеризм, не є жодним позитивним вирішенням історії змагу нашої доби. Цей змах іде далі, поки не розгорнеться у нову світову війну. Тим часом большевизм, бувши в наступі, маючи ініціативу, а насамперед маючи явних і прихованих, свідомих і несвідомих помічників у Західньому світі, зумів посіяти таке баламутство в плиткій опінії світу, що ідейне банкрутство націонал-соціалізму, яке за своєю суттю є посереднім історичним засудженням і самої большевицької системи, вийшло большевизмові на користь. Большевицька пропаганда при співдії соціалістичних впливів доклала усіх зусиль, щоб тиск морально-політичного наступу всього світу проти націонал-соціалізму відвернути від большевизму. Цей великий маневр большевицької Москви на ідеологічному фронті значною мірою їй удався. На деякий час значна частина мобілізованої війною політичної енергії і опінії гналася за тінями націонал-соціалізму у фальшивому напрямі. А за той час другий, ще більший злочинець-большевизм зі становища судді і світового миротворця цінічно продовжував своє ремесло і підготовляв дальші напади. Виведена в пусте поле політична думка та енергія народів розгубилася, вичерпалась. Сьогодні доводиться їй наново мобілізувати і скеровуватися проти головного тепер єдиного ворога, але з труднощами і з витратою часу та багатьох позицій. Тим часом большевизм наступає і здобуває. Ось події в Китаї не менш важливі і далекосяглі в наслідках, ніж події Другої світової війни. Значно зміцнюють співвідношення сил на користь СССР. Війна большевизму проти всього світу продовжується, хоч у різних формах. Народи, поневолені чи прямо атаковані большевіїзмом, між ними на першому місті Україна, ведуть свою оборонну чи визвольну боротьбу. Миру нема і не буде до остаточної розправи між двома світами, між московським більшовизмом і свободолюбними народами. Теперішній стан – це перерва, тиша на великому фронті, підготовка до великої баталії з обидвох боків. Увага публічної думки зосереджується на епізодичних сполохах чи різних тактичних спробах-конфліктах. А тим часом, нишком, під їхнім прикриттям відбуваються важливі рухи, пересунення, які вирішуватимуть майбутні великі битви. Забезпечення собі найдогідніших ідейно-політичних позицій і такої ж зброї, поставлення противника в незручне становище, здобування союзників, знешкідливлення явних чи потенціальних противників – все це стоїть у теперішній стадії на першому місці, поруч із мілітарною підготовкою до війни. Протиставна до націоналістичної визвольної концепції, концепція тільки проти режимного резистансу, має ще одну засадничу, неправильну і шкідливу підставу. Прихильники самого протирежимного резистансу борються тільки проти большевизму і його імперіалізму, а не проти Росії, тим більше, сохрани Боже, не проти російського народу. Бо, мовляв, большевизм і російський імперіалізм нібито відділені від російського народу, який за його імперіалізм не відповідає, його не хоче, не підтримує, а навпаки хоче його повалити. Така лінія мала б бути проведена в усій політичній роботі серед українського народу і репрезентована перед зовнішнім світом. Натомість наша генеральна лінія визвольної політики базується на тому фактичному стані, що боротьба за державну незалежність України – це боротьба проти Росії, не тільки проти большевизму, але проти кожного загарбницького російського імперіалізму, який є притаманний російському народові, в цілій історії і тепер. Якщо завтра на зміну большевизмові прийде інша форма російського імперіалізму, то він так само насамперед звернеться всіма своїми силами проти самостійності України, на її поневолення. Російський народ, як і досі, буде нести той імперіалізм, робитиме все, щоб тримати Україну в поневоленні. На це вирозно вказує стан політичної думки і настанова російської маси всіх російських політичних середовищ, як комуністичних, так і антибольшевицьких. У всіх них живе крайня ворожість супроти ідеї державної окремішності, суверенності України. Власовщина дає собою проречистий зразок того, з чим виступить супроти України побольшевицька Москва. Отже, боротьба України за свою волю, за державну незалежність – це передусім боротьба проти наступу імперіалістичної Москви. А тому, що той загарбницький імперіалізм незмінно несе і продовжує російський народ, наша боротьба є і буде боротьбою України проти Росії. Визвольний рух у своїй політично-пропагандивній праці серед росіян, серед російського народу, серед совєтської армії, намагається паралізувати, притуплювати ворожість та агресивність російської маси проти українського самостійницького руху, намагається вносити політичну демобілізацію в таборі ворога, збуджувати, підсилювати в російському народі проти большевицькі настрої, сили і акції, зміцнювати в ньому протиімперіалістичні тенденції, якщо такі Такие и снують. Самозрозуміло, що, звертаючись до ворожого середовища, промовляємо так, щоб збуджувати готовість прислухатися, сприймати наші аргументи, а не настроювати негативно. По суті, немає суперечності між лінією нашої пропаганди і політики на російському відтинку між тим, що ми говоримо до росіян, а тим, що ми здійснюємо в нашій боротьбі, у внутрішній діяльності і що заступаємо перед зовнішнім світом. У всьому ми стоїмо на ґрунті дій. Продолжение у формі стверджень ми подаємо те, що існує на ділі, вказуємо на всі негативи для самого народу від большевизму і від імперіалізму, на спільне нещастя і терпіння, що їх несе большевизм не тільки поневоленим народам, але й російському. А все те, де говориться про негативне відношення мас російського народу до большевизму і до російського імперіалізму, про їхню боротьбу з ним, про спільний фронт і добросусідські взаємини між українським народом і російським – все це. Це майже характер побажань, закликів, пропозицій до російського середовища. Протиставна концепція хоче в політично-виховній праці серед українського народу триматися лінії тільки проти большевицької боротьби, спрямувати всю увагу і революційну настанову українських мас виключно проти самого режиму та проти актуальної форми московського імперіалізму – большевизму. Поширюється твердження, що сам російський народ так само бореться з большевизмом, терпить від нього і за винятком малої імперіалістичної большевицької кліки нам не ворог, а приятель, союзник. Такий напрямок веде до посилення українськими руками того, що московський большевизм намагається досягти в першу чергу вбити в українському народі національний інстинкт, правильне розуміння істотного змісту подій, вбити самооборонне непримиренне відношення до Росії, завернути до політичного малоросіянства, тільки в новій українській формі. Декому здається, що таким шляхом можна досягнути концентрацію і через те більше посилення ненависті, ворожості супроти актуального, найгрізнішого вияву московського імперіалізму – супроти большевизму. Тим часом це не так. Якщо притупиться відчуття ворога скрізь там, де він є, а бачити його лише з одного боку, в одній появі, то через те полегшується йому наступ з інших боків, в іншій одежі. А той наступ на українство Загарбницька Лосква веде в дуже різних виглядах, не тільки в большевицькому. Якщо б большевики справді могли прищепити українському народові відношення до російського народу як до старшого брата, теорію про спільне історичне коріння, про споріднену духовність, віру в доброзичливість, щирість російського народу супроти України, захоплення російською культурою, переконання у її вищість, досконалість, бажання переймати все від Росії, уподібняватися та й інші того роду слабості, то це прикувало б Україну до Росії певніше й тривкіше, ніж найсильніший політичний зв'язок, сильніше від усякого терору. До того приєднується послідовне, щораз сильніше, тотальне пов'язування народного господарства України з московським, поставлення такого принципу в основу цілої совєтської господарської системи. Вона керується не економічними, а більш політичними раціями, щоб з часом відділення України від Росії було з економічного боку неможливе чи дуже трудне, щоб господарство України завмирало автоматично, коли Москва спинить кровообіг у відповідних артеріях, чи коли б вони були перервані відділенням України від Москви. Большевики намагаються наркотизувати політичне думання українця ілюзією, що через злуку з Росією Україна, український народ, українська людина мають всі можливості широкого росту відкриті, користають з надбань і могутності цілої імперії. Такими ілюзіями, створюваними пропагандою, вони хочуть вбити відчуття і розуміння тієї дійсності, що Україна є тільки колонією Москви що український народ для Росії є рабом, постачальником людської сили, мозку, рук і дібр, що українська культура обкрадена з усіх надбань і позбавлена змоги зростання, українські сили запряжені до творчої праці для Росії або винищувані, що українська людина тотально закріпачена. Двері відкриті для тих, хто запродає своє національне «я», свою честь, своє знання, вміння, свою творчість, свою працю і кров на службу російського, Російській імперії. Москва докладає всяких можливих зусиль, щоб умертвити в нашому народі саме сприймання цієї дійсності і прищепити совєтське думання, совєтський патріотизм. На тому Москва хоче будувати тривку підлеглість України-Росії, що більше, її віковічне змосковщення. Всі засоби насильства, терору спрямовані на те, щоб приборкана Україна лягла у стіп Москви. Головна мета Росії – це прилучення України, щоб Україн. Український народ, затративши свою національну народу, своє «я», не влажав неволі за неволю, лише щоб прийняв її за своє природне становище, полюбив її. Такі остаточні плани Росії всякої масти, що їх большевики реалізують увесь час з найбільшою впертістю і послідовністю. Тут є головний фронт історичного змагання між Україною і Москвою, і прорив на ньому є найнебезпечніший. З українського боку ведеться завзята боротьба – відсіч. На цьому фронті лягло найбільше жертв найцінніших творчих сил України. Борці за українського духа, за український зміст поодиноких ділянок життя і творчості, які плекають, підносять, зберігають і поширюють вартості української нації, протиставлять їх накидуванню Російщини-Советщини, віддають великі послуги для збереження самостійностей і дальшого розвитку української нації. В політичній боротьбі, в якій зосереджується цілість українських змагань, необхідно спрямовувати особливу увагу на цей фронт. В визвольній революції вся боротьба і уся діяльність на внутрішньому українському відтинку мусить бути так поставлена, щоб найсильніше зміцняти, загострювати в усіх царинах фронтову лінію між Україною і Москвою, між «українством», «українським духом» і містом і «російщиною». Український націоналістичний рух мусить мобілізувати, організувати – ідейно узмістовлювати й унапрямлювати та дієво скріпляти всі форми оборонної боротьби проти російського наступу в усяких формах. Він мусить найчіткіше реалізувати безкомпромісову поставу в тотальній боротьбі з Росією у відсіч її тотальному наступові. Зокрема, націоналістичний рух мусить різко виступати, розбуджувати національну чуйність і відпорність там, де вона підупадає, де ворогові здалося приспати чи здушити Її, і де в гру входять важливі питання боротьби України з Москвовщиною, істотні справи самостійного життя і розвитку нації. Якраз у протилежному напрямку йде кон'юнктурна, опортуністична концепція – перевести визвольну боротьбу на таку плятформу, що не Росія, не російський народ є і зорогом самостійності України, а відокремлений большевицький імперіалізм. Аналогічною політичною лінією соціалізм уже раз прислужився визвольній справі. Український націоналістичний рух, ставши на чолі визвольної боротьби, має виправити попередні хиби і перемогти Сидив історичних слабостей та баламутств. Чистий, не заплямлений крутіствами і компромісами зі злом, український націоналізм вийде переможцем з важкого, але величного змагання проти сатанічної большевицької Москви. Він переможе, бо в ньому велика правда української нації, згідно з божими законами, життя народів і людей у свободі й справедливості. А за цю правду бореться український народ впродовж цілої своєї історії. З покоління у покоління найкращі сини й дочки України Українського народу присвячують своє життя службі тій правді, віддають своє життя в боротьбі за неї. Тепер історичне змагання України за правду досягає найвищого вершка, найбільшої напруги й розмірів. Боротьба охоплює ціле життя, змагається цілий народ. Українські націоналістичні є впевнені в перемозі України. Непохитну певність дає нам віра, віра в Бога, віра в українську націю, в її правду. Вірність ідеї українського націоналізму – це найбільша сила української визвольної революції, що її жодними способами не може зламати теж такий ворог, як большевицька Москва.